Володимир Винниченко, хочу. Роман читає Лілія Мироненко, розділ перший. До останньої хвилини ніхто нічого не підозрівав. Халепа й тепер за цим обідом був такий самий, як за всіх ди. або краще сказати, як останні місяці. Важко мовчазний, неуважний. Згідливо зневажливим заломом голений губ. Правда, він мало коли визначався балакучістю, але раніше мовчазність його була затишна, легка, як тихий вечірній сутінок. Колись халепа вміг надзвичайно привабливо і утішно посміхатися носом, сухим, горбатим, як уксонза, з лиця на ніс, густо Тоненькі зморшки очі ще глибше заходили під чоло, а довге, велике, як у коня обличчя, ставало таким довірливим, хатнім і затишним, що на серці робилося легше, простіше, зрозуміліше. Але й до зміни, зрештою, звикли. Спочатку допитувались і дивувались, а потім якось почали забувати колишнього халепу і звикати до нового, хоч і тяженько часом бувало від його великої, кістяної і важкомовчущої постаті. Вірші його також стали подібними до нього, нудно незрозумілими, натруженими, без того лагідно теплого юмору, за який його завсіди відзначали в літературі, в який сердечно закохувались. Лі Баранова Сиділа поруч з халепою, струнко як солдат, тримаючись пукатим бюстом, часто поправляючи короткими, обточено повними руками волосся, що хвилююче пушилося на потилиці. До халепи вона нічим не зверталася, але часто пильно скоса позирала на нього темно-синіми, зорястими і бездоганними, як у фігур з воску, що на вітринах парикмахерів, очима. Халепа ці погляди відчував, бо мимохідь робив неспокійні рухи шиєю, немов визволяючи її з тісного коміра, і коротко покашлював рибким басом, і майже щоразу після цього наливав вина в шклянку, і, не передихаючи, всю випивав. Пив він більше, ніж звичайно, це всі потім пригадали собі. Пригадали також. Ще в цей раз була дуже помітна манера його оглядати всіх, яка з'явилася в нього не так давно. Підіпре волосатою кістястою рукою кінську свою гриву і почне водить очима по обличчю, по постаті співбесідника, неначе чого шукаючи в ньому, або порівнюючи з чимсь. Чи мужчина, чи дама, йому байдуже. Далі не то зневажливо не то з огидою скривиться і одвернеться. Але загалом у цей день, у ньому, непомітно було нічого особливо різкого або нового чогось. Тим то те, що потім сталося і вхопило всіх швидше непорозумінням та острахом, аніж обуренням. Пили вже каву. По залі ресторану гойдливо плавав тихий гомін, як дим сигар. Але за сусіднім столиком сиділа галаслива, розчервоніла, розтібнута компанія, на яку всі поглядали строгою, мовчазною увагою. Кумпанія часом так кричала, що чоловік мусів або мовчать, або до крику піднімати голос, щоб чути самого себе. Костяшкін, граючи розумними, насмішкуватими, з легка нахабними очима, говорив про Толстого. Він сидів проти Лі і Халепи, звертаючись переважно до Оглобліна. Оглоблін не дочув. Костяшкін, зробивши поважне величне лице, озирнувся до голосливої компанії, якийсь мен дивився на неї і потиснув плечима. Потім підтягнув своє огрядне тіло разом із стільцем, ближче до столу, і почав знову. Я кажу, що передчасно, занадто передчасно пішов від нас наш великий старий. Нічого особливого не було ні в цих словах, ані в тоні Костяшкіна. Та й розмова вся тяглася досить мляво, аби не сидіти мовчки та не показувати, що перетравлювання дає себе відчувати. Халепа перед цим довго, оглядав Костяшкіна. Настирливо й пильно блукаючи по ньому очима, з особливим інтересом зупиняючись, на ретельно зачісаній червоняво-золотістій бороді лопатою, на елегантській білій у голубих квіточках камізерці та на сигарі, що недбало стирчала в куточку рота популярного критика, хилитаючись то вгору, то вниз, коли він балакав, балетристо глоблін задумливо качаючи пальцем, довгим, хоробливо білим, синім коротким нігтем, кульку з хліба, подібно до замазки, промимриву відповідь, щось півчутливе. Лі глибоко зітхнула, чи того, що корсет дуже тисну перевантажений живі, чи від страти великого старого, але нічого не сказала. І ось тут і сталося те несподіване та незрозуміле про що довгенько ще балакали потім, зв'язуючи його з дальшим. Халепа помалу встав і, горблячи свою велику, сухарляву постать, нехапливо посунув до Костяшкіна. І сам Костяшкін, і інші казали згодом, що йому цей мент. Кинулася в очі посмішка Халепи. Бліда, сомнамбулічно застигла, й гидливо насмішкувата але насмішкувати не до того, що в той момент відбувалось, а ніби до майбутнього, до того, що потім станеться. Костяшкін, нічого собі з того не роблячи, повернувся до халепи і спокійно підвів до нього лице, чекаючи, що той скаже. Але халепа мовчав, чудно весь захолонувши, спустивши довгі руки вздовж тіла і уп'явши в Костяшкіна Маленькі, заглиблені, захололі моторошні посмішці очі. І умить одна рука, немов би сама по собі, одійшла від усього тіла, що стояло непорушно, одвелася вбік і спокійно, роздумливо, сухим і невдалим чмоком ударила по щервонілому від'їжжі благодушно розумному обличчю Костяшкіна. Костяшкін хітнувся в бік удара, Потім зараз вже дуже откинувся назад, машинально захисно піднявши перед себе руки. В якийсь момент усі задубіло й мовчки дивились на них, але в ту ж мить посхоплювались і кинулись до халепи, хапаючи його за руки і відтягаючи назад, хоча він не противився і не виявляв наміру ще бити. Його з непорозумінням і страхом питали – Шарпали, вимагали відповіді, а він стояв і так само посміхався, ніби сам добре не розумів, що сталося. «Та в чому ж річ, Андрію? У чому ж річ, кажи?» Шарпаючи за плече і силкуючись повернути до себе, шепотіла Баранова, вся червона від того, що сталося, і від того, що в ресторані стало тихо, і щодо до їх столу швидко йшов між столиками оберкельнер. Халепа визволив з-під її руки й плече, повернувся, і ні на кого не дивлячись, нехапливо, і немов знехотя, пішов до виходу. Розділ другий Сонце ще не зайшло. Краї важких весняних хмар горіли яскравим, жовто-малиновим вогнем. Але на вулицях уже стояв передвечірній бадьорливо свіжий затінок, і болото на тротуарі бугрувато шерхло. Весна була тільки там, у соковитих, густих хмарах, що здавалися від сонячного світла теплими і лагідними, та в особливому леті і крикові галок, від якого пащило жирним, зораним полем. Нарозі двох вуль недалечко від мебльованих кімнат Баварія, де халепа наймав собі хату. Він здаляще побачив своїх сусідів по номерах. Дідок у рудому пальті, чорному під пахами, з обшарпаними петлями, з яких визирала жовта бавовна підкладки, своїм звичаєм гарячився, пристукуючи парасолем по тротуарі. Супутниця з усіх ознак – молода жінка його – стояла перед ним у короткій чорній теплій кохті і тримала, як завсігди, руки в кишенях, склавши їх у кулаки, немов збираючись вихопити їх звідти і накинутись на старого, буркотливого і, мабуть, до смертельної нудьги осточортілого їй чоловіка. Ця чудна парочка перший же день, як халепа побачив її, звернула на себе його увагу. Обоє вони, зустрівшись із ним, безцеремонно зупинились, і старий обвів його таким зневажливим, зілісним поглядом, що халепа густо почервонів, розстерявся і від замішання не догадався спитати, чого треба було цьому чоловікові від нього. Тільки хвилин через десять подумав про це, та пізно вже було. заспокоївшись, він рішив, що старий, мабуть, помилився, взявши його за якогось свого ворога. Ця гадка підтверджувалася ще тим, що жінка старого халепа встиг це помітити. Зі сміхом почала щось шепотіти чоловікові, немов пояснюючи йому їхню помилку. Одначе виявилось, старий зовсім не помилився. Правда, зустрічаючись? Він більше не зупинявся, але щоразу дивився так само, зневажливо, з обридженнями викликом. При цьому довгасті, ясносірі, сталеві очі його, з виразно чорними чоловічками, здавалося, блідли від цей зневаги. Жінка ж зі своїми кулачками в кишеньках, у круглій попівській шапочці, завзята, задирикувата провінціалка – Якось загадково і смішливо морщилась свіжі, як шкуринка баклажана губи. Так посміхаються люди, бачачи якогось франта, що з поважністю виступає по вулиці, маючи на голові смішно приплющеного капелюха, і не помічаючи того. Це все надокучало і дратувало, бо примушувало гаяти час на безплідні догадування. Та до всього вони займали сусідній номер і вічною шамотнею там перешкоджали йому. Халепі було чути, як вони ступали по хаті, старий повагом і твердо, а жінка легко, прудко, наскоками, як брязкотіли посудом і балакали. Переважно вони сварились, і не так сварились, як старий за щось вичитував жінці. У чому була річ? Халепа не міг розібрати, що також дратувало. Ці люди балакали на якійсь чудній мові не то хохладській, не то польській. Халепа сам був родом з Малоросії, колись в дитинстві вмів і балакать по Хохладському. Але мова цих людей здавалася йому мало подібною до мови полтавських хохлів. Ясно було тільки те, що старий сердивсь і в чомусь переконував жінку уперто навіть запалом, не по старечому щось доводячи їй. А вона іноді, викликаючи, сміялася. Іноді ж теж сердито і палкою бурхливою скоромовкою відповідала йому. Часто дзвінко чулось, її коротке рішуче, ні. Ні, та й край. Після того. Грюкали двері і по коридору повз халепину кімнату. Швидко пробігали дрібні, жіночі кроки. Але разом з досадливим дратуванням вони мимоволі викликали в ньому цікавість. І ще щось, чого він тоді виразно не схоплював. Побачивши тепер їх, халепа машинально зробив рух у бік, на брук, ніби наміряючись перейти на другий бік улиці, але зараз же звернув знову на тротуар і пішов, не хапаючись, просто на парочку. Смуглясте горбоносе лице його з роздвоєним синюватим підборіддям, подібним до сливи з двома половинками, здавалось стомленим і байдужим до всього на світі. Невеличкі очі, що зайшли під густі кучерявисті брови, дивились нудно, непричасно, Западене на щоках під випнутими скулами, різкими тіннями кидалися в око. Жінка, боячись, видно, якогось вибрику від чоловіка, який уже помітив халепу, взяла його під лікоть і хотіла завести бічну вулицю, але старий сердито випручався, високо махнувши рукою, і демонстративно повернувся всім тілом до халепи. Тоді жінка заклала кулачки в кишені і одійшла на бік, тим показуючи, що умиває руки. Коли халепа зовсім наблизився, стомлено зігнувши широкі, незграбні плечі, немов несучи на них мішок з мукою, і, дивлячись на старого, в'яло чекаючим поглядом, цей випростався і нервовим, роблено недбалим рухом, Почав застібати і так уже застібнути на всі гудзики своє пухле, руде пальто. Здавалось, він готувався до чогось. Халепа вмить зупинився і без дивування, навіть без цікавості в голосі, тихо сказав. «Що вам треба від мене?» Старий, мабуть, ждав цього, бо зараз же швидко і з викликаючою зілісною готовністю щось відповів. На своїй чудній мові халепа усіх слів не зрозумів, але слово ренегат, певно й на мові старого значило те саме, що й на руській. "Ренегат?" — теж без здивування і стомлено повторив він. "Я вас не розумію. Будь ласка, скажіть по руськи Я не розумію вашої чудної мови". Старий мить, невідомо через що, помітно зблід від чого тонкий ніс його став синюватим, нездорового кольору. Не відповідаючи, він пильно, не кліпаючи, почав так дивитись на халепу своїми косими, колючими очима, як дивляться на людину, що вчинила гідоту, і яку приперли до стіни. Потім раптово озирнувся до жінки і голосно сказав до неї «От, бачиш, бачиш!» Він сказав ще якісь слова, яких халепа не зрозумів. Жінка, не дивлячись на халепу, підійшла до чоловіка, тихо, з непорушним лицем сказала йому щось, показуючи очима на прохожих, що озирались на них, і злегка потягнула його за рукав. Але старого це не зупинило. Він знов повернувся до халепи і почав гнівно швидко щось говорити. Навіть й ближче підступив до нього, грізно трусячи головою. Халепа декілька разів хотів перервати його і сказати, що він не розуміє, але старий не слухав. Халепа з його мови невиразно угадував, що він чимсь колись дуже образив цього чоловіка чи когось іншого, що він вартий, щоб на нього всі плювали, що він щось бреше. Але що саме? Все ж таки не розумів. Жінка часом з цікавістю коротко позирала на ту позастиглу велику постать халепи і тривожно-сміхотлива посмішка торкала її з легка пухкі губи. Нарешті халепа слабко, блідо посміхнувся і з неохочою іронією сказав «Мені дуже шкода». Що я не розумію вашої чудернацької мови. Я сам малороз, але, будь ласка, скажіть по руськи, і я з охотою. Старий мить випростався, немов його ударено по щаці. Потім якось боком підстрибнув до халепи і, піднявши до нього голову, люто плюнув йому в лице. «Так отже тобі, по руськи! «Паделюка!» По-руськи викрикнув він «Вистрясучись!» І готовий видно на все. І нічого в той же час не пам'ятаючи від роздратування. Парасоль в його руці дрижав і дрібно постукував по тротуарі. Лице зоставалося витягненим уперед до гори, як скорчене. І на шиї напружились мускули, натягнувши старечу шкуру і зробивши посередині ямку човником. От по обидва боки підборіддя щоки нервово штовчками здригувались, і на підборіддю пузирчастою скляною краплинкою поблискувала слина. Жінка злякано підбігла до нього і, благаючи, дивлячись на халепу, стала між ними. Халепа ж, непорозуміло і пильно витріщившись на старого, мовчки витирав щоку помаловодячи водячи хусткою то вгору, то вниз. І все ж таки я нічого не розумію. Стиха пробурмотів він і спробував усміхнутися. Потім одвернувся і важко пішов далі, весь час тримаючи хустку біля щоки, не боячись показати те місце, де плюнено. Жінка зараз же почала щось гаряче і обурено говорити старому – шарпаючи його і силкуючись вивести з стану якогось піднятого стовбняка. Він довго, видно, не розумів її, весь час постукуючи парасолем по тротуару і несвідомо викрикуючи на здогін халепі «Лайки!». Прохожі, що бачили всю сцену, стояли отдалік невеличкою кубкою і з посмішкою поглядаючи на парочку неголосно розмовляли. Розділ третій. Війшовши до себе в номер, халепа зупинився біля дверей і, не роздягаючись, довго стояв, тримаючи хустку на щасі, як тримають хворі на зуби. В хаті стояли сутінки, на столі до писання, біля портрета Лі, високі білі вазочці. Стояли принесені нею вчора жовті троянди, подихаючи на хату солодковато теплими пахощами, на другому столі біля канапи, схилившись одне до одного голівками, як змовщики, темні легі яцинти, на розгорнених нотах піаніна дотлівав відблиск червоного неба в вікні. Халепа, спершись плечем об стінку, довго дивився в одну точку під першою щеку рукою з хусткою і ніби замислившись. Сутінки обережно, безшумно, на шпиньках отоплювали його. Кімната, як димом, затягнула шарудливою сірою тьмою, у вікнах, на протилежному боці, звичайною нудною постійністю засвітились огні. По коридору поспішно пройшла якась компанія, гучно сміючись і голосно балакаючи. Один жіночий голос зробленою веселістю, наспівував. Халепа ворухнувся, пустив руку з хусткою і помало роздягся. Не запалюючи світла, він підійшов до канапи і ліг, розтягнувши одну ногу, а другою стоячи на підлозі. Подушка лежала на другому кінці канапи. Треба було тільки підвестись, щоб узяти її. Але Халепа не брав і лежав Задертою назад головою І звішеною на підлогу Ногою та рукою На стелі блідо посміхались Дві простокутні смуги Електричного світла з улиці Помережені Невиразним рисунком гардин З різким зляканим криком Рожків пролетіли за вікнами Автомобілі І на столі щось кожного разу Трепетно і змерзло Трусилось У коридорі Липко цокаючи під борами по проходили люди, і, ледве чутно здалека, деренчали дзвінки до прислуги. Заспівала співачка з десятого номера, бадьоро роздіймаючись, як по східцях, голосом все вище та вище, і знову спускаючись униз. Халепа підвівся і сів. Ліниво витягши портсигар, він запалив сірника. І, дивлячись на нього прижмуреними, звиклими до темноти очима, закурив. Випустивши з пальців сірника, він згорбився і сидів так, час від часу мляво підносячи цигарку до уст і затягуючись. Покуривши, знову ліг, і голова, як у зомлілої людини, непорушно лежала на одній лінії з тілом. У двері, часто... Голосно застукали. Потім вони розчинились, пустивши смугу світла з коридору. І на тлі цього світла, в рямці дверей, з'явилась невелика, з круглими плечима і задертим пером на шапочці, постать Баранової. — Андрію! — питаючи, покликала вона з порогу, не входячи в кімнату. Халепа, не підводячись, повернув голову. І нічого не відповів. Баранова досадливо, нетерпляче ступила перед, знайшла біля дверей гудзика від електрики і повернула його. Халепа приплющив очі від яркого світла, що вдарило по них, і одвернувся. — Ти спав? спитала Лі, підходячи і з вишукуючою увагою придивляючись до нього. Від неї пахло свіжим духом морозного повітря і тонких пахощів. Очі дуже блищали і здавались ще більшими і промінястими. Підборіддя щоки холодно рожевілись. Підтягнувши до канапи стілець, вона спокійно, строго, як лікар, сіла біля халепи і насамперед мовчки підняла його спущену на підлогу руку, поклавши її собі на коліна. Халепа не противився і мовчав. «Андрію, що трапилось? Що з тобою? Що це було за обідом? Через що?» Андрій у відповідь тільки стомлено та з нудьгою заплющив очі. «Чуєш, Андрію?» «Ні», – здавалось, він нічого не чув. Ліда встала, нехапливим і, як завсіди, трохи поважним рухом. Отколола шапочку, здійняла її і поклала на стіл. Рука халепи знов, як у мертвого, звісилась. Та поможи ж мені, скину жакет, здивовано промовила Ліда. Але й це не подіяло. Андрій навіть не поворухнувся. Тоді, не скидаючи жакета, Баранова знову сіла, знов узяла його руку і строго сказала. «Ти не хочеш зо мною балакать?» Халепа розплющив очі, подивився в стелю, знов заплющив їх і хрипко проговорив. «Не хочеться! Ти щось маєш проти мене?» Він покрутив головою. «Неправда! Тільки не бреши! Це негарно! Ти не здужаєш?» Стягнувши рукавичку і строго Чекаючи, дивлячись у просторінь, вона поклала руку з рожевими, вигладженими нігтями на чоло йому чоло було нормальної температури. Стримано погладивши його, позлегка кучерявому, жорсткому волосю, чорному з ржею. Вона помовчала і холодновато, з насмішкою, спитала. Ревність, так? Халепа повернув до неї голову і, незручно дивлячись у гору, перекошеними очима, щирим дивуванням сказав. «Чого так?» – Ліда стиснула плечима. «У такому разі я нічого не розумію. За що ти його вдарив?» Халепа одвернувся і мовчки заплющив очі. «Але ж згодься сам, що це... це... я не знаю навіть, як назвати цей вчинок. «Ні з того, ні з сього підійти до людини, яка тобі ніколи ніякого зла не...» «Скажи!» – не розплющуючи очей, перебив її халепа. «Він – підла людина! Взагалі!» Баранова якийсь час дивилася в невидюще лице халепи, не то обмірковуючи, що відповісти, не то зніяковівши. «Як розуміти такі слова?» Так, як ти сама говорила. Ну, те, що говориться в роздратуванню, не є якась думка. Всі мають його запідлого. Не знаю, хто то всі. Халепа не відповів. Баранова поправила волосся, поділа непосередині голови проділом на два крила, що лягали на вуха до самої шиї. Розгладила зім'яті листики якими було обкладено букетик фіялок на грудях. «Не знаю, хто ті всі, що мають його за підлого», – нарешті повторила вона. «І що, крім того, треба розуміти за цим обивательським етичним словом? Поясни, будь ласка». Лице халепи застигло без жодного виразу. На запалі заплющені очі від надбрівних дух. Спадала тінь, щоки і довгі, свіжовиголоне підборіддя здавались синюватими, і коли б нелегке посапування носом, то халепу можна було б взяти за мертвого. Ти чуєш, Андрію, на обличчі Андрія навіть повіки не здригнулись. Ну, це вже нарешті стає смішним і нерозумним, встаючи. І, скидаючи з своїх колін його руку, з насмішкою і роздратуванням, сказала Ліда. Рука впала і сухо стукнулась пальцями об підлогу. «Твій вічний гріх – відсутність почуття міри. Як хочеш, я можу піти собі, але коли ти і я, і навіть усі, припустимо, вважаємо кого-небудь за підлого». То це ще не дає тобі ніяких підстав брати на себе роль поліцая чи ката. Та коли хочеш, то я сама вважаю Костяшкину людиною непорядною, але твій вчинок, коли не хвороба, то припоганий і огидний вибрик. І я пальцем не торкну, щоб попередити завтрашні замітки про нього в газетах. А вони вже постараються Особливо ж ті, де є вплив Костяшкіна. Будь певен. Халепа так само лежав непорушно, рівно, закинувши голову і спустивши руку. «Ти спиш, Андрію?» – покликала Ліда. Він покрутив головою з боку на бік. «Але що з тобою? Ти не здужаєш. Покликати може лікаря? Хочеш?» Ні. «Ну, я йду. Мені соромно за тебе. Ти міг би якось естетичніше виявити свій пасимізм. Ти сьогодні прийдеш до мене? Ні? Фе, глупо як. Прощай!» Вона взяла шапочку, підійшла до дзеркала і, дивлячись на свою голову роздратованими похмурими очима, стала одягати капелюх. Халепа не ворухнувся. Лі постояла ще трохи біля дзеркала, слідкуючи в ньому за Андрієм. Потім рішуче підійшла до столу, взяла муфту, торбинку і озираючись вийшла. Розділ четвертий. Як тільки грюкнули за лідою двері, халепа розплющив очі, з підвівся і сів. Закуривши, він миляво встав, підійшов до дверей. І вийнявши ключа з надвору, замкнув їх, потім знов сів на канапу і підобгавши під себе одну ногу, дивлячись у підлогу, довго сидів так, курячи і думаючи. Нарешті кину, давно погаслий недокурок, довго нервово позіхнув і витяг із задньої кишені штанів невеликий темної сталі Брамнінг. Помало оглядівши його зо всіх боків, він поклав його на стіл перед собою і знову позіхнув. Далі, неначе щось згадавши, перейшов до бюрка, очинивши шухляди і почав нерішуче передивлятись папери, листи, рукописи. Одні він откладав праворуч, інші ліворуч, а деякі пробігав очима і з огидою кидав у третій бік. Часом замислившись над якимсь листом, він довго непорушно сидів, немов прислухаючись до чогось, і нарешті згорнув усе одібране і неодібране в одну купу і ліниво сунув у шухляду. Трохи подумавши, він устав, сховав револьвер у кишеню і ще раз подумавши, почав одягатись, весь час зупиняючись і вагаючись. Було щось біля одинадцятої, коли він узяв візника, сказавши йому адресу Баранової. Візник трапився добрий і через півгодини вже спинив коня перед показаним номером улиці. Халепа не відразу війшов. Він якийсь час ходив біля парадного, заклавши руки в кишені і похиливши голову, немов обмірковуючи щось. Часом посміхався, криво і ніяково. Як легкодуха людина, що наміряється вчинити щось, завіщо їй самій соромно. На третьому поверсі в вікні спальні ліди, світився куточку штори, невеличкий голубий шматочок, неначе наче світляк, значить ліда була вже в ліжку. Здіймаючись по сходах, він декілька разів зупинявся, подовгу стояв на одному місці сходив на один поверх униз і знову піднімався. Перед квартирою Баранової він сів на східці, покурив, і тільки тоді, винявши ключа, тихо одімкнув двері. Перед покою було зовсім темно. Халепа не роздягаючись, помацкий пройшов у кабінет. Тут було видніше. З улиці досягало сюди слабеньке світло ліхтарів. Під дверима спальні. Лежала тоненька голуба смужка. У мить за цими дверима зачувся легкий, піднятий грудний смішок ліди. І слідом за цим раптом вибух голосного чоловічого сміху, яким сміються люди, коли довго не бачачи смішного, в мить несподівано знаходять його. Потім обидва сміхи злилися разом. «Халепа!» Задравши високо голову, як злякано слухаючи кінь, декілька ментів стояв непорушно, потім зразу кинувся до спальні, з грюкотом зваливши по дорозі стілець і ще щось перекинувши. Сміх у спальні моментально стих і почувся тривожний голос ліди. Хто там? Розчинивши двері, халепа ступив у них і зараз же зупинився. На ліжку, хапливо напинаючи на оголене тіло простиню, сиділа Ліда. Очі їй були широко, жахно витріщені, і рука весь час підхоплювала простиню, що спадала з голих плечей. За нею виднілося ще чиєсь тіло. Халепа, не випустивши ані пари з уст, підійшов до них. Ліда, тими ж мовчазними. Зіляканими очима стежила за ним, потроху й помалу, інстинктивно, притуляючись до спинки ліжка, щуленим у грудочку тілом і чекаючи чогось страшного й неминучого. Халепа, голосно сопучи в напруженій тиші носом, не дивлячись на Баранову, нахилився і стяг з другого тіла ковдру, на нього в той же мент. Глянуло, немов дучи цього, червоне, неспокійно сконфужене обличчя Костяшкіна з розкодовченою бородою і злими, напруженими очима. Побачивши його, халепа швидко випростався, вражено подивився на ліду, озирнувся круг себе, немов не розуміючи, що з ним діється, і, ніби умить догадавшись, поспішно вийшов. Це все забрало не більше двох хвилин, і ніхто не вимовив ні одного слова. Розділ п'ятий. У себе в хаті халепа тепер уже не лежав. Важко, з притиском вступаючись кутка в куток, він довго, скупчено думав. Потім сів до столу, взяв папір і почав писати, не відпочиваючи, але й не хапаючись, як людина, що записує багато разів обдумане. Я міг би лідо померти, не лишаючи своїм ближнім ніяких передсмертних пояснень, які вже досить надокучили всім. Сам маю свідомість, що так було б краще, але те, що сталося сьогодні в тебе, не дозволя мені так піти з життя. Так. Я сам розумію, що мені повинно бути цілком байдуже, що як там будуть думати про мене після того, як я вже страчу можливість щось бачити і чути. Але насамперед мені не хочеться, от не хочеться, та й годі. Можу ж я собі хоч це дозволити, щоб ти з пихою носила на своєму поясі і всім показувала мій скальп. Не хочу, щоб ти, Костяшкін та інші думали, що я через тебе помер, коли це цілковита неправда. Так, мене вразило те, що я застав у тебе цієї ночі. Ще дужче вразило, що з Костяшкіним ти мене зраджувала, не дивлячись на те, що здавалося, ніщо вже не могло мене розбуркати. Ця картина в перший момент здійняла з надуші цурупалки старих, отбутих почувань. Але через півгодини я вже зрозумів усе. І як тільки я зрозумів, так цурупалки знову пали на своє місце. Я зрозумів і розумію, що немає нічого, та й не повинно бути дивного чи несподіваного в тому, що я застукав у твоєму ліжку Костяшкіна після того, як ти сама у мене називала його непорядною людиною, після того, як минулої ночі я лежав на цьому самому ліжку, як ще вчора ти завіряла мене, що нікого, крім мене, не можеш любити. Я розумію, що ти можеш оддатися й Костяшкіну і будлі кому бо ти нікого не можеш любити. Я гадаю, що Костяшкіна ти пустила до себе для того, щоб він написав про твою книжку, прихильну статтю. Це дяка за послугу. І нічого в цьому жахливого немає для мене, ні для тебе, ні для Костяшкина, а ні для кого, хто вміє розуміти, хто ступив по той бік добра і зла». Ти бачиш сама, що я тверезо відношусь до твоєї зради, і що не вона є причиною моєї смерти. Так само й неревність була причиною того, що я дав поличника Костяшкіну. Знов кажу, що ні одної хвилини ніколи я не думав і не підозрівав, що Костяшкін – мій соперник. Я поясняв тобі, що його підлота – Викликала мене на мій вчинок. Не знаю, чи так це, коли казати справжню правду, а я лише правду і хочу сказати на цей раз. Отже, Ліда, і поличника я дав, і комедію грав, як ти вже висловилась під час останнього нашого побачення, і помру зараз зовсім не від кохання до тебе. Можливо, що без цього поличника – і твоєї зради Я ще по слабодухості своїй Проканючив би місяців кільки Але померти я все-таки Мусів би Так, мушу померти Бо не можу жити Не можу через те, що є в мене якесь горе Що на душу мою звалилося нещастя Яке не маю сили перетерпіти Ні Нічого катастрофічного в мене не трапилося. Просто мені нудно жити. Невимовно нудно. Догідливости. Доблювання нудно. От і все. Я не можу уявити собі нічого в життю, чого б я хотів. Багатство, влада, слава, краса, кохання. Нудне все це до омерзіння. Не нове, не піднімає, не вабить. Ніякі найфантастичніші і неможливі можливості і неможливості не в силі примусити дужче забитися моє серце. Мені здається, це через те, що я занадто навчився розуміти, що я цілковито переступив межу, яка поділяє добро від зла. Бажане від небажаного і моє розуміння неймовірно стомлює мене. Я не знаю, що мені робити з моїми думками, часом, руками, ногами, бо я занадто розумію їх. Люди мене дратують, і нудні мені до того, що я мушу заплющувати очі, щоб дивитись на них. Я давно вже знаю, що мені треба померти. Щоб покінчити з цією непотрібною, дурною і нудною комедією, яку величають життям Я давно вже розумію, що це життя висіло мені, як обрубаний палець на одній шкуринці, котра зветься інстинктом життя Інстинкт життя, як смішить і злостить ця пігла Зла пастка, велика, свята сила. Та це ж та сама сила, що примушує тисячі мікробів у краплі води, покладені під мікроскоп, купою з жахом тікати від вещества, погрозливого для їхнього життя, і тягнутися до вещества корисного. Це та сама сила, що наганяє корчі жаху якісь блощиці, котра вчуває наближення смерті в тому запаленому сірнику, який я підношу до неї. Я та ж сама блощиця, як правда і усі ми, що звемо себе вищими людьми. Тільки ми, ці вищі люди, брехливі, самодоволені блощиці, ми обманюємо себе і других, запевняючи, що живемо з власної волі що вільні в виборі життя і смерти, що життя наше потрібне для якихось особливих, вищих цілей, до яких проста постільна блощиця не може бути учасна. Так, ми свідомі люди, останні люди, як казав Ніцше, інтелігенти, знаючі і розуміючи що зорі не суть очі янголів, що смерть не є баба з косою, що життя не є іспить до вступу в рай чи пекло. Ми блощиці. Так, блощиці, бо ми знаємо це. Люди ж це суть ті, які знають і глибоко вірять у те, що колись предстануть на страшному суді. До такої міри твердо знаю це, що бояться, наприклад, померти в непристойному вигляді. Як там буде на тому суді? Який присуд вирече їм вищий судія? Це питання інше. Вони ж хочуть, у перший мент, коли предстануть не зробити враження якихось непоштивих нахаб. Оце люди! Вони знають, що в них є душа, а блащиці нема. Що душу цю посмерти, понесуть у голубу височинь, світлі янголи, і принесуть її кудись, де буде безкінця життя. Безкінця життя оце я розумію, оде справжній людський інстинкт життя він до того живучий. Що ні за що не хоче признати смерти. Хай у киплячій смолі, На гаку, Вогненні печі, А все-таки життя. Ах, як я тужив один час за людиною, Що померла в мені. За цією голубою височиною, За побожним трепетом, За жагучим бажанням Заслужити посміх Вищого суддії, Пам'ятаю, з яким захватом, з яким педантизмом, насолодою і жорстокістю я, п'ятнадцятилітнім гімназистом, убивав у собі плоть. як уперто примушував себе, ідучи в гімназію, наспівувати про себе шопотом усі молитви, які я знав, стараючись ні про що грішне не думати. І пам'ятаю той жах, і здригнення таємного захвату перед власною безоглядністю, коли перше повстав проти Бога, якому я так прагнув догодити і який допустив мене провалитися на іспиті з альгебри. Мабуть, це був перший мій крок по шляху звернення Богів. Перший Бог, якого утворила собі двонога істота, зробив її людиною, і останній Бог, якого вона звергає, поверта знову тварину. Це так, ми робимо круг і проходимо до вихідного пункту, тільки з другого боку, не мов би зробивши кругосвітню подорож. Скільки Богів я позвергав, і коли останній упав, я сам став як Бог. І світ перевернувся в одну, оденоманітну, так зрозумілу і вічно повторну пустелю. Колись усе за тих такі людських гімназичних часів я мріяв про славу. Мені здавалось, що бути чоловіком, який пише вірші, і якого тисячі людей читають і вимовляють ім'я його, є найвище щастя – за яке можна віддати три чверті свого життя. Як відомо, я не є знаменитість, ім'я моє не часто, вимовляю читачі журналів, і однак я цілком, погорло задоволений. Мене тепер ані трошки не хвилює і не захоплює думка добитися того, щоб стати знаменитістю, ім'я якого знатиме весь світ. Я тепер знаю, що бути знаменитістю в очах тисяч людей це ще не значить бути знаменитим у своїх власних. Що вище піднімають люди, випадок, обставини, друзі, критики, або особливість мозку, котру звуть талантом, то нижче падає для себе знаменитість, не в силі вмістити тих якостей якими на думку юрби вона повинна володіти? Через це добре чинять многі знаменитості, утруднюючи доступ до своєї особи тисяча, що піднімають їх. Колись гімназистом, уявляючи собі себе славним, я і всі мої якості ти ж уявляв славними. Слава й особа були пропорційно рівні, й одна без одної не існували За тих далеких людських часів Гай-гай Я тепер розумію Що це був такий же забобон Як і багато інших Я тепер розумію Що ми Письменники, творці Як любимо ми себе звати Навіть не люди А свідомі блощиці Або ж боги Ми або ледачі не роби або ловкі шарлатани, або совісні, безпретенційні паяци, але зовсім не творці і не те, чим нас роблять простачки, що читають наші книжки. Ми творцями буваємо доти, доки ми люди, доки ми віримо, що Бог правду бачить та не скоро скаже, що в блощиці душі нема, а в нас є. Але як тільки ми починаємо розуміти, що і правда, і блощиця, і душа, і все цьому подібне підлягає переоцінці, ми перестаємо бути творцями, і робимося шарлатанами або ремісниками. От через що Толстой – творець і людина, а Костяшкін, хоч і розумний, талановитий, шарлатан і блощиця. І Костяшкін, і я, і ти, і і багато інших, котрих читають і знають тисячі, шарлатани й ремісники, що заробляють собі на хліб. Ми, наприклад, чудесно знаємо, що ніяких богів у нас нема, але пишемо про різних богів, про святині, таїнства, алтарі, ризи і тому подібні гарні таємні речі бо ми знаємо, що тисячі простачків от цих слів попадають у зворушення, а зворушившись, хвалять нас, купують наші книжки і тим дають нам найважніше для нас – гроші. Ми чуйно прислухаємося до гомону тисяч і навви перед кіловимо, чого хотять вони, що найбільш відповідає – Невиразним настроєм їх. І той, хто більш меткий, То вміє угадувати І підносити вчасно угадане. Тому тисячі Скажено плескають І скажено платять. Хіба це не так, Лідо? Хіба ми проводарі, не малпи, Що потішають юрбу? Візьми більшість із нас. Хіба ж у нас є Щось своє, заповідне, За що ми підемо на хрестні муки і поведемо за собою всіх, хто вірить у силу віри. Ми стоячі ставки. Коли навкруги все тихо та любо, ми відбиваємо в собі цей спокій і сантиментально посміхаємось голубенькою посмішечкою неба. Коли на це небо насуваються хмари, і воно гидливо плюється, ми теж вкриваємось хмарами. Сіріємо, плюємося, здіймається буря, гасають вихори, небо стає бурно-синім, зловісним. Ми теж лютуємо, синіємо, червоніємо. А коли настане ніч темна, глупа і небо не блисне ні одною діркою, наші води, наші душі теж чорніють і спокійно відбивають. Непроглядну темряву. Але так і треба, так і мусить бути. Тільки це нестерпно нудно, єдина незручність у подібному стані. І мимоволі потягнешся туди, де веселіше. А таким веселеньким місцем у багатьох із нас є кохання. Хіба ні, Лідо? Що б ти робила на світі, коли б у тебе не було кохання, мужчин, залицяння, поцілунків, обіймів? Але й кохаємо ми не як люди, а як боги або блощиці. Поки ми не стали богами, ми віримо, що кохати можна тільки раз у життю, що від кохання дістають гарячку, туберкульоз, що кохання – це святе чуття, яке спалахує між двома істотами, спеціально призначеними одна для одної. І багато дечого іншого ми віримо, а через те всіма силами прагнемо цього. А від цього прагнення плачемо і радіємо. Але згодом ми пізнаємо світ і, будучи щирими принаймні з собою, приходимо до висновку, що кохати можна і не один раз, і не одну, і що нікого ні для кого не призначено, і що в цьому чутті є стільки ж святості, скільки в чутті голоду чи згаги ми стаємо богами. Щодо мене, то колись я, будучи людиною, читай, студентом першого року, трохи не отруївся нашатирним спіртом, Через нещасне кохання А тепер я готова що хочеш Битись об заклад Що спарую будь-яку пару людей Як парують голубів Знаєш, як це робиться? Голуба вважають За зразок шлюбної вірності. Блуд і дурниця Голуб'ятники знають це добре Коли одна дружина помирає Або десь пропадає Другу Садовлять у клітку з представником другого полу. Спочатку сумуюча дружина, буває незадоволена, навіть б'ється з приходьком. Але через тиждень-два уже смаковито цілується з ним. От так само буває і з людьми. Давайте мені коханців, котрі найвірніше любляться, я їх розлучу, і вони через рік-два кохатимуть тих, кого я їм дам. А ще ж так, власне, недавно я цілком щиро писав любовні вірші. Це було до фатального знайомства з тобою. Пам'ятаю, коли я вперше побачив тебе два роки тому. Я в той вечір був формально хворий, від туги за тобою. Ти мені здавалася такою бажаною і такою недосяжною, що у мене буквально... «Сліпло в очах, від очаю. Два роки назад ти, розуміється, не дивилася на мене. Ти була отоплена знаменитостями. Єдине, що ти ціниш у людині, перед чим губиш свою величну самовпевненість. Але коли через рік написали про мене статті і проголосили мене обіцяючим, ти зашамоталась». І почала шукати мене. Пам'ятаєш, як ти сама перша Підійшла до мене на вечорі у Голубова І щирим, простим, Себто з добре імітованою щирістю і простотою, Широким, товариським жестом Простягнула мені свою руку. Я пам'ятаю добре. По спині мені і під волоссям на голові Пройшов мороз, як буває часом від доброї музики. Я весь упав у твої очі, як попадають метелики на засвічені в саду блискучі електричні ліхтарі. Тої ночі я не міг спати від нетерпіння, бо ти покликала мене до себе на завтрішній вечір. Я пам'ятаю. Ах, як добре пам'ятаю той вечір, коли йшов до тебе. Не їхав, а йшов, бо занадто рано приїхав би. Ніколи я тобі цього не казав, а тепер скажу. Я любив тебе, істинно любив тільки в ті короткі хвилини, коли йшов до тебе. Я думав, що знайшов ту, за якою завжди тужило диту жило моє серце, ту, яку я в 19 літ любив, чисту, горду, викликаючи чуття побожності, зворушливої ніжности і глибокої дружби. Я думав, що всі свої стремління і сили покладу на те, щоб стати гідним тебе і заслужити твою любов. Я почував у ті короткі хвилини надзвичайне піднесення духа і моя путь по вулицях була, власне, шествієм переможця по путі досягнень. Я знав, що мені довго доведеться завойовувати тебе, але це ж то й було найкращим у тобі. Так, я бачу, з вражаючою виразністю бачу цей момент увесь той вечір. Перше, що мене не мов би злякало чи здивувало, була та інтимність. З якою ти зустріла мене перед покою, з якою простягла руку, посміхнулась, подивилась, у посмішці погляду, у потискові руки, навіть у якомусь занадто вільному, грецькому вбранні твоєму почувало щось, що ми обоє знаємо, бажаємо, ждемо. Потім ти почала говорити про мої вірші. Дуже прихильно. Дуже палко, простягаючи іноді вдячним, гарним рухом мені свою оголену до плеча руку, але у всіх цих вічливостях почувало щось не те, щось стороннє, зайве. Жести гаряче простягнутих рук були гарні, майже естетичні, але не варто було б їх робити. Так я принаймні почував не варто було б також під час цих вічливостей трактувати мене фруктами і вином. Фрукти і вино були добрі, але, словом пам'ятається мені, були моменти, коли мені раптом ставало чогось тоскно-тоскно. Але тільки моментами, бо ти була надзвичайно гарна, а надто твоє волосся яке ти розпустила, яке закривало тебе до колін, ясно попілясте, пухняве, викликаюче якесь жорстоке і ніжне чуття. І ось ще що пам'ятається мені твої непомітні короткі погляди, які ти кидала на мій піджак. Я тоді не розумів цих поглядів, хоч і помічав їх, але мені чомусь ставало від них душно, і соромно, ніби на плечах у мене висів хомут. Я вже тоді щулився перед тобою. А втім, це були хвилинні почування, Твоє дурманяче волосся, довгі погляди, Мокрий блиск твоїх дивних синюватих баньок, Трохи спухла від вина чи бажання, Нижня губа, міцне вино, дотики рук, Слова й натяки. Все це робило своє. Пам'ятаєш, ти ніби здивувалась, чи злякалась тої злости, з якою я раптово схопив тебе. Потім ти мені казала, що тебе неприємно штовхнула моя брутальність, хоча палки захопила. Я сам тоді думав, що це була проста брутальність і жадність, але здається, що це не зовсім так. Злість повинна була бути. Навіщо ти, Ліда, розпустила коси? Навіщо оголила руки? Навіщо? А втім, богам не личить скорбити за забобонами. Я й не скорблю, я тільки згадую і пояснюю. Я ж розумію, що чистота є тільки глупота. Незнання або ж лице І знаю, що коли ти віддалася мені в той же вечір, то це визначало в тобі лише щирість і великий темперамент. І більш нічого. З того вечора померло моє студентсько-людське кохання, і я став кохати як Бог, що стоїть по той бік добра і зла. Спочатку форми «Цього кохання з тобою, трохи мене ніяковили, я знав їх тільки з жрицями кохання, але й це був забобон, який худко відпав від мене. У нас з тобою не було ні гріха, ні чесноти, ти в великій пригоді стала мені, це я мушу признати, ти навчила мене кохання богів, навчила носити добре пошиті костюми». Навчила бачити красу там, де для других саме багно. Єдине, в чому я міг би закинути тобі, це те, що ти занадто жорстоко, занадто побожеськи вчила мене. Тепер я можу признатися, так, я був хоробливо вразливий на критику, на глум себе. Щодо цього то я був ще занадто людиною. Ось навіть тепер, у цю хвилину, я мушу признатися, що весь лист мій викликано страхом насмішки з мене. Але цього я вже ніяк не можу перебороти в собі. Ти ж відразу вгадала мене і без жалю користувалася цим. Я багато разів брався до боротьби з собою, щоб потім побороти тебе і скинути себе. Я навмисне купував у синіх торбинках цукор і незагорнутим його по вулицях, стараючись не червоніти від того, що прохожі бачать мене з торбинкою цукру. Я навмисне давав швайцарові менше на чай, щоб виробити собі байдужість до піній прислуги. Я писав, Поганенькі вірші, і читав рецензії про них з посмішкою. Вірші, вірші вилаяні критикою, які здавались мені до того все ж таки нічого собі, після того в моїх очах робились огидними, і мені просто гидко було натикатися на них. Ти знала про мою чулість до критики і панувала надо мною, як сама хотіла. Тебе лестило бути натхненницею молодого, надійного таланту. Ти через це й зійшла зі мною так раптово. Через це так одверто і підкреслено показувала скрізь нашу близькість. Але це лідо вже не божеська, а чисто людська риса. Багато де в чому ти ще не Бог. Ти досить суха, спокійна, аморальна, мудро-жорстока. Але тут ти ще не досягла цілковитого довершення. Коли досягнеш і зрозумієш, ти підеш слідом за мною. Неодмінно підеш, бо тобі стане безумно нудно. Я не осуджую. Я й не кажу, погано це чи добре. Я тільки констатую. Розвиток веде до розуміння, розуміння до нудьги, а нудьга – до знищення самого себе. Ти думаєш, не було нудьги моїм коханню до тебе. Вона давно вже зародилася. І коли ти зробилася мені зрозумілою до найменшої цяточки на твоїм тілі, коли я почав уже передбачати, тоді мені стало цілком... І безповоротно нудно. І тепер кажу тобі. Останнім часом я щоранку, вертаючись додому після ночі, проведеної в тебе, почував до тебе справжню агиду. Нудьга до того вже стомлювала мене, що я мало не злістю думав про тебе, про твою красу і пестощі твої. Я навіть не знав уже, Гарна ти, чи ні, оскільки я знав тебе, але виявити це перед тобою я все ж таки не міг. Я боявся твоїх насмішок, твоїх підозрінь у полові безсилості, бо моя полова сила так тебе захоплювала. Щоранку я давав собі слово поговорити з тобою по щирості, але коли ти приходила до мене, або заводила до себе, коли зі своєю зміястою, одверто жадною посмішкою обіймала мене. Я забував свої обіцяння. Крім того, я мимохідь уявляв собі, як зміниться твоє обличчя, коли я скажу все, що хочу сказати, і як ти насмішкувато, погорливо зарегочеш. І постанова моя переносилась на другий день. Але, розуміється, так без краю тягтися не могло. І от прийшов цілком природній край. Тепер ти бачиш, що в смерті моїй ти не повинна. Ще декілька слів про поличник Костяшкину. Я, правду кажучи, сам виразно не знаю, через що ударив його. Здається за те, що він дуже характерна блощиця. Не знаю, але знаю, що в той момент я почував, що мушу вдарити. А втім, мені вже нудно далі писати. На дворі зовсім розвиднилось, тим краще. Я нікого не злякаю. Коли б я не був богом, який знає, що той світ давно скасовано богами, я б тобі сказав до побачення і навіть до скорого побачення. Але тільки кажу прощай, Лідо. І от ще одне прохання. Родичів і близьких у мене нема, але десь на Кавказі є сестра. Прізвище її по-чоловікові – Петрова. Найди її, коли зможеш, і скажи, що я помер. Після батька мені лишилося 15 тисяч рублів. З них зосталося три. Хай вона їх візьме собі. Документи знайдете в столі. І ще, поруч зі мною в номері живе один старий чоловік з жінкою. Він мене вчора ввечері не знати, за що образив. Коли він не хвора людина, то скажи йому, що він ніяк не спричинився до моєї смерти, а то ще вигадає на себе взяти вину. Мені в останній хвилі мого життя не хочеться думати цього. Цей чоловік і його жінка все ж дали мені декілька приємних хвилин. Можеш сказати їм це? Це було на перший чи на другий день їхнього приїзду. Вони балакали по-хохлацьки, і вона заспівала тоді одну малоруську пісню, яку я колись знав. Мені в той вечір було нестерпно, нудно і важко. Я лежав як труп на канапі. Коли ж я почув їхню м'яку з приємним дзищанням мову, мені стало раптом чудно тепло в грудях. І журно-журно до сліз повстали з пам'яті забуті, завалені сміттям пережитого життя, картини батьківського хутора соняшних пахучих вишневим листом днів, першого кохання мого до сіроокої, соромливої Оксани і багато іншого. Я давно не відчував такої теплоти і солодкої туги, як у той день. Потім я декількі разів пробував викликати ті чуття, але вони більше не з'являлись. Померла людина, дурна сантиментальна, недосвідчена і віруюча в дорогі примари. Це треба признати. Я радив би багатьом своїм колегам признати це, але вони самі признають, коли настане їхній час. Так скажеш старенькому його жінці, скажи. Ну, тепер я можу нарешті з полегшенням зітхнути. Не треба. «Більше жити!» Андрій Халепа Скінчивши листа, Халепа помалу задумливо Поклав аркушики в великий конверт Заліпив його і надписав «Лідії Васильівні, барановій!» Потім заплющив очі І так з витягненими на столі руками Просидів хвилин п'ять Вікна вже дивився Туманний сірий день, погода за ніч попсувалась. У коридорі давно бігали номерні, але сусіди, видно, ще спали. Вони пізно прийшли додому. Розплющивши очі, халепа стомлено, сонно витяг з кишені револьвер. Декілька хвилин дивився на нього, наче забувши про нього. Потім мить поривчасто встав і злякано перейшов до канапи. Руку з револьвером тримав осторонь, не мов боячись, що він вистрілить. Зупинившись біля столу, він сперся об нього другою рукою і знов заплющив очі, почавши глибоко дихати і тут же дивуючись із цього. Серце билося важко, часто, віддаючись у голові, яка відразу сповнила чогось гарячого, густого. Горло схоплювало спазмами, і ноги ледве тримали тіло. «Це нічого, це нічого», – думав він, роблячи надзвичайні зусилля підвести до чола руку з револьвером. «Це необхідні фізіологічні пересмертні явища. Треба тільки відразу і не думати». Але рука не слухалась і тремтіла як шарпнута струна, дрібним, мимовільним тремтінням. На лобі почувалась холодна вогкість поту. Серце то глибоко падало, немов кудись пірнаючи, то здіймалось до самого горла, захоплюючи дихання. По всьому тілі пробігали токи кричущої огиди, від якої хотілося страшно зойкнути і забігти без звісти. «Це нічого, це нічого!» Гарячково, напівбожевільно думав халепа, сілкуючись піднести руку і дивлячись перед себе скляними, застиглими очима. Холодна сталь револьвера торкнулась до виска, часто стукаючи по ньому гострим краєчком дула. «Це нічого, це нічого, тепер курок!» «Так, тепер тільки курок!» Але палець був цілком безсилий, наче звати. І в мить над самим ухом халепи щенився страшний вибух. І він почув, як щось ударило його по виску. Він здивувався, бо почування було таке, немов на голову спало щось дуже важке, товсте і широке, неподібне до кулі, а ніби дерево або... «Двохпудова гиря! Він упав боком на стіл, а столу помалу сунувся лицем униз, на підлогу!» Розділ шостий Халепа гойдливо, ібо безшумно, як пушинка, нісся повітрі. Навкруги була ніжна, блідозеленкувата темрява, яка в глибині закінчувалася кругами яскраво жовтий потім синім, далі темно-фіолетовий. Він був у центрі кругів. Ці круги чи щось інше, ніжно і надзвичайно сумно дзвеніло. Виявляється, є ж таки того світнє життя, думав він, вдивляючись у рівну, ніжну півтіму. Ні страху, ні навіть дивування він не почував. Навпаки, йому було легко, спокійно і приємно, сумно. Він ні про що не думав і якимсь новим знанням знав, що й не треба йому думати. І якось непомітно, блідо-зеленувата пітьма стемніла і перевернулася на синє небо золотими цяточками зірок. Сам він лежав у садку батьківського хутора і, годливо похитуючись, Слухав Оксану. Вона, він не бачачи знав це, стояла біля нього і шепотом поясняла йому, як пройти до неї повід, де вона спала. Для цього треба було поминути якогось пам'ятника, потім когось спитати, ще раз спитати. Її хохлацьке шелестяче шепотіння, змішуючись з ніжним дзвоном, що невідомо звідки брався. Викликало дивно тужне солодке чуття, і раптом щось загрохотіло, не то грім, не то вибух. Халепа здригнувся і розплющив очі, побіля нього, обережно отсуваючись тірця, стояв якийсь чоловік. В хаті було темно, і не можна було розглядіти, хто це. Поруч його стояла жінка, і ще щось виясняла йому повторюючи слова і інтонацію Оксани. Чоловік хитав головою і в сутінках на тлі вікна. Видно було риси профіля зі смішно настобурченим чубом, немов висмикнути з копиці клаптик сіна. Халепа почув, що він знає цих людей і зробив зусилля згадати, але від зусилля чи чого іншого у нього гостро болюче заболіла голова, і в той же час з'явилось почування, що вона йому стала занадто велика, ніби щось налипло на неї, не би шматок глини, яка й робила боляче. Він, несподівано для самого себе, застогнав і підніс руку, щоб скинути з голови глину, але пальці натрапили на щось м'яке, сухе. І Шершаве. У ту ж мить хтось ухопив його за лікоть, і жіночий грудний Оксанин голос по-руськи злякано сказав не можна, не можна, лежіть тихо. Він теж злякався і покірно дозволив покласти свою руку собі на груди. І раптом він згадав усе. Значить, я не вмер, щодним раптовим здригом радости промайнуло в ньому. Жінка щось казала йому. Він не розумів її, але відповів «Так, так». Вона взяла щось зі столу і піднесла йому до вуст. Халепа зрозумів, що треба випити води. Так раз у раз буває, ранені, що приходять до пам'яті, зараз же п'ють воду. Але коли він хотів підвести голову, по виску прийшов страшенний, ріжучий біль і розлився по шиї, по плечах ниючою болючою ломотою. Він знов застогнав і поклав обмотану голову на подушку. Старий, похохлацький, сердито сказав, що й жінці. Халепа догадався, що він лаявся за те, що вона стурбувала його. «Нічого!» Намагаючись посміхнутися у темноті, сказав Халепа. Це так. Коли можна? Лямпу. Старий і жінка його порадились, чи можна виконати його бажання, чи не турбуватиме світло, і постановили, що можна. Але ту котра на столі, із умовою, що запнеться газетою. Лямпу засвітили. Старий щось строго сказав йому. Халепа, косячи на нього ліве око, знов навмання відповів. Так, так. Жінка засміялась і, злегка відпихнувши старого, сіла біля халепи так, що йому можна було бачити її, і сказала «Ви, будь ласка, не звертайте на тата уваги. Лежіть спокійно. Зараз прийде лікар». «Тата», подумав халепа, «Значить, вона не жінка його, і йому через щось приємно було це взнати. Він хотів спитати, через що вона тут, у його хаті, але вона не дала йому говорити. А балакать вам заборонено. Лікар сказав, щоб ви ні пари з уст не випускали. Та йди ж в аптеку, тату. Старий захапався, в руках у нього був папірчик, мабуть, рецепт. Він ще раз вичитав адресу аптеки, надів шапку і подриботів. Дочка зараз же, щоб попередити питання халепи, що вона й сама сказала йому, почала поясняти все, що на її думку могло його цікавити. Насамперед, він дуже налякав її і батька своїм вистрілом. Це було сказано м'яко, жартівливо, як про щось потішне. Вони перші кинулись до нього в кімнату. Двері були середини замкнені і мусили ламати їх. На це пішло півгодини. Тим часом догадались покликати лікаря. Він халепа. Може не турбуватись. Небезпеки нема. Куля щасливо сковзнула по черепу і, злегка зачепивши кістку, вийшла. На стелі, за перегородкою над ліжком. Є від неї слід. Коли хворий буде шануватися, слухатись лікаря й доглядачів, то через тиждень зможе вже сидіти, а через місяць цілком видужає. Ну от, вона й тато взялись доглядати за ним через те, що... Ну, словом, узялись та й годі. Він разів зо два приходив до пам'яті, але, мабуть, цього не пам'ятає. Правда? Атож. Це видно було. От. Ах, вона й забула одрекомендуватись. Її звуть Олена Андріївна Чупрун, а по батькові якого наймення, якого наймення Андрій Степанович, Сосненко. Вони приїхали сюди до Петербургу, в деяких справах. Його вони знають давно, як поета, і він не повинен сердитись на тата. Тато людина дуже хороша, вона це каже не через те, що дочка. Або так є. Але він має деякі риси характеру і переконання, котрі йому самому і другим дають багато неприємностей. Він, наприклад, до фанатизму любить свій рідний край, Україну, і на цьому ґрунті у нього часто трапляються сутички з людьми. От той інцидент на вулиці. Треба пояснити тільки цим. Тато заклав собі в голову, що всі люди з українськими прізвищами повинні бути українцями, а що в нього халепи – прізвище суто українське. То і вийшло непорозуміння. Тато вигадав собі, що халепа – зрадник свого народу. Словом, не треба ставитись до цього серйозно, бо в противному разі тато рішуче буде переконаний – що він спричинився до нещасного випадку з вистрілом. Ну от, тепер ми знайомі. Ні-ні, не можна балакати, бо я піду звідси. Зеленкувате світло абажура заспокійливо-мирними тінями лягло на її подовгасте обличчя, поблискуючи на кінчиках зубів та в лукавих, злегка пукатих очах. Халепі було страшенно приємно слухати її. Головне, надзвичайно жіноча ста вона вся була. Отця, як її, Олена Андріївна, така вся пестливо хитра, м'яка, затишна, руки, мабуть, у неї добрі, дуже жіночі, моторні, і постать теж дуже жіноча, з похилими, м'яко закругленими плечима повними грудьми та шиєю. Одначе голова боліла нестерпно. В ухах, а надто правому біля рани, почався чудний шум, подібний до того, як сиплеться пісок. Змішуючись з плачучими нотками, він здавався похожим на свист вітру у димарі або на спів загасаючого самовара. У грудях тіснило, Потім стало чогось страшно, тоскно, душно. Він застогнав і загубив притомність. Коли він знову очутився, в хаті було так само напівтемно від затуленого газетою світла. Але тихо. Тиша панувала і у коридорі, і на вулиці. Халепа зрозумів, що була ніч. Стіл від канапи було отсунено, і замість нього... Стояли фотель і стілець. На фотелі напівлежав старий Сосненко, витягши ноги на стілець. Ноги були у нічних пантофлях, і одна висіла на пальцях, і отот -от мала впасти на підлогу. Халепі дуже хотілося пити. В роті було сухо і липко, але шкода було будити старого, який, видно, так солодко куняв. «Треба заснути!» – подумав він, боячись ворушити головою, щоб не викликати болю, який пам'ятався всім тілом, що тепер так спокійно і легко почувало себе. І йому справді пощастило заснути. Другого дня він уже зовсім прийшов до пам'яті. Біль здіймався на найменший рух. Голова була важка, шия нила. Але непритомність більше не повторювалась. Сосненки по черзі зміняли одне одного. І от Олена Андріївна під час свого діжурства обережно сказала Халепі, що вчора приходила одна дама, яка назвала себе Лідією Васильівною. Вона обіцяла прийти сьогодні. Халепа почув при цьому імені таку бурхливу огиду. яка ж його самого здивувала. В цьому почуванню було щось подібне до того стану, в якому він підводив руку до виска, і про який не міг думати без здригування. «Ні, ні», – захвилювався він, морщачи від болю горбатий ніс і колючу голену губу. «Ради Бога, не треба, скажіть, що не можна, що я не хочу, або що там. «На столі був лист у великому конверті. Він є, я сховала. Дати їй, так?» «Так, так. Тільки я хочу ще декількість слів, коли болівець. Але може потім?» «Ні-ні, тепер. Він хотів покінчити з цим негайно, щоб навіть не думати, не торкатися думкою до ліди». Олена Андріївна неохоче подала йому листа. Він розірвав конверт, стараючись не ворушити головою і, кривлячись від болю, поданим Оленою Андріївною олівцем, якось дописав з країв. «Благаю не приходити до мене і дати мені спокій. Тебе все одно не пустять до мене. Можеш глузувати з моєї невдачі, але дай мені спокій». Олена Андріївна запечатала листа і обіцяла віддати його Лідії Васильівні. Баранова дійсно на другий день приходила, але її не пустили, давши тільки листа. Халепа гаряче подякував Олені Андріївні. Вона хитро засміялася і сказала, «Ну, а тепер видужуйте». «Добре, добре», – охоче згодився Халепа. Розділ сьомий. І він почав видужувати. Голова, правда, запухла так, що на праве око він нічогісенько не бачив. Замість ока були дві подушечки, складені докупи. Коли йому хотілося щось добре роздивитися обома очима, то для цього мусів руками розсовувати опухі подушечки, і тоді око могло бачити. Але це була дурниця. Головне, рана справді не погрожувала ніякою небезпекою. Лікар запевняв, що через два тижні засохне, як на собаці. Він теж був хохол. Старий, десь тут у Петербурзі викопав його. Кацапа, він розуміється, не міг покликати. Це вже чорта з два. А потім цей дивний стан. Здається, Ніби лежиш на спині, десь у теплім ставку, без найменшого руху, заплющивши очі і злившись, немоводна скраплин з, з водяною теплопестливою масою. Крізь півдрімоту чути цвірінькання ластівок, що прожогом пролітають над головою. З села долітає віддалений гавкіт собак, у жовтій тьмі заплющених очей якісь цяточки. Котрі то спускаються, то зіймаються. Вік би лежав так. Приємно було почувати свою безпорадність, слабосилість. Приємно було часом повередувати. Але халепа рідко вередував. Він переважно мовчав, вдячно і слабо посміхаючись, одним моком і зморшками схудлого носа. З тим, що сосненки через щось панькались із ним. Він примирився після балачок з ними. Андрій Степанович на його несміле прохання перевезти його десь у лікарню або найняти доглядачку. Так сердито і категорично сказав «ні», що халепа аж злякався. «Але ж, з якої речі вам турбота така?» Спробував він усе ж таки настуювати. «Ні», – ще раз відповів старий. І на тому стало. А Олена Андріївна м'яко пояснила халепі, що турботи ніякої немає. Коли татові або їй треба кудись піти, то вони жидуть собі без усякого клопоту. Яка ж тут турбота? Подати часом води чи помогти з'їсти бульйону? Тоді ж таки було розв'язано і ще одне непорозуміння. Олена Андріївна? Весь час сердилась на батька за те, що той, незважаючи на мале знайомство халепи з їхньою мовою, все ж таки балакав з хворим тільки по-українськи. Халепа, звичайно, кивав головою, дуже часто казав «так-так», коли цього не міг би сказати, якби все розумів, і це мусило стомлювати його. Але старого то не обходило ні трішки з пошани до хворого він не сперечався, але не уступав ні на йоту. Халепі ж було ніяково, що через нього вони сваряться, і нарешті він поклав собі покінчити з цим. Він попрохав Андрія Степановича балакати з ним тільки по-хохлацьки, чи то пак по малоросійськи. Він, правда, не все розуміє, але напевне згадає, і тоді. «Ніяких непорозумінь не буде. Крім того, йому самому приємно, їй Богу, чути малоросійську чи то пак українську мову. Батько ж його майже не вміє говорити по-руськи. Треба було в цю хвилину подивитись на старого. Він не просіяв, ні, та й не торжествував. Він тільки з таким лицем озирнувся до дочки». Так строго, з натиском урочисто і мовчки дивився на неї, що цього було досить. Між іншим, під час цієї балачки халепі дещо кинулося в очі, а саме, що в відносинах батька з дочкою було не все гаразд, якраз на цьому пункті. Почувалося щось там своє, важке, сховане. Це було помітно і по посмішці Олени Андріївни, чи то ніяковій, чи силуваній, і по занадто урочистому, мовчазно-строгому вигляді батька. Але це халепи не торкалося. Господи, у кожного ж є щось своє важне, що він ховає. Головне, тепер не було більше ніякогости старим, яка справді стомлювала. Хай балака собі як хоче. Все одно халепа, сказаного по-руськи, більшу половину не розумів та й не хотів розуміти. Він потай раював своєї слабкосилості, спокірної, безвольної втоми, спокою, що точився теплими хвилями по всьому тілі. А мова цих чудних людей, що з життя чогось опинилися біля нього, дійсно була йому мила своїми шарудливими, дзюркотливими звуками. Йому весь час пригадувалась Оксана, її злякане ніжне шепотіння «Ой, пане, чу!». В кімнаті починало пахнути нагрітими сонцем коноплями, де вечором він ловив Оксану, коли вона йшла ставка, несучи на коромислі дві купи мокрої білизни. Згадувався мовчазний, лагідно задумливий і вічно заклопотаний батько. Чоботях і знагаєм рука, яким він радісно тьобав навіть свиней, що забиралися в сіни, і від цього слабкість ставала ще солодшою, теплішою. Часто він так і засипав, почуваючи себе хлопчиком, що наганявся за день, і якого добра любляча рука вклала спадки. Розділ восьмий. Так минуло біля тижня. Дійсно, як обіцяв лікар, Халепа вже міг сидіти і обережно ворушити шиєю. Правда, більше був, опух також майже не стух, але це вже було зовсім не те, що перші дні. Тепер старий, поводився з ним вільніше, немов признавши, що церемонитись більше нема чого. Насамперед він ясно і виразно своїм строгим виглядом Заявив Халепі, що все ж таки має його за ренегата, щоб не було непорозумінь і фальшивих гадок. Він вважав за свій обов'язок висловити свою думку одверто. На це Халепа змішано ніяково, почуваючи чудний сором і образу, відповів, що хоча не визнає за собою свідомої вини, але бере на увагу цю думку про нього і навіть дякує за одвертість. Олена Андріївна, що була при цій балачці, навіть не посміхнулась, не вважаючи на деякий комізм цієї занадто поважної і вічливої розмови. А втім, вона останніми днями була весь час трохи чудна, непривично мовчазна, скупчена якась, напружена. Вона кудись часто ходила і щоразу повернувшись, вела з батьком палки суперечки про щось. І після таких суперечок мовчала або посміхалась Загадковим, упертим, неуступчивим посміхом А старий, у свою чергу, надовго зникав із дому Халепа догадувався, що тут малося кохання Олена кохала когось і ради цього приїхала до Петербургу Дома, там, на півдні, вийшла з чоловіком драма Олена покинула його і приїхала до коханця, батько ж, дбаючи про святі підстави родини, як людина впертої на стирної вдачі, постановив будь-що будь-зупинити дочку на її згубнім шляху і повернути на стежку чесноти. Олена, розуміється, усіма силами впиралася і слі потяглася до своєї солодкої загибелі, і от несподівано. Все вияснилось. Раз уранці Старий і Олена Андріївна посварились гостріше, ніж раз у раз. Сварились вони в себе. І халепі чутно було, як Олена Андріївна з обуренням кричала «Ні, ні, ні». А Старий уперто, неголосно, стримуючи, мабуть, себе, бубонів щось своє. Нарешті вона голосно викрикнула якесь останнє слово і, дуже грюкнувши дверима, вийшла. Після цього Андрій Степанович довго ходив у себе по хаті, важко і помірно ступаючи. Через деякий час він прийшов до халепи. Вигляд у нього був пригнічений. Заклавши руки за спину, він, не кажучи ні слова, почав ходити з кутка в куток, похиливши голову з висмикнутим наперед чубом і вперто думаючи «Так, так». Іноді сумно, безпомічно промовляв він. Потім сів у фотель біля халепи і мовчки якийсь час дивився на нього журним, теплим поглядом. Тепер халепа бачив, що лице старому чудно змінилося, стало м'якіше, без того настирно-жорстокого виразу, що за всіх дилюдяніше, навіть сірі з різко-чорними чоловічками очі не здавались колючими. Подивившись на халепу, він привітно, майже ніжно похляскав його рукою по коліні і, зітхнувши не то з докором, не то з півчуттям, сказав «Ех, хлопче, хлопче!» і, підвівшись, знов заходив провіщись думаючи. Халепі чогось стало жаль старого, бозна чого, чи того, що в хаті було жовто від яркого світла з улиці, чи так, за те, що старий здавався несправедливо ображеним. Так, «Та так. І знову він сію проти Халепи. Здавалось, він хотів, дивлячись на замотану голову хворого, отягнути себе від своїх думок, так уважно й тужно дивився він на цю голову. Е, хлопче, хлопче, повторив він, похитавши головою, і раптом серйозно, тихо, зовсім іншим, майже строгим, хоч і лагідним тоном, спитав: Навіщо ви це? і показав очима на рану. Халепа, не сподіваючись цього, Зніяковів і почервонів, почуваючи, як лице запащило вогнем. Він зрозумів, про що питав старий, але невідомо для чого спитав, силовано посміхаючись. «Що, навіщо?» «Так оце, дурість оця!» «Ех ви!» Халепа захвилювався. Звичайно, варто було б філософськи поставитись до думки людей, які нічого про нього не знають, але становище було виїмкове. А чому ви думаєте, що дурість? спитав він, сам почуваючи, що балакає як хлопчик, який утік до Америки і якого піймано на ближчій станції. Взагалі, як це нечудно, старий викликав у нього до себе чуття мимовільної пошани, невідомо завіщо. Пошани, незрозумілої рідності, теплоти і трошки страху. Мабуть, це було від того хоробливого стану, коли найсильніший дорослий чоловік почуває себе хлопчиком перед тими, хто доглядає за ним. Андрій Степанович мовчки, старечим, всезнаючим рухом похитав головою. Старі люди люблять у відповідь на наймудріші, трудно розв'язувані питання мовчки похитувати головою з таким виразом, Буцім то вони вже давно все розв'язали, в цьому є певна крихта мудрости. За той час, що похитують головами, вони придумують відповідь, яка повинна виправдати похитування. Та тому, що смерть взагалі дурість і гидота. Ну, коли нас силують до неї, це, ну, це свідчить тільки про нашу безсилість. Коли ж ми заподіваємо її самі собі з доброї волі, тоді в цьому нічого ні розумного, ні гарного немає. Розумієте? Ні, халепа не все розумів. Коли б по-руськи? Ну, добре. Я вам по-руськи скажу Вибачливо зітхнув старий І з неможливим акцентом Повторив усе по-руськи Формально чоловік сьогодні Не був подібний до себе Так, але я не згоджуюсь Що смерть взагалі дурість Уперто відповів Халепа В душі цілком погоджуючись із старим Погоджуючись не розумом А тим чуттям огиди з яким йому згадувався момент вистрілу. Бувають хвилини, коли, коли життя є дурість, і взагалі життя є більша дурість і безглуздя, ніж смерть. Він усе посміхався силованим усміхом, намагаючись тримати розмову на півжарті, але Андрій Степанович мав, видно, нахил до цілковитої серйозності. «Бувають хвилини!» – посміхнувся він. Які то такі хвилини, що то за хвилини такі, легкодухість і вже. Ах, вона мене не любить, і зараз жилюсь себе кулаю по голові. Хоча Халепа знав, несвідомо знав, що старий, та й усі повинні іменно так думати про його намір померти. одначе ці слова трохи не відкинули його на канапі. Не звертаючи уваги на біль, він швидко підвівся, повернувся до Сосненка і гаряче скрикнув. Нічого подібного, зовсім не через те, що любить чи не любить. Дурниця, сам знаю, що це не варто того, щоб, а взагалі жити соромно і нудно, коли, коли живеш тільки через те, що інстинкт гидко. Нудно так жити, а всі так живуть, думають, що розумно роблять самостійно, що неправда, тільки дурять себе мільярди простих людей тим, що, буцім, заслуговують цим життям якесь інше життя на небі, а тисячі розумних всякими іншими хитрими штуками, світовими цілями, красою, прогресом, дурниця. Самообман. Просто нема сил проти інстинкту. Старий мовчки заклопотано взяв його за плечі і поклав на подушку. Халепа слухняно ліг і, сердито кліпаючи одним оком, замовк. У виску гострим ріжучим болем стукала кров. Годі, сказав Андрій Степанович, лежіть тихо. Він підвівся. І знову заходив по кімнати, забувши й про розмову і про халепу на стіні перегородки, що поділяла спальню від усієї кімнати, горіла простокутна смуга сонячного світла, і, мимо волі, від цієї смуги в душі вставали невиразні, тужно хвилюючі образи літа, розпечених сонцем широких плит тротуару, чітких чорних тіней, запорошеного листу. І хотілося жити, жити за всяку ціну, ходити по цих розпечених плитах, дихати за повітрям, набити повен рот пороху, задихатися від нього, але жити, жити. «Так, так», – видихнув старий сумно, і знову сів насупроти халепи. Подивившись на нього тільки хвиль неуважними очима, він несподівано по-руській сказав: Ніколи не родіть дітей. Не треба, чуєте? Було похоже, ніби він знав, що халепа потай намірявся це зробити. Через що? здивовано бувкнув той. Через те що коли ви розумні, то діти ваші неодмінно будуть дурні. Це вже закон, що діти розумних і ідейних людей – і паршивці. Коли ви прожили життя в якійсь ідеї, все віддали за неї. Ваші діти неодмінно заплюють її. Коли ви були бідні і страшенними зусиллями добилися багатства – Діти без усякого зусилля будуть марнотратити його. Дітям розумієте, надокучаєте, що вони з малих літ бачать. І через те за всіх повстають проти батьків. Так, так, це психофізичний закон. Коли батьки релігійні, діти будуть запальними атеїстами. Коли батьки атеїсти, діти потай молитимуться Богові. Носитимуть хрестики і таке інше. Тут прокляття якесь, запевняю вас, і нічого з цим не вдієш. У мене трійко, живий, можна сказати, приклад. Мене двічі було засилано в ністоль отдальонне є за українську ідею. Моя покійниця жінка поділяла мої переконання і мої е, чуття чи що, до рідного краю, згоді жили, тепер рідко це. Коли родина батьків у згоді, діти, розуміється, мусять гризтися. Але не в цім приклад, здається, чого краще. Батько й мати все життя віддали ідеї, діти з пелюшок виховувались у цій ідеї, та й не мажу ні нічого реакційного. Консервативного, що реакційного бажання відродити душу 35 мільйонного народу? Що? Що поганого в тому, що ми хочемо, щоб народ, який дав нам життя, не обижали, ну, словом, найпоступовіше, чого більше? Коли ти молодий, то чого тобі більше? Ні, це їх не захоплює, це не нове. Це вони з пелюшок бачили. Так, так. Ми цінимо те, що самі своїми зусиллями здобули. От син, наприклад. От сидить він тепер у Петропавловці, в останніх градусах сухот. Дістав я сповіщення від начальства, щоб приїхав узять його, бо він їм більше не потрібний. Через те милостиво увільняють його». «За недоказаностю обвинення?» «Так, а завіщо спитати кріпость, сухоти?» «І тому подібне, розуміється, завіщо?» «За свій народ? За свою душу? За свою гордість?» «Ні, за чуже!» «Ви, каже тату, вузько судите?» Вузько бажаєте, треба соціяльно, а тоді вже національно. Ти ж не розумієш простої речі. Ми про душу піклуємось, а ти про тіло, горожанські права, заробітня платня, робочий день все це чудесно. Але ж не єдиним хлібом чоловік жив, буває, га? А душа жде. Та душа ж народня гине. І яка душа? Ви, каже тату, судите як ідеаліст. Національність – це є надстройка. Головне – матеріальні відносини людей. Говорить це. А сам? А сам же як поводиться? Не ідеаліст. А сухотиш за що? Велетень же був. Справжній велетень. А тепер? Ну от, і міркуйте собі. Женився також. Здавалося б, у нашій родині вже не повинно бути чужих. Ні, взяв Руську. Українки, каже, або єпархіялки, дурепи або націоналістки. Не товариші, а через рік розійшовся з своєю товаришкою. Сина мати взяла і, розуміється, не наш уже він. Кацап. Старий зітхнув і мовчки похитав головою, дивлячись під ноги собі. Тепер от дочка. Кажуть, жінки ніби консервативні. Вони краще заховують заповіти батьків. Ой, не знаю. Щось у мене цього не помітно. Дві дочки у мене. Одна ще дівує. Сирий матеріал. Жде, що з неї зроблять. Трапиться чоловік-українець, буде українкою, руський-руською, поляк-полькою. Віск. Друга-отця. Чоловік у неї з породи так званих у нас малоросів. Знаєте, що таке малорос? Ні? Паршивець, просто кажучи. Ні те, ні се. Він бачите собі з походження українець. З виховання руський, з переконань неуку всьому, що торкається рідного народу, по вдачі боягуз, себелюб, раб. Оце малороз. Халепа почув, що червоніє, але лежав непорушно і спокійно дивився одним своїм оком на старого, що почав уже хвилюватись, лежав і вдавав, що його не може торкатись ця характеристика. Ну й Олени. Також знайшовся малороз. Не хотів я давати своєї згоди на цей шлюб. Не хотів. Скотоложство. Так, скотоложство, жениться чи вийти заміж за людину іншої нації? Це скотоложство. Воно до пуття не доводить, не доводить, ні. Він сильно, сердитим переконанням, покрутив головою. «Це факт, і він справджується на нас, і ще більше справдиться, в одного вже крах, буде й в другої, не врятується». «Ні-ні, не врятуєшся, дурепо, не врятуєшся». Урочисто паршивець давав обіцяння, що стане українцем, і вона за нього слово дала, що не матиме дітей, поки родина не стане чисто українською. Наплювала на свої слова. Тепер от приїхала сюди операцію робити, щоб дітей мати. Сама природа втрутилась і не дає їм дітей. Так от до науки кинулись. По професорах ганяє, гроші кидає. А що з тих дітей буде? Кому вони потрібні? «Про це вони, професорів, не питають!» «Добре, добре, побачимо!» «Ви, от кажете, інстинкт і ображаєтесь, що по інстинкту живете!» «І це добре! Добре, що чоловік свій закон хоче встановити!» «Гордість є! А ці, який у них закон!» Самиця в ній гарчить! От тобі увесь закон!» Хочу дитину, і хоч ти лусний, а дай хоч негритиня, аби інстинкт було задоволено. Розум, ідея, громадськість, ах, чорту все. Оце образливо, так, оце гідосно. Та ще побалакайте ви з нею, як розумно, ідеально обставляє скотячий потяг». Так що ж, каже, скажете не мати мені дітей? А вже ж, кажу, краще не мати дітей, аніж мати їх так. Краще розійтись незаконних мати та синів своєї нації, а не зрадників або байдужих до її скорбот. Як? Благородно обурюється. Та ви проповідуєте розпусту, не моральність. Бач, куди хилить. А не неморальність, не скотоложство. Мати ж з чоловіком, що сміється з найсвятішого твого. Ні, це не розпуста. То чоловік же твій дурепоти, ти. ти сліпа. Чоловік твій паршивець. Філістер, боягуз. Всі його інтереси у випивці. У двадцятому числі та в раболіпстві перед начальством. Та це ж звичайнісінький чинуша, дурепоти нещасна. Та він сміється з тих людей, що хоча чогось іншого, ніж він. Самовдоволений червяк, грубий, червоний, ледачий. тху Він зовсім загубив рівновагу. Туги його, журної філософської задуми, які не було, коли б йому тепер попався о той бідний чоловік дочки, він, напевне, плюнув би в нього з тою люттю, з якою плюнув у халепу. Він схопився, очпурнув обік стілець і, закинувши руки за спину, швидко піднесенню заходив по хаті. Але ж ні, голубонько, раптом зупиняючись перед халепою і рішуче погроджуючи йому пальцем. Заговорив він знову, «Цього не буде, вибачайте. Поки є сила, я не допущу кацапщину в свою сім'ю. Це вже вибачайте, побачимо ще, чи я візьме. Ти мене не жалієш, і я ж тебе не пожалію. Роби операцію, роби, побачимо». Він балакав уже похохлацьки, очевидно справді, думаючи, що перед ним лежить його зрадлива дочка. Халепа від усього цього почував себе зовсім погано. Якийсь неспокійний дідок. Він дійсно здатний був на все. Старий же знов забігав, суворо, з непохитним виразом нахмурившись. Обвислід двома торбинками щоки його, здавалося, Теж думали та міркували, як найкраще зломити дочку. Жовта смуга на перегородці почала довшати і червоніти. Надходив вечір. Тінь старого раз по раз пересікала смугу. Причому чубодин розтирчав в один бік, а другий – у другий. І несподівано Сосненко зупинився перед канапою. А ви. З хитаючи головою, сказав він, вам не сором? Ні, не сором. Халепа здивувався, от уже хто найменше винний у цій історії, так це він. Завіщо? спитав він, усе ж таки не знати чого червоніючий. Завіщо? Не розумієте? А це що таке? Дуже простяг він руку і мало не торкнувся пальцем до замотаної голови. Це що, життя безглуздя? зілісно зневагою скорчив він зниділу, дурну гримасу, тим перекривляючи халепу. Життя є безглуздя, безглуздя. вмить грізно випростався він, немов одразу щось рішивши. Халепі почала боліти голова і занила шия. Старий уже занадто позволяв собі. Так, без глуздя, неохоче і насмішкувато кинувся він. Так, скрикнув Сосненко і, зірвавши з місця, побіг до себе. Двері поміж їхніми кімнатами для зручності були одімкнені, і ходити з однієї в другу можна було вільно. Не виходячи в коридор, через хвилину він вернувся з револьвером халепи, вираз його очей, звислих усів, блідого носа, настовбурченого чуба. Був найрішучіший. У такому разі маєте, простягаючи халепі Бравнінг, категорично з вимогою сказав він. Стріляйтеся зараз же, стріляйтесь! «Ні-ні, беріть! Стріляйтеся!» Сказився старий. Він, здавалось, готовий був сам пристрілити його. Але револьвера не взяв. Гидко було дивитись на нього, не то що в руки взяти. «Ага!» – злорадно всміхнувся старий. «Не хочеться? А чому ж так? Коли без глуздя, то навіщо ж свідомо тягнуть його?» «Сором, добродію! Так-так, от я вам прямо скажу! Сором! Вам хто дав життя? Хто? Нарід ваш! Хто дав засоби до життя? Хутір? Гроші? Нарід! Хто талантом вас наділив? Нарід! А ви що йому натомість того дали? Чим віддячили?» Тим, що кинули його, забули, перейшли до чужих, до тих, хто обижає його. Так, так, я вас питаю. А що ви зробили з тими дарами, які вам було дано? На що пішли гроші, хутір, талант? Ви, як крабледачий, підло, розпутно протринькали їх. І зрештою найбільший дар життя запоганили і хотіли викинуть. Сором, вам кажу, чуєте? Сором. Халепа ніколи за своє життя не бачив такого піднесення і такої жаги, як тепер у старого. Він весь пожовк, губи вкрились синяво-сірою паддю, очі зробили шпичастими, закруглились як от жаху, рука з револьвером весь час грізно то здіймалась, то спадала, немов щоразу наміряючись вистрілити. Халепа сам того не помічаючи, підвівся і сів, не одводячи враженого, зляканого ока Сосненка. Він теж був блідий і весь час намагався щось сказати, та не встигав. «Позвольте!» Нарешті пощастило йому вимовити, але старий не дозволив. Ні, не дозвольте, закричав він, не дозвольте, а помилуйте, повинні викричати. Так, так, помилуйте і закричите, всі ви, що продали свій нарід, всі закричите, надійде час і всіх вас на рід потягне до відповіді. Так, так, зрадники, народопродавці, потягне. Не вас так дітей ваших, так оноків ваших. Кромститься, не вдасться вам убити голос крові. Ні, не вдасться, заговорить він. Примусить таки вас самих себе спитати, чи їх батьків. «Чиї ми діти? Примусить! Малоросиви! Паршивці! Безбаченки!» Халепа почував, як його теж обхоплює піднесення, змішане не то жахом, не то з люттю. В висках боляче стукало, щоки палали, хотілося крикнути щось. Теж дике і несамовите, яке він мав право, цей старий, лізти до нього в душу, кричати і лаятись тут. Але замість того, щоб крикнути, він надиво собі тихо і, ніби навіть винувато, сказав Вибачте, Андрію Степановичу, але я думаю, що ви не маєте рації. Андрій Степанович, здається, не чув. Він витяг лівою рукою хустку. І почав ретельно витирати лоба, хоча ніякого поту на лиці не було помітно. Рука виразно і конвульсійно здригувалась, наче її хто шарпав донизу. Очі блукали на всі боки, нічого не бачачи. Халепа, одначе, говорив далі, все дужче хвилюючись. Він не міг так залишити слова Сосненка. «Ви даремно обвинувачуєте мене!» І взагалі нас і так себе захвалюєте. Коли є якась вина, то, то цілком несвідома, ненавмисна. Щодо мене, наприклад, то я абсолютно ніколи не думав про це. І взагалі, тим паче, що малоросий руський, власне, не один нарід, тільки... що? Вумить скажено закричав старий, прожогом ступивши до халепи, немов наміряючись схопити його за горло і примусити замовкнуть. І зараз же, наче злякавшись за себе, круто одвернувся і майже вибіг до своєї кімнати, щільно зачинивши за собою двері. Халепа вражено і непорозуміло дивився йому вслід. «Що ж такого він сказав?» Цьому чудному чоловікові стало надзвичайно тихо, але в ухах ще звенів різкий, високий звук «О!». Халепа почув у тому і ліг, весь час прислухаючись до сусідньої хати. Там не чути було ні шороха, чи не трапило з чого старим диваком від хвилювання. «Ні, подумати, який дивний і лютий дід!» Але, їй Богу, ще чого доброго зумлів там. Андрію Степановичу! Голосно покликав халепа, знов підводячись. Варто було б побалакати з ним, порозумітися, вияснити. Якого біса справді? До чого тут народопродавство якесь? Та й взагалі. Андрію Степановичу! Двері очинились. Старий, мабуть, стояв тут же. За ними він уже мав свій звичайний роблено суворий і поважний вигляд, але блідість усе ж таки лишилася, і губи були сині, з білою ниточкою смаги в куточках. Він нехапливо підійшов до канапи, спокійно, як ні в чим, сів у свій фотель і не мов беручися знов до мирно перерваної розмови, почав «Ви, голубе!» Не ображайтеся на мене. Я старий дурень, досі не навчився. Ну от. Я навпаки. А ви не перебивайте і не щадіть. Заслужив старий дурень, і так і треба. Хай просить вибачення, але не за слова, не за думки. Прошу вибачення. Раптом стріпнувся він сердито. «За тон і за нестриманість! Та й то не варто би, бо ви ж зрозумієте самі! От уявіть собі і зрозумієте! Я вам дам такий приклад! Він уже видко забув, що рішив бути стриманим, знову живився, напружився, в руці в нього так само був забутий револьвер! От уявіть собі, що ви чи хто-небудь там!» Затягли сюди в Росію китайця чи індуса якогось. Так, затягли, та й заходились годувати його добірними руськими щами, кислою капустою, житнім хлібом, свининою, бараниною, поросям під хріном і тому подібним. Як ви гадаєте, чи добре було б китайцеві від цих непоганих собі страв, га? Добре. Не знаю, нерішуче напіпосміхаючись, промимрив халепа. Не знаю. Тут знати нема чого. Китаєць би від такої їжі. Ви не крутіть не знаю. Ясна річ, що, звикнувши з давніх давен до рису чи до своїх там яких небудь черв'ячків, він не буде поправлятись од щей. не знаю. Так само, як руський від рису їхнього. Та не в тому річ, а в тому, що як то було б слухати, коли б вихопились дурні, що почали б настоювати, щоб китаєць годувався такий щами та поросям. Китаєць молить, благає, ради Бога, люди добрі, дайте мені мого китайського простого рису, моє рідне мені корисніше». А дурні запихають його поросям, та ще й дивуються, такий самий, мовляв, чоловік, як і ми, а поросятини не хоче. Упирається поганець, вередує, хоче нас образити. Так нагодувати ж його собачу душу поросятиною, та й кашею, та й з хрином, та й з сметаною. Ви уявляєте собі, як людині. Котра знає, в чому тут річ, мило дивитися на добродійство дурнів. Уявляєте? А уявляєте, як мило було б цій людині слухати, що за дурнями чи за поганцями, яким корисно звести світ у китайця, дивуються і розумні люди? А можна бути спокійним, дивлячись, як карають чоловіка, та ще вдають, що роблять добродійство. А? Ну, так от такий самий китаєць, є й ваш рідний український нарід добродію. От що? Він нидіє, хиріє от ще й. Розумні люди за дурнями та за поганцями стоять, дивляться на це і дивуються. А диви, Який чудний китаєць. Чому йому не подобаються? Щі? та порося з кашею. Такий же ніби чоловік, як і ми, і голова, і руки, і ноги. Все таке саме, як і в нас. А поросятини не хоче. Та ж порося з хріном або в сметані. Куди краще за його нещасний той рис. Очевидно, зуперто хіріє каналіє. Но можна спокійно слухати, коли сто... Двісті тисячу раз чуєш, що ти такий самий руський, як і всі руські, і що порося з кашею краще твого рису, а надто коли ти кожне мускуло, кожною зниділою клітиною своєї істоти бажаєш рису, тільки рису, свого нещасного, непоживного, негарного, смішного рису, а? «Як ви до цього ставитесь?» «Такі самі руські!» «Та чи ж ви знаєте, що про це кажуть самі руські, але тільки знаючі і розумні руські, га?» «Опінію Російської академії наук щодо цього питання, знаєте?» «Халепа ніякої опінії, розуміється, не знав, та й не цікавився нею ніколи». «Ні, не знаю». Звичайно, не знаєте. Де ж вам знати? А от опінію неуків, дурнів, обивателів і поганців ви знаєте. Зручна опінія для всякого перевертня. Чого там, такі самі руські, хай здихають віщей. А мову цих, таких самих руських, ви знаєте настільки щоб мати право повторяти цю обивательську опінію. Це паскудство, а? Чого ж паскудство? А історію свого народу ви знаєте? А різницю між становищем його тепер, в епоху щей, і становищем в епоху свого рису, ви знаєте? Халепа боявся відповідати. Старий вже тягнувся до нього всім обличчям. І знову вступав у піднесення Так як же ви, неук, отступник, перевертень Як ви смієте ще підштовхувати свій нарід до занапащення І казати, що ви добро йому робите Як вам не сором, як вам не боляче за себе, га? А гордість у вас є, хто ви такий? Ви це знаєте? Відомо вам, хто був ваш предок? «Напевне, ні. По морді бачу. Так знайте ж ви, перевертень. Халепа є старе українське ім'я. Ваш рід має свій корінь від старого козацького роду Халеп, який згадується в списках козацької старшини за часів гетьмана Дорошенка. Чули?» Перше чую». Щирим здивуванням скрикнув Халепа. Звідки ви знаєте? Звідки? Знаю вже. Зацікавився. Давно вже цікавився. А ну, даймо, мовляв, дізнаюсь я, хто це такий отой поет, що служить сильній культурі, а свою зневажає. Та й довідався. Славних прадідів правнук поганий. Як казав колись про таких правнуків наш Шевченко. А як же? Давно вже вами цікавлюсь. Маю ще деяких знайомих з ваших околиць. Вони теж помогли узнати, хто такий цей руський поет Андрій Халепа. Один із багатьох. Дивна річ. Халепу надзвичайно вразило і схвилювало це відкриття, яке саме по собі нічого особливого не значило. Ну, предки були козаками. «Що ж тут надзвичайного? Треба ж їм було чимсь бути!» «Дуже дивно!» – пробурмотів він, все більш та більш дивуючись і хвилюючись. Він раптом невиразно з незрозумілим страхом почув, що справді за щось винен і що ця велика, соромна, ганебна. «Що за нісенітниця? А втім, може бути!» Сказав він іншим уже тоном, тільки ж я ненавмисне не знав цього. А взагалі, це таке питання? Ви не сертесь. Розуміється, я мало знаю, але скільки я чув, і сам думав. Правда, мені мало доводилось цікавитись. Він бачив, що старий підозріло, і насторожено не рухався, немов наміряючись вибухнути. Але це його не спинило. Хай собі. І крім того, от ви дорікаєте мені, що я відступився від от свого народу, продав його і так далі. Я взагалі чужий до всяких таких питань, політики і тому подібного. Але все ж таки мене зачепило. Мені обідно. Так, мені обідно. Коли я й відступив то зовсім без участі своєї волі і свідомості. Я дійсно не знаю ні мови своєї, ні історії. Але, очевидно, питання це не таке вже просте, коли отступають люди свідомі цьому відношенню, які знають і мову, і історію. От, наприклад, ваші діти. Ви самі казали, що Халепа сам не розумів, навіщо він усе це казав. Навіщо була ця брутальність, яку він бачив сам раніше ще, ніж були сказані слова? І головне, що зовсім менше хотіло сказати, зовсім не так. Він зупинився тільки від того, що Сосненко підвівся і помалу простягнув ліву руку. Вигляду старого був надзвичайно спокійний. Годі, тихо і немов заспокоююче, промовив він. «Негарно з вашого боку, а про дітей моїх ви занадто мало знаєте, щоб... щоб...» Він чудно, вічливо уклонився і якось боком поспішно пішов до себе. Халепу з ніг до голови стиснув болячий, гострий, пекучий сором. Йому зробилось так боляче, так образливо за старого, так жаль... За цей тихий вічливий уклін і тихість болю, який він так брутально зробив йому, щоб не було сил сидіти. Він підвівся, закусив губи, знову сів, ледве стримуючи стогін сорому і весь усередині себе корчачись. Особливо гидко, що так нешляхетно, невеликодушно скористувався тайною чоловіка, котру той йому довірив у хвилину страждання. Чорт батька зна що! Він знов підвівся і пішов у кімнату сосненків. Від власних кроків боляче штовхало в рану, і через те він згорбився і намагався ступати на шпиньках надто правою ногою. Здавалось, ніби він підкрадається з ножем у руці. Очинивши двері, він зразу ж побачив старого, що сидів у кріслі біля столу, і повернув голову, мабуть, ще на його кроки. І як тільки старий переконався, що кроки були халепені, як зараз же схопився і сердито з обуренням закричав. «А це що ж таке? Навіщо ви лазите? Вам що було сказано? Зараз же на місце?» «Андрію Степановичу!» Держачись за двері, благаючи проговорив халепа. Але Андрій Степанович підбіг до нього і, обережно відтягнувши от від дверей, повів до канапи. Поклавши його, він хотів піти собі. Але халепа схопив його за руку і, міцно тримаючи, дивлячись не на старого, а собі на груди, понуро бовкнув. «Простіть!» Андрію Степановичу, ні не простю, уперто шарпнув руку старий. Простіть, їй Богу, простіть, страшенно соромно й боляче. Ні, не простю. Я до вас, як до розумної і чулої людини, а ви, мої слова взяли за образу. Ні, почекайте, коли б я вважав вас за дурня. Або поганця, то хіба б я балакав з вами? Чи став би я вам щось доводити? Мені здавалося, що ви, як людина чула, як поет, повинні почути голос крови, а ви образились. Почув, Андрію Степановичу, даю слово, почув. Ну, це ви тільки через те, що їй Богу почув. І тому ще болячіше, ви не повірите, як мені соромно. Ну, коли почули, то й соромитись нема чого. Тоді інша річ, тоді й прощати нема чого. А вставати все ж таки не треба було. Ну, ляжте краще, спокійніше, зараз пройде. Олена перев'яже вас, ну, от так. Старий обережно визволив свою руку, зручніше мостив халепу, і тільки зібрався щось сказати, як у хату швидко війшла Олена Андріївна. У кімнаті саме горіли останні темно-червоні промені сонця, і від того все обличчя Олени Андріївни, що підбігла до канапи, здавалось палаючим від сорому чи радості, але виявилось, що вона вся палала не тільки радістю, а й щастя, яке так і лилось з її очей, сміху, рухів, голосу. Що сталося? Нічого зрозуміти не можна було. Вона молола якусь нісенітницю, за кожним словом обнімала старого, незважаючи на його сердитий і насторожений протест. реготалася, цілувала. Ах, що значила для неї, чия б то не була настороженість? Вона, мабуть, і не помічала нічого. І халепі сказала щось привітне і привично співчутливе, спитала про здоров'я, але це було сказано без участі свідомості, зайнятої чимсь іншим. Вона скинула пальто, шапочку, шпурнула їх до себе в кімнату, причепурила волосся перед зеркалом, подивилася вікно на малинове небо з лохматою синьою хмарою. І сіла тут же на стілець, стомлено щасливо, витягши ноги в черевичках з великими бантами. Андрій Степанович і Халепа мовчали. В Халепі не видно було Олени, а старий Скоса уважно і підозріло весь час стежив за нею. Жжжжж, умить пустотливо зазумила вона і, схопившись з місця, підбігла до батька. Він сердито оттулився в бік, але вона силою піймала його голову і почала цілувати волосся, чоло, щоки, що одвертались од неї, і тихенько, сміхотливо сміялась. Старий сердився, навіть лаявся, штовхав її, але вона тільки тихенько щасливо реготалась і вмить, покинувши його, випросталась і, піднісши обидві руки догори, немов для благословення, урочисто промовила. «Тату, завтра я з вами розпрощаюся!» І, пустивши руки, живо, з радісним дивуванням сказала. «Знаєш, хто згодився, ні за що не вгадаєш. Сам Прибильцев, тільки ще від нього, ручиться, сміявся з Гусачевського» і всього тиждень на все. Розумієш? Тим гірше. Підвівшись, хмарно і холодно, бовкнув старий. Олена Андріївна нічого не відповіла, але лице її ні трішки не змінилось. Тобі ж гірше буде, додав старий, ідучи до себе і зупиняючись на мент. А, тату, який ти їй Богу? Весело, але з ноткою нетерпіння, скрикнула Олена Андріївна, і сіла на місце старого, знову витягнувши ноги. Халепі тепер видно було, як надзвичайно блищали її очі, відбиваючи в довгастих пукатих баньках червоняві сутінки кімнати. «Такий, яким завжди був», – отказав старий. «І пам'ятай, запам'ятай собі, що я тобі кажу». «Не допустю, Кацапщини, ти мене не жалієш, не буде й у мене жалю!» Татоню Тоню любий, я ж тобі сказала, що рішуче тебе не боюсь, і краще ти не хвилюй себе!» «То побоїшся, фактів побоїшся, чуєш? Фактів! Годі, тату! Фактів побоїшся, кажу!» «І я тобі їх піднесу!» «Ти хочеш зіпсувати мені настрій?» «Хочу!» «Не вдасться!» «Зіпсуєш, коли піднесеш факти!» «Буде з тебе!» «Гляди, щоб гірше не було!» «Підожди, Олено! Чуєш?» «Підожди, кажу!» «Ні, тату, не можу ждати!» «Ну то глядиш!» І старий рішуче вийшов з кімнати!» Неначе наче пішов за обіцяними фактами. А Олена Андріївна, откинувшись на спинку фотеля і посміхаючись, стала дивитись на червоне вікно, не помічаючи халепи. Ніс, щоки, кругле підборіддя, похитлива нижня губа, брови, кучеречки волосся, чепурна біла блюзка – все оцвічувало малиновим світлом. Страшенний чуда! Раптом з ніжністю, сказала вона, і засміялась, немов згадавши щось втішне. «Він, мабуть, вам розказував про мене?» Звернулась вона до халепи. Халепа на мен завагався і відповів. «Так, дещо». «Ви знаєте, про що ми з ним оце балакали?» «Так, догадуюсь. Про... про операцію?» Значить, знаєте. «Ах, чудак! Ну все одно! Ми з ним тут тільки що посварились!» – неголосно сказав Халепа. «Так!» – весело стріпнулась Олена Андрівна. «Завіщо!» – Халепа коротко, не підносячи голосу, оповів усе. Олена Андрівна слухала його занадто уважно, як людина, що приклала до того всі зусілля. Але на кінець оповідання напруження її зникло, вона серйозно зацікавилась. Халепа ліз зручніше, на лівий бік, щоб краще бачити Олену Андріївну. Чи від хвилювання після розмови зі старим, чи від утоми, чи від того, що перед його очима було це миле, серйозно уважне лице, яке ховало за цією серйозністю глибоке і недосяжне для нього щастя. Халепі було сумно, жаль чогось, хотілося трохи не плакати. «Яка ви хороша!» Раптом несподівано перебив він себе з незрозумілою йому самому ніжністю, тугою і зворушенням, дивлячись на неї. «Олена Андріївна від несподіванки чи чого другого?» Помітно зніяковіла. От тобі і маєш, засміялась вона, силкуючись ховати замішання. Чудний скок. Ну, но, но, далі. Простіть, не сердьсь, я ж це зовсім щиро. Я не сердюсь. Далі. Та це, власне, і все. Тут прийшли ви, і мені чомусь зараз ось у цю хвилину так не то. Сумно, не то. По-дурному я прожив життя, Олено Андріївно. Просто незрозуміло, через що так, навіщо. І нічого нема. От ви поїдете, і в мене нікого не буде. Глупо, страшенно глупо. Андрій Степанович не має рації, нічого я не зраджував, бо нічого не мав. Який же з мене отступник, коли я навіть не підозрівав, що існує якась нація, до якої я належу? Малорос, руський, хіба не все одно? Та й не думав я ніколи про такі речі. Як же я міг зрадити? Продав свій народ. Ах, не думайте ви про це, хіба ви не знаєте тата? Ні, але все ж таки, мабуть... І другі всі, малороси, так думають про мене. А вам що? Хай собі думають. Так, але ж це неправда. Я признаю, що дійсно негарно зраджувати свій нарід. Але не можна ж називати зрадником того, хто через несвідомість це зробив. Звідки я міг знати, хто я і що я? Слухайте. У тата зрадник кожний, хто хоч хвилину подумає про щось, крім України, розумієте? І я, і мій чоловік, і брат, всі ми зрадники, через те, що не встаємо і не лягаємо з одною думкою Україна. Він не розуміє, ну от не розуміє, та й годі, як можна почувати чи думати щось що не має безпосереднього чи посереднього відношення до своєї нації. Кохати можна тільки українця чи українку. Дітей можна мати тільки для України, тільки українців. Сама по собі ніяка чисто людська пристрасть, чуття, навіть божевілля не може існувати. Можеш бути чим хочеш – анархістом, ездеком, аби українцем. От він ні за що не хоче простити Петрові, що він сидить у тюрмі, не за українську справу. Петро зовсім не зрадник, так само, як і я. Коли треба буде, ми теж, може, зуміємо й собою пожертвувати, і все за свій нарід. Але в нас суть інтереси, чуття, пристрасті, думки, які, ну, просто людські. Ну, хіба можна, «По програмі кохати! Руський, поляк, єврей, німець! Все одно! Покохала й кінець! Пропало!» «Ні, тато цього не може зрозуміти! Це ж власне він розвів Петра з його жінкою! Брат женився з Руською! Ви не можете собі уявити, що то за трагедія в нас тоді була! Страх! Тато й мама форменно в жалобі ходили!» «Родинне нещастя!» Так і казали про його шлюб. Звичайно, Петрові варто було б, а втім, про це збоку не можна судити. Але скінчилось тим, що Петра на цьому ґрунті почались сварки з жінкою, і вони розійшлись. Тато тепер мріє оженити його цивільним шлюбом з українкою. Йому все одно, як хоч женіться, аби з українками». І от зо мною та сама історія. Він вам розказував, жалівся, описував мого чоловіка, якийсь виродок, правда, але тільки через те, що мій чоловік спокійніше ставиться до національного питання. Коли б він так само горіли палав, як тато, то він би був найкращим із людей. Ви можете не журитись і не турбуватись. А все ж таки. «Я заздрю йому!» – стихай сумно, – сказав Халепа. «Кому? Татові?» «А тож, у нього є хотіння, пристрасть, прагнення. А хіба?» «О, так!» – живо підтвердила Олена Що «Щодо цього-то він надзвичайний. Іменно пристрасть. Куди там якійсь найпалкіші любові закоханий? Все одно, що вогник сірничка поруч з огнищем. І так, уявіть собі, самого юнацтва. Мама така сама була. Вона померла. Він, наприклад, раз у раз носить і возить з собою всякі українські книжки, брошури, якісь папірці, оголошення. трамваї в театрі, в церкві, скрізь він неодмінно заведе балачку або суперечку про Україну. В нього маса знайомих через те ми власне всі такі, ну, пристрасні чи що? Це в нас родинна вдача така. І Петро, і я, і Ніна, менша сестра, всі ми вперті, як справжні хохли. Так, перепитав Халепа й зітхнув. Заздріва. Ну в цьому теж багато тяжкого. Так але за те й радости багато. Простіть, Олено Андріївно, я вас хочу спитати про одну річ. Будь ласка. Скажіть, от ви хочете мати дитину. Вибачте, що я так. Нічого, нічого. Що ж тут? Скажіть, а вам часом не буває? Нудно. Нудно від таких от думок. Ну, добре, мовля, дитина. А що з того, себто не так, але приблизно. Не розумію вас. Халепа завовтузився і почав терти носа, міркуючи, як би зрозуміліше висловити свою думку Ну, скажемо, от таке занате, чи що, розуміння речей відносин, чи воно не розхолоджує? От ви об'єктивно спокійно думаєте собі. «Ну, дитина! А далі що? Яка рація в цьому? Навіщо ця дитина?» Олена Андріївна засміялась. «Ага, розумію, розумію! Та це ж не тут!» Вона показала на голову. «А тут, у серці, у всьому організмі! Тут зовсім не те! Думайте собі, що хочете! А коли?» «Господи!» Та ні, ви не розумієте, коли так питаєте. Халепа мовчав і вмить несподівано тихо попрохав. Дайте мені вашу руку, можна? І він обережно взяв їй руку, що лежала на ручці фотеля. Олена Андріївна слабко, нерішуче потягла її до себе. Навіщо вона вам? Ні-ні, не турбуйтесь. Я знаю, що ви любите свого чоловіка, що я зовсім не для чогось такого. Мені треба, розумієте, треба почути вас ближче до себе. У вас стільки сили, що я хочу заразитися нею. Ви передайте мені трошки того, що вас не в голові, а в серці. Яка хороша тверда рука, от їй Богу. «Я вже чую, як щось переливається в мене!» Олена Андріївна засміялась. Трохи змішано, трохи схвильовано. Їй було приємно, що про неї так говорили, і чудно хвилювало легке потискування великої сухої руки цього цілком чужого їй чоловіка. Слова його про любов до мужа зараз же на хвилинку викликали погрози батька, Приглушений невиразний неспокій, що частіш та частіш за останній час виникав у неї завтрашній переїзд у клініку, При... переїзд у клініку Прибельцева і холодне завмирання серця перед великого щастя, яке вона сьогодні так гостро весь час після прийому Прибельцева почувала в собі. Халепа трохи дужче потиснув її руку. Олена Андріївна подумала, що треба визволити свою руку, але замість того відповіла легким натиском. І зараз же, сама злякавшись цього, вона поспішила затерти це, пояснити. Ну, що, переливається? прошепотіла вона і вже навмисне знов потисла йому руку. Переливається, і він шепотом відповів. Сутінки густішали, і Халепі не було видно виразу обличчя Олени Андріївни. Тільки праве око, що було повернене до вікна, яскраво блищало і посміхалось загадковим усміхом. Халепа справді, здавалось, почував, як від неї в нього переливається яка сила, тепла, хвилююча, захоплююча дух. Йому хотілося і мовчати, і говорити. «Яке чудне почування!» – нарешті хрипким шепотом заговорив він. «Я от виразно чую, як цілком міняюся від вашої руки. Ви не вірите? Запевняю вас. От, наприклад, мені страшно хочеться жити в цей момент. Свідомо, з власної охоти, довго хочеться жити, активно». А за хвилину до цього, коли ще я питав вас, чи не нудно вам думати про дитину, я почував себе таким якимсь непотрібним, самотним, брудним якимсь, іменно паршивцем, як каже Андрій Степанович, таким якимсь слабодухим, виснаженим, ніздатним, ні на яке сильне чуття, вроді вашого або хоча б Андрія Степановича. А от тепер він стиснув їй руку. А тепер здається, що я можу бути дужим, що я зовсім не слабодухий чоловік, а навпаки, що я тільки з розпустився в цій нашій нездоровій, безпринципній, цинічній атмосфері. І це без сумніву ви мене заражаєте. Їй Богу, чисто фізично передаєте свою енергію. Мимо волі внушаєте мені це почуття. Я колись цікавився гіпнотизмом і один час навіть працював над вихованням волі в собі і вірю, що можна диво зробити з собою і з другими, коли дуже хотіти. Правда? Він знов потиснув їй руку і присунувся ближче, спершись на лікоть і витягаючи до Олени Андріївни забинтовану Круглу, як у сповитої дитини, голову. Олена Андріїна у відповідь тільки злегка потисла йому руку, немов згоджуючись із ним. Їй хотілося слухати його. Трошки негарно було так довго тримати свою руку в його руці. Але ж він сам сказав, що це не з якоюсь нехорошою метою. Може, справді тут є щось гіпнотичне. І вона... Сама ясно не усвідомлена в тому, хотіла переконатися, чи ж дійсно ж він тільки для гіпнотизму попрохав її руку, та до того ж, він же справді таки самотній тепер, лежить тут цілими днями сам і передумує свою думу. А та гарна, гордовита дама, що вона тепер і що було в тому грубому, передсмертному листі, дивна річ. Олена Андріївна раптом почула легкі укол ревності. Халепа помовчав і здивовано, навіть з якоюсь тривогою, несподівано сказав. Слухайте, Олено Андріївно, а знаєте що? Ви надзвичайна жінка. Ні-ні, не смійтеся, їй Богу, я цілком щиро кажу, запевняю вас, я досі не зустрічав таких. Олена Андріївна зареготала і висмикнула свою руку. «А ви знаєте, що?» Весело, стараючись сховати хвилювання і незрозумілу радість, що здавалася їй негарною, сказала вона. «Я вам дам брому, і ви заспокоїтесь. Та то вас розбурка, а тепер ви мелите таке, що самі потім будете соромитись. Ляхайте мені зараз же, а то пожаліюсь докторові». Занадто багато ви дозволяєте собі, добродію. Добре, я ляжу, але з умовою, промовив він. Дивлячись, з якою? Неважкою. Ви граєте на піаніні? Граю. І співаєте? Ні-ні. Вона не знала, до чого він хилить. Мабуть, прохатиме заспівати щось. І вона почула, що їй самій страшенно хочеться співати. Сіла б он там, у цих густих, темно-червоних сутінках, за п'яніно і, не запалюючи світла, тихо заспівала щось сердешне, ніжне, журне. Ні, неправда, ви співаєте. От маєте, та кажу ж вам, що не співаю. Вона й сама не могла б сказати. Навіщо говорила це, але чомусь хотілось так казати. Е, та як же не співаєте? Адже ж я сам чув, як ви раз співали, ще до, до нашого знайомства. Я все збираюсь подякувати вам за той спів. Ви через щось потім більше не співали. Ради Бога, заспівайте ту пісню. Я ж не пам'ятаю, яку саме. Я точно слів не знаю, пам'ятаю тільки, що останній куплет був такого з місту. Як гарно жить на світі і як тяжко йти з нього тому, хто ще не нажився чи кохає. Не пам'ятаю точно, але... А, пам'ятаю. Ой, зійди, зійди, ясень місяцю. Так, здається, Олена Андріївна не кажучи більше ні слова, підійшла до п'янина і сіла за нього. Піднявши покришку, вона взяла декілька акордів, подібних до булькотіння води, і затихла. Їй раптом зробилось невимовно сумно. Чомусь згадався один вечір у їдальні, незадовго до від'їзду Петербург. Чудний нінен сміх. Потім ще чудніші сльози її. Дім був особливо галасливий, пустотливий, так само, як і тепер в їдальні стояли сутінки, і у вікнах у сусідів напроти світився вогонь. Вона зітхнула, закинула голову назад, і з болем, що солодко здригнувся їй усередині десь, з тугою взяла перші високі ноти, що ніби дійсно з благанням, Кликали місяць зійти. Голос трохи хрикнув, але й це було добре, натуральніше. Здригнувся й халепа, як тільки почулись ці перші тужливі і кличучі ноти. Він дуже стиснув одною рукою другу руку, притулився щокої до подушки і, дивлячись у невиразно біліючу пляму спини Олена Андріївни, весь замер. «Ой, зійди, зійди!» Ясен місяцю, як млинове коло. Ой вийди, вийди, серце, дівчино, та промов до мене слово. І от він ясно бачить місяць, величезний, круглий, справді, ніби млинове коло, бачить довгу блідо жовту смугу, Що поринула в глиб тихої, заснулої води ставка. Він напів на городі під тином і жде Оксану. Нетерплячі руки мнуть і ламають колючі шорсткі листя гарбузів. Сильно пряно пашить коноплями і лугом. Та виходже, ах, швидше виходь! Біля стані хтось сердито кричить. Тру, ножку! Трррр! Крізь вишні пробиваються зелені промені лямпи. З батькового кабінету. Старий козацький рід. Як дивно, солодко і ново хвилюється ця думка. Перед очима настирно встають рєпінські запорожці. Невже він, оцей нещасний інтелігент, що лежить отут на канапі з дурнувато пробитою головою під жаку-комірчику? Невже він, нащадок тих регучих, могутніх паливод? Тих людей у жупанах, широких штанях, з довгими кремінними пістолями за поясами. Голос мовк, тільки булькотіли, і співуче постогнували акорди. І знову з лісною жагою, з мукою, тягуче потекли слова. Слова жалю на людей, що розлучають коханців. Але халепа слів уже не розбирає. Він тільки чує жаль. Жагучу тугу, сум, образу. Він уже розуміє цю тугу і образу, Розуміє не розумом, а болем у грудях, І йому радісно чути цей біль. Він ріднить його з чимсь великим, Давнім, забутим. От він, голос кровий, Думається йому з мимовільним дивуванням І навіть страхом, Як перед чимсь незрозумілим, таємним. І в той же час страшно другого, страшно, що замовкне той голос там за п'яніном. Перестануть ридати ніжні, дзюркотливі слова. І замовкне в ньому голос, і знову буде сіра, розумна, розсудливо-скептична самота. Замерла остання нота, і стало тихо-тихо. За вікном захрюкав, як порося, автомобіль. І в коридорі хтось гучним, п'яним голосом закричав «Афанасій!». Олена Андріївна зітхнула і хотіла встати. «Ні-ні, ще-ще! Ради Бога, ще!» Злякано й жадно заблагав халепа. «Може, іншу?» Яким сонним, тімяним, розслабленим голосом обізвалась вона. Все одно, тільки ще. Олена Андріївна сіла і поклала руки на клавіші. Їй, власне, хотілося б покласти їх на голову і заплакати гарячими, незрозумілими сльозами. Їй було невимовно жаль, а кого – невідомо. Чи себе, чи тіма, батька, чи всіх разом. А може, навіть і не жаль а була лише скорбна умиленість, ніжність до тої загадкової істоти, якій вона так жагуче так уперто готує шлях і яку носитиме під серцем. Хто знає? І несподівано забувши про халепу, про все, вона заспівала те, що потає до сіх готувала для майбутнього. «Ой, люлі, люлі, мій сину!» Калепа не вслухувався в слова «Бог з ними!» Вони відвертають увагу. Чогось загадалась мати, хвора, добра. Вона за балакала пошепки і пахла камфорою та уксусом. Коли, проводжаючи до міста в гімназію, цілувала його, то на щоках і на носі йому оставалися сльози її. І довго ще по дорозі до станції Пахло уксусом, а в ухах звучало сумне безнадійне «Сину, сину!». Чудне, ніколи не переживане чуття обхопило його. Якогось зворушеного жалю до матері, до батька, яких він майже не знав, про яких майже ніколи не думав, які бозна для чого жили, дали йому життя і тихо, покірно. Пішли кудись у небуття, І він продовжує це дане йому життя, Невідомо навіщо, невідомо для чого, Нікому не потрібний, Ні з ким не зв'язаний, закинутий. Стукнув стілець, Халепа швидко розплющив очі, В хаті було зовсім темно, Тільки від блідих смуг, Що лежали на стелі, Сіялось легеньке світло, ледве намічаючи контури речей. «Годі!» – почувся стомлений голос Олени Андріївни, і сіра пляма її блюзки стала наближатися до канапи. Халепа мовчав, але коли Олена Андріївна підійшла зовсім близько, він узяв її руку, мовчки притулився до неї довгим вдячним поцілунком і обережно поштиво випустив. «Ви любите наші українські малюдії?» Спитала вона, здригнувшись від його поцілунку І поспішно сідаючи в фотель Його боляче кольнуло слово «наші» «Так, розуміється, вони їхні, а не його» «Він чужий» «Дуже люблю» – стиха отказав він «А чого ж ви ніколи не граєте їх? Я чула, як ви грали» А українського ніколи нічого не знаєте? Не знаю. Страшенно сердешні вони, а скільки художнього багатства в них. Всі неукраїнці люблять їх, але ще не цінять, як слід, через те, що нас взагалі не помічають або стараються не помічати, але коли ще побачать, ого, як ще ви всі будете студіювати нас! «Ах, кати, дивуватися!» Халепа знову з болем одмітив. «Ви всі!» Олена Андріївна раптом засміялась і зараз же, немов вибачаючись, пояснила. «Мені раз у раз стає смішно, коли доводиться балакати з руським про нас, українців. Вони стають такими вічливими, вибачливими. І видно... Що їм страшенно нудно слухати. Через те вони, щоб очепитись, Швидше згоджуються. Тата це казить, а мене смішить. І я часом люблю навіть побавитись. Навмисне балакаю-балакаю, Розписую, мрію, хвалюся, вимагаю. І те саме зі мною, сказав Халепа. Приблизно. Вам приємно послухати малоросійську пісеньку. Це нічого. Але коли починають балакати про українську музику, це вже нудно, фальшиво. Почувається щось штучне. Агітація. Правда ж так? Халепа мовчав. Олена Андріївна знов засміялась. От бачите, я маю рацію. Ну простіть. «Я більше ніколи не буду. Це справді нудно. Давайте чай пити, добре? Тату побіг десь, чекай його тепер. Засвітити? Ні-ні, не треба», – злякався Халепа. «Чого ви так злякались?» Насмішкувато й не дбало, кинула вона. Їй було досадно на себе. Чому вона замовчала його поцілунок, тим надавши йому якогось особливого значення. Та до всього Аля-тато завела розмову про те, про віщо кількі раз давала собі слово навіть з тімом не балакати. Завсіди після цього лишається ця неприємна гуща, скільки не стираю її сміхом. Подібно до того, як мати балака з байдужою людиною про свою дитину. Людині цій нудно. Мати знає, що нудно, а все ж таки соромом десь у середині себе. Далі-далі умиляється. Фе, гідота, тільки настрій собі зіпсувала. Халепа знов промовчав. Так, звичайно, він їм чужий. З цим нічого не вдієш. От вільний чи невільний, це все одно. Факт зостається фактом. «А чого ви називаєте мене руським?» Раптом мимоволі спитав він, силовано криво посміхаючись у темноті і почуваючи сором і за запитання, і за посмішку, і за відповіді її, яку він і сам знав. «Як чого?» – здивувалась Олена Андріївна. «А хто ж ви?» «Я? Ха! Мені здається, що це неправильно. Я походження малорос». Він згадав характеристику Андрія Степановича і запнувся. «Ну, це майже те саме», – неохоче сказала Олена Андріївна. Навіть ще гірше, себто не гірше, не в тім змислі, що руські погані, а, а в тім, Бог з ним, з усім цим. Не цікаво це ні вам, ні мені. Ви хочете чаю? Я піду спитаю по телефону, чи нема тата в знайомих і чи прийде він, а потім будемо пити чай. Я хочу їсти. Вона встала і хотіла йти, але халепа знов піймав її руку і зупинив. Почекайте хвилиночку. Ні, не однімайте руки. Одну хвилиночку. Я тільки хочу вам сказати, але ж Андрію Максимовичу. Я розумію, розумію. Одну хвилинку, коли я торкаюсь до вашої руки, мені легше бути щирим, запевняю вас. Тільки через це. І от я вам хочу сказати, що ви, ви зробили мені дуже боляче, страшенно боляче. Я? Вам? Так, боляче. Я сам дивуюсь. І все ж таки почуваю біль. Але ж чим? Чим? Тим, що маєте мене. Він хотів сказати за Руського і сказав за отступника. Ну маєте собі, засміялась Олена Андріївна і слабко потягла руку. У вас дійсно поетична фантазія. Коли ж я вас називала? Так, іменно, цим саме словом не називали, але це почувалось з інших слів. Уперто сказав він, потай й несвідомо бажаючи, щоб вона гаряче запротестувала, щоб сказала, що навіть за Руського його немає, що бачить в ньому такого ж сина свого народу, як і вони самі, тільки трохи, розуміється, і де. «От комік!» – посміхнулася Олена Андріївна. «Та вам же що до того, за кого вас мають якісь там собі диваки? Я не називаю, але, допустимо, коли б так було, то що вам до того? Коли б мене комусь спало на думку називати отступницею руського народу? Будь ласка, я ж не руська, то чого ж мені хвилюватись?» так? «Ви маєте рацію!» – сухо відповів він і випустив її руку. «Ви образились?» – здивувалась вона. «Ні, чого ж мені ображатись?» «Ні, образились, але слово даю! Я не маю вас за отступника!» «От комік! З якої речі? То я всякого руського, поляка, німця повинна вважати за отступника?» «Так, я розумію. Я вірю. Але я стомився. Коли можна, Олено Андріївно, дайте мені брому, і я ляжу спати. Я чаю не буду. Простіть, що я...» «Зараз, зараз, я стомила вас. Ах, дуре пажака, зараз, зараз!» Вона засвітила лямпу на столі, наготовила брому із заклопотаним, трохи винуватим виразом. Подала йому, потім знов погасила на його прохання світло і, побажавши доброго сну, вийшла до себе. Там вона згадала, що варто було б попрощатись як слід, бо завтра рано вранці вона поїде в клініку, і невідомо, чи побачиться ще потім, хто зна, чим може скінчитись операція. Але не хотілось турбувати його. Він, мабуть, уже почав роздягатись. Стараючись не гомоніти, вона сіла до столу і почала писати листи. А халепа, роздягнувшись, ще довго лежав у ліжку без сна, не дивлячись на бром, і думав. Він чув, як прийшов старий, як голосно грюкнув дверима і почав балакати, і як потім відразу стих, мабуть, перейшли на шепіт. Далі, як часом перед міцним сном. Думки почали слабнути і стали виступати образи. І, як звичайно, в цьому стані надиво яркі, виразні, але в найхимерніших і цілком незалежних від критики і Ось старий Сосненко, обнявшись із грубим запорожцем, регочиться, задравши голови, а побіж стоїть Ліда, і білим великим гребенем чеше коси, збираючись гребеня вирвані волосинки, і скручуючи їх у жгутики. Потім прийшов лікар, і Оксана, держача синій кухоль, стала лити йому воду на руки. І знов, як і Запорожці, поляк і венгерка, шнурами поперек грудей, номерний Афанасій, почуваючи ніжність і вдячність до Афанасія, він нарешті заснув. «Розділ дев'ятий!» Коли Халепа прокинувся і одягся, було вже пізно. Олена Андріївна поїхала в клініку, не попрощавшись, але передавши йому через батька сердечне вітання. Справді, мабуть, сердечне було це вітання, бо старий надзвичайно пестливо, майже ніжно переказав його. Халепі аж ніякого стало коли уважність старенького дійшла до того, що він ладен був лишитися з ним цілий день і не йти навіть у жандармське управління на докучать про сина. Здавалось, він хотів загладити цим свою вчорашню різкість халепою. Днина була соняшна, але нерівна, а якась неспокійна, вередлива. То сяє, горить нестримною радістю, хвилюючи обіцяннями то раптом гідливо, нудно, хмарно понуриться. Але на Халепу це не діяло. Він прокинувся з незрозумілою радістю, що холодно замирала в грудях, і ніщо вже не могло вигнати її звідти. Коли після чаю старий десь пішов, Халепа покликав Афанасія, дав йому гроші на записку і попрохав якомога швидше виконати його доручення – Сам же ліг на канапі і, дивлячись у жовту від одбитого сонячного світла стелю, почав гарячково хвилюючись думати. Через годину Афанасій приніс йому пачку книжок, ноти і невеличкий горщечок з гіацинтами. Халепа похабцем розмотав пачку і почав переглядати книжки. Тут був томик віршів Шевченка «Дві назви з історії України». Одна дуже стара якась, по українській літературі, і нарешті три книжки по гіпнотизму і окультним наукам. Це все, що було найновішого в книгарні. Після того Халепа, незважаючи на біль рані, перейшов до піаніна і нашвидку продивився деякі ноти, награючи одною рукою. На жаль того, що вчора грала Олена Андріївна, не було. Далі сховав ноти і книжки в шухляду столу, лишивши собі тільки Шевченка та книжку по гіпнотизму. Протилежний бікулиці улиці п'яно-ярко горів от сонця. В квартирку залітав м'який, теж п'яний вітер. На даху сусіднього будинку сиділа ворона. Вона була подібна до дами в чорній ротонді, в чорному очіпкові, і сірим хутром на шиї. Ворона нахабно подивлялась круг себе, повертаючи на всі боки чорно дзьоб, і щось комусь кричала. Господи, і подумати ж тільки, що здригнись його рука в другий бік, і куля розтрощила б йому череп, і не було б ні цього сонця, ні вітру, ні ворони, ні п'яної радости в грудях. Він ліг на канапу і, поклавши на груди Томик Шевченка, посміхаючись довгою з непорозумілою усмішкою, став тумати. Часом вітер із квартирки добігав до нього, обвіваючи лице вогкою соковитою свіжістю. І тоді він весь замирав, як від пестощів коханої жінки, все ж таки почуваючи непорозуміння й страх, щоб якоюсь необережною думкою, спогадом, образом не злякати цей стан, що невідомо через що, яким чином, найшов на нього. Потім почав читати. Спочатку читання не йшло в лад. Якось чудно були надруковані слова. Зовсім не так, як він пам'ятав їх з дитинства. Нарешті він зрозумів, що правопис чимсь відрізняється від руського. Що деякі літери, очевидно, треба було вимовляти не так, як вони вимовляються по-руськи. Справа посунулась, а через якийсь час він уже не помічав ні літер, ні слів, ні часу, ні обширу. Він часто, не помічаючи болю, крутив, як раніше, шию, немов визволяючи її від чогось, гарячково мацав рукою по стільці не одрюваючи очей від книжки, шукаючи цигарок, нетерплячи закурював і хапався знов за книжку. Коли старий Сосненко прийшов на обід, халепа лежав задумливим, стомленим виглядом і на питання відповідав, якось чудно, не то запинаючись, не то лякаючись чогось. Андрій Степанович уже каявся, що дав слово Олені не чіпати халепу найменше три дні, і не заводити з ним розмов на національні теми. За це слово вона розказала йому про свою балачку з поетом і про деякі свої спостереження. Андрій Степанович тоді аж свилювався від радощів і зопало пообіця, але сьогодні вже бачу, що нерозумно було давати слово при таких обставинах. Хто зна, від чого в хлопця був такий настрій? Може цей настрій за три дні випариться, і тоді все пропало. Саме б тепер його гарненько потрусити, розпалити, не дати погаснути іскрі, що з'явилась. Ех, шкода, шкода, але слово дав, треба тримати. І Андрій Степанович, як учений кіт колосала, солоденько походжав біля халепи, не сміючи зачепити його. Він тільки старався бути з ним якомога привітнішим, уважнішим, не знаючи про що балакать, не маючи інших тем, крім одної забороненої. Він по кілька разів заговорював про погоду, причому починав лаяти місцеву кацапську весну, порівнюючи її з українською, і зараз же сердито спиняв себе. Халепа трохи дивувався старого, але ні про що не питав. Він боявся, що Сосненко зачне балачку на вчорашню тему і постановив будь-що-будь будь одмовчуватись. Але дивна річ. Старий говорив про погоду, жандармів, про сина і ні разу не вернувся до вчорашнього. Тим краще. По обіді? Старий знов пішов, а халепа читав. Читав, лежав застиглим виглядом, непорушно дивлячись перед себе. Знов читав то одну, то другу книжку, хапаючись і мало не давлячись ними. Часом підходив до піаніна і тихенько грав, от вернувши вправу голову і як птиця одним оком, дивлячись у куплені сьогодні ноти. Другого дня. Було те ж саме, навіть погода та сама, що вчора. Старий перемагав себе, а халепа мовчав. Єдина тема, на яку вони живістю балакали, це коротенька звістка від Олени Андріївни, що операція минула щасливо і що за п'ять днів вона буде вже з ними. І от нарешті, на четвертий день, Андрій Степанович. Міг уже дозволити собі поговорити за всі три дні, але лишенько халепа мовчав. Хлопець не змагався, не згоджувався, а просто мовчав, не виявляючи ніякого інтересу до зачеплених питань. Старий ставив їх уже без усякої церемонії, навмисне давав виразні характеристики людям, що ставляться байдуже до свого рідного. Нарешті просто й одверто питав, що гадає собі з цього приводу він, халепа. Але халепа на все або незрозуміло мовчки посміхався, скривленою від запухлої половини лиця посмішкою, морщив горбатий ніс або бубонів щось непевне і ухильчеве. Ніщо не діяло на хлопця, так що рішуче невідомо було, щоб йому можна було ще сказати… Щоб хоч зачепить його. Мовчить, дурновато посміхається, про щось думає. Підійде до квартирки і глибоко дихає, задерши дурну голову до неба. Старий кілька разів відходив з самим лютим виглядом, але, прийшовши знов, не помічав у халепи ніякої зміни. Що він отерів, задубів цей парубок чи не стривожив часом мозку кулею. Лікар завіряв, що ніяких порушень мозкової кори не було. А звідки він це, так уже напевне, може знати? Андрій Степанович затурбувався, побалакав з лікарем. Той оглядів дуже ретельно рану і нічого підозрілого не знайшов. Навпаки, вона заживала чудесно, опух зменшувався, почав свербіти, Стало навіть виходити на свій божий праве око. Ні. І не в рані була заковика. Тоді старий постановив ждати виходу Олени з клініки і ще раз докладно розпитати її, що саме вона помітила, при яких обставинах. Може, якраз треба викликати ці обставини? А халепа тільки старий виходив. Починав лазити з книжкою в руці по хаті, шльопаючи пантофлями, і щасливо, хитро посміхався. Йому дозволено було ходити, навіть рекомендувалось, але дуже обережно і небагато. Раз під такий час Афанасій подав йому листа. Почерк був незнайомий, штемпель місцевий. Халепа розірвав конверта, витяг папір і розгорнув його. Зразу кинулося в очі Щось дуже відоме В дрібно нанизаних рядках Але він так мало гадав Що лист може бути від ліди Так раз на все постановив Що з нею вже кінець Що поки не почав читати Не пізнав її руки Вона писала Як твоє здоров'я, Адю? Адею вона звала його в ніжні хвилини Прости що я нагадую про себе. Але ти заборонив прислузі приймати твоїх друзів і навіть говорити з ними про тебе. Я розумію твій настрій, а розуміти – значить прощати. Але коли ти нами не цікавишся, то це ще не обов'язує нас забути тебе. Ти, звичайно, дивуєшся з моєї сміливості, з якою я пишу тобі після того, що сталося, і після твого листа. Я сама себе дивуюсь, але находжу пояснення і вибачення собі лише в тому, що люблю тебе. Так, тільки в цьому, і більш ні в чому. Сподіваюсь, що випадок з Костяшкіним ти не назвеш нічим іншим, як... А втім, наша душа така загадкова річ. Що часто ми самі себе не можемо знати. Ти, між іншим, занадто просто, пояснив його присутність у мене. І просто, і негарно. Але я тебе розумію. Крім того, я не обманювала тебе. Костяшкін був у мене вперше і востаннє. Я вся пам'ятаю і хочу тільки тебе. Чуєш? Я пам'ятаю і хочу тільки тебе. Це зовсім подібне до внущіння на відалі, з посмішкою подумав Халепа. Навіть повторення одної фрази, як при гіпнотичних сеансах. І знаю, що ти пам'ятаєш і хочеш тільки мене, і не може інакше бути, і буде так, як ми хочемо. «Чекаю на твою відповідь!» «Ліда!» Халепа з посміхом кинув листа на стіл, узяв знову книжку і хотів читати, але тут тільки помітив, що схвильований від листа, чи від самого листа, від змісту його, чи від того, що він був від Ліди, але був схвильований, і це саме було вже погано. «Ага!» – стріпнувся він. Тепер ми випробуємо. Він хапливо знайшов потрібну книжку, а в ній бажане місце, і почав швидко читати. Потім так само хапливо сховав книжку в стіл і з виразом людини, що про себе повторює якесь правило, пішов до канапи. Умостившись якомога спокійніше, він витяг наперед руки, з'єднавши їх на кінцях, і став неодривно дивитись на блискучий ніготь середнього пальця лівої руки. Спочатку схвильований стан заважав скупчитись, то мизинець отставав, то він зовсім забував про ніготь і думав про лист, і про те, що він повинен значити, чого хочеться ліді. Але далі увага, не сама собою, почала все більш та більш зупинятись на блискучій вузенькій смужці нігтя, Кутко над нігтем з'явилось легеньке сяйво, як над головами святих на іконах. Сяйво то зникало, коли здригувався палець, то знов з'являлось. Але пів заплющеним очам уже не треба було робити зусилля, щоб тримати погляд на смужці. Потім руки почали стомлюватись, ніби на них повісили якусь важку матерію, що тягла їх донизу. Але ще дужче вони стомлювались, то спокійніше й спокійніше, ставав халепа. Він здивуванням та іскрами захвату почував, як увесь, немов пірнувши в теплу ванну, губить бажання рухатись, хвилюватись і думати про щось, крім вагіни на руках і розхлюпаного сяйва над нігтем. Нарешті руки самі собою помало опустилися. Халепа розплющив очі і згадав про лист, але ніякого хвилювання вже не почував, тільки приємну в тому по всьому тілі від напруження волі. Чуючи віднесення і радість від першої вдячної проби, але боячись, що вплив листа все-таки вернеться, він похабцем сховав листа в стіл і взявся за книжку. Продовж усього дня і ввечері, він не раз гадував листа, але не з місць його, а як об'єкт, на якому він мав першу перемогу. Розділ десятий. Нарешті Олена Андрівна вийшла з клініки. Халепа вранці того дня з великим зусиллям, але ретельно поголився, акуратно зробив перев'язку і навіть прибрався. Олена Андрівна трошки змарніла. Схудле обличчя стало довшим, а очі пукатішими. Вся вона притихла, посміхалась обережно, м'яко, але якось по-чужому, ніби зайнята чимсь іншим, поважним і великим. Андрій Степанович, що сам їздив за нею в клініку, був з нею привітний, хоча звичайним своїм роблено суворим виразом. Могло видатись, що він уже помирився з її надіями». Але, розуміється, цього зовсім не було. Навпаки, ще по дорозі в клініку він постановив серйозно і на цей раз цілком категорично попередити її, що краще їй не мати дітей з тою людиною, яка не підходить їй за чоловіка і від якої вона муситиме піти. Так він постановив твердо і непохитно, але коли побачив Олесю схудлу ослаблу, безпомічну, яка незвичайно кротко посміхалась до нього, щось у ньому здриганулось, і він забув про свою постанову. У той же день приятель, що мав руку в охранці, спішно викликав Андрія Степановича, і старий, поїхавши годині о третій, повернувся пізно ввечері, коли Олена Андріївна і Халепа лягли вже спати. А другого дня було випущено Петра, і усе інше одсунулось на бік, і в старого, і в дочки. Про халепу так само цілком забули. Він тільки чув, як вони часто грюкали своїми дверима, як кликала Афанасія, як неголосно балакали з кимсь, що відповідав їм приємним хрипким басом. З цим басом якось не вкладалася разом уява про сухотника. І халепа мимоволі прислухався, чи не почує якогось більш підходящого голосу. Разів за два приходила до нього в кімнату Олена Андріївна. У неї були червоні, припухлі повіки очей і дуже серйозний, неуважний вираз лиця. З халепою вона ні про що не балакала, брала те, за чим приходила і йшла собі. Бас часто подовгу кашляв, і тоді якось дуже тихо ставало в хаті сосненків. Вночі також було неспокійно в них. Хтось чужий приходив, кудись ходила Олена Андріївна. Бас усе кашляв, часом же й сміявся. Тоді теж тихо було там, і ніхто не підтримував крикого сміху. Так минуло кілька днів. Нарешті всім стало ясно, що Петро цими днями помре і що цього вже не можна сховати ні від себе, ні від Петра, хоч і намагалися з усієї сили це робити. Тоді згадали про халепу, його покликали і познайомили з Петром. Халепа здивувався, хворий зовсім не робив враження помираючого. Він весь час іронічно і добродушно посміхався, сміхотливо поглядаючи пукатими, як у сестри, очима то на Андрія Степановича, то на Олену Андріївну. Вигляд він мав, правда, дуже виснажений, але ж не до такої міри, щоб можна було сказати, що ця людина мусить у цих днях померти. Час від часу він задавав батькові або сестрі різні питання, переважно про родичів і знайомих. На халепу він зиркав привітно, але теж іронічно. Йому, мабуть, розказали, як поет замірявся стратити собі життя. І здавалось, він підсміювався з невдачі халепи в тому, що незабаром удасться йому. Халепі він одразу подобався. Подобались його пукаті, розумні, сміхотливо приплющені очі. Його звислі донизу, як у батька вуса – Клаптики бороди на щелепах і під боріддю, довгастому і закругленому на кінці. Нічого велетенського не було тепер та, мабуть, і раніше. Вони всі балакали по-українському. Петру, забуваючи, що вже казав це, завважав. А приємно все ж таки, що язик тобі в роті бовтається по-своєму. Від одного цього... «Чоловік повинен видужати». І при цій мові привітно і з ніжною посмішкою подивився на батька, потім на сестру і на халепу. Всі, не виключаючи старого, посміхались до нього. Коли ж він починав кашляти, стаючи весь чорно-червоним від напруження і спльовуючи плювачку, що стояла біля нього на ліжку, батько або сестра Зачинали спокійно і бадьоро розмову про щось стороннє. Частіше усього про від'їзд додому. Вони мали від'їхати якомога швидше на Україну. Петербурзька весна дуже шкідлива для Петрового здоров'я. Аби тільки прийшли гроші, так вони зараз же їдуть. Петро не сперечався і добродушно згоджувався, що дома дійсно... Він моментально видужає. Борщ, вареники, акації, знамените сонце, степовий дух, козацькі могили. Ого, який туберкульоз може з цим боротися? Загине в 24 години. Вони пробули ще три дні. Халепа весь час сидів у сосненків. Він балакав мало, більше слухав і подивлявся на Петра. Петро теж поглядав на нього, але звертався до нього не часто. Ніяких розмов ні про тюрму, ні на принципіальні теми, ніхто не зачинав. Навіть старий немов забув про те, що все життя цікавило його. Почувалося у всіх напруження, страх як-небудь викрити себе. І через тей тон балачок і теми були легкі, безмістовні. Вони мали показати, що нічого особливого нема, і цим показували, що є. І тільки один раз Петру таки не витримав. Старого не було дома. Він особливо стежив за тим, щоб не було ніяких непідходящих розмов. Налягали сутінки. Хворий попрохав не засвічувати. Це нагадувало йому давні студентські часи. Халепа і Олена Андріївна – Сиділи близько біля ліжка так Що Петрові було видко їх обох Олена оповідала про те Як росте їхнє місто І як міліє Дніпро висіє старий Дніпро А навкруги по березі Як химерні гриби Ростуть димарі фабрик Та заводів Петро довго слухав Мовчав І раптом перебив сестру Одного мені жаль з незвичайною серйозністю і щирим, одвертим сумом і хвилюванням, сказав він. Це одної своєї мрії, хоч би п'ять літ ще пожити. Двадцять п'ять ще проживеш, ненатурально весело і переконано відповіла Олена. Петро ніби не чув. На цей раз він уже видко не хотів приставлятися, «Ех, тільки п'ять літ!» Раптом з несподіваною жагою шарпнувся він увесь і майже сів на ліжку. «Ні, буду жити!» Зараз же переконаною Перто, подібно до батька, стріпнув він головою. «Житиму! Не може бути, щоб тепер помер! Безглуздя і паскудство! Саме тепер! Не хочу!» Не в смерті річ, чорт з нею, дурниця, а річ у тім, що... Ех, Олесю, кохав я одну штучку, цілий рік її обмірковував у камері, думав, вистачить сил спробувати, і от... У грудях йому за кожним подихом хлюпало, шипіло й чвакало, як у дирявому черевикові, в який набралося води. Він закашлявся. І сплюнув, підніши плювачку до рота. Халепа і Олена Андріївна мовчали. Петро дихався і хрипко почав далі. «Наплювать! Без легенів житиму! Не можеш бути, щоб тепер помер! Хочу жити і житиму! Хочу! Не здаюсь! І побачимо, поки сам не скажу годі, доти не здамся!» Що ж я дурно цілий рік ходив з кутка в куток і обдумував. та з два, і побачиш, буду жити, можеш скликати цілий консиліум професорів. Вони скажуть строк життя тиждень, а я скажу п'ять літ і всі п'ять проживу. Ти гадаєш, це неможливо? Ти без консиліуму, почала було Андріївна, але Петро нетерпляче сердито знов по-батьківській перервав її. А ти цей тон покинь, без консиліуму, сам усе знаю. Чудні люди їй Богу представляють дурня і хочуть, щоб вірив їм. Не хочеться вам псувати настрій і теж представляють дурня. А коли серйозно, то от тобі слово моє, без легенів житиму. Зрозуміла, зрозуміла, кажу. Ти чула про такі випадки, коли глибоко віруючі люди, думаючи про страждання Христа, діставали рани на руки і на ноги, справжні рани, як від цвяхи? Чула? Ні, чула, нерішуче сказала Олена, почуваючи легкий острах від неприродно блискучих підтьмі очей Петра. Від його хрипу, перехиленого до неї худорлявого тіла, з неприємним запахом, що повіяв на неї. Ні? А ти поцікався цим. Тільки не питаю професорів. Вони тобі скажуть, що це річ надприродна. Так от так само вони скажуть, що без лагенів протиприродно жити. А я житиму. Халепу зсередини штовхнуло, і він чуйно, Весь замер від слів Петра. Зрозуміла, житиму через те, що хочу, через те, що вірю, і плювать мені на всі легені. Зроблю своє, а тоді прошу. А раніше ні, от побачите. Він гордо відхилився на подушку, одначе зараз же дуже і надовго закашлявся, але отплювавшись. З посміхом уперто і з викликом сказав, немов звертаючись до легенів, прошу, прошу, можете кашляти, скільки хочете, все мене не обходить. Олені Андріївні нестерпно тяжко було чути цей тон. Щоб змінити розмову, вона обережно, запобігливо спитала: А яка ж мрія Петрусю? Можна знати? «Яка?» – перепитав він і замовк. «Бачиш, я постановив, що не буду нікому казати, поки не почну її здійснювати. І коли тепер почну розказувати, то може здатися, що я поспішаю розказати через те, що певний, чи житиму, чи ні, чи доживу до здійснення. Розумієш? Але в такому разі ні, чекай». Але це невірно. Розумієш? Невірно. Те, що я буду розказувати, Уже є здійснення. Розказування Теж входить у сферу здійснювання. Почекай. Ти не думай, Чи я сам собою лукавлю. Я тільки вважаю, Що неправильно тоді постановив. Та й годі. І через те можу розказати. Можу. Розкажи. Стиха сказала Олена, «Добре, моя, значить, мрія?» Він замовк і, видно, вступив у нову стадію хвилювання поставити прилюдно те, що належало тільки йому одному, що видавалося йому непомильним, прекрасним і що раптом на людях може перевернутися на щось інше, не тільки для них, слухачів, а для нього самого. Для нього самого от у чому страх. Моя мрія? хрипко повторив він і посміхнувся, підняттю гладячи себе рукою по грудях. Добре, ви чули, звичайно, про систему Тайлора, півпитаючи, промовив він, але ні Олена Андріївна, ні Халепа не могли пригадати, що це за система. Та вже не чули? Здивувався Петро. «І ви не чули?» Звернувся він уже просто до халепи. «Ні, не чув, бовкнув той. «Чудно. А втім, добре. Тайлор – це один американський інженер. Він вигадав систему експлуатації робочої людської сили. Не чули? Ну, добре. Система ця полягає в тому, щоб зробити з людини машину». Розумієте? Машину? Ні-ні, не думайте, що це слово обурення, нічого подібного. Тайлор сам, ні трішки не криючись, отверто заявля, що робітник повинен стати машиною, автоматом, без волі і свідомості В цьому вся штука, суто американська. Робітник, бачите, за старої системи, роблячи якусь роботу. Гає час на роздумування, вибір тої чи іншої акції, а час – то гроші. Що ж треба, щоб зекономити цей час гроші? Треба, щоб робітник працював, не міркуючи ні про що. Але що треба все ж таки міркувати в роботі? То ця функція передається одному тільки робітникові, звичайно старшому, так званому ментранпажеві, майстру по нашому, чи що. Оцей ментранпаж стоїть і командує, як кунтер над солдатами, над робітниками. Направо, наліво, нахились, візьми, повернись, поклади і те де теде. те де. Розумієте? Чистий, без усякої домішки механізм і величезна економія часу. Крім того, Робота проводиться тоді в певному темпі, в ритмі, чи що. А це теж багато важить. Оце система Тайлора. Вся ідея в тому, щоб людський мозок, який керує рухами робітника, перевернути в апарат, що підлягає чужій волі, котра заправляє ним. У такій рідні машинки, знаєте, які пасами з'єднані з центральним апаратом. Ментранпажем. Іншими словами, це цілковите знищення людини в робітникові. Цілковите. Себто саме те, що є в людині найбільш людського. Воля, ініціатива, творчість, свідомість. Розумієте? Це найвищий вираз капіталізму. Довершення його. Моя ж ідея. Тут він хвилювання що зригнулося в ньому, не би задушився на хвилину і зараз же закашлявся. Як навмисне, припадок кашлю був на цей раз, страшенно довгий. Петро весь підскакував і здавалось, от-от в себе все в грудях і тоді відразу паде без руху. Але це видно, тільки дратувало його, бо він злісно, Після кожного нового приступу кашлю лупив себе кулаками по грудях, ніби бажаючи вдарити когось живого, що сидів у легенях і заважав йому говорити. Нарешті припадок стих. Тяжко, хрипко, з присвистом дихаючи, Петро зараз же почав знов. Моя ж ідея така, протилежна. Тайлор зневоліє, машинізує працю. А моя ідея – визволення праці, одворчення її, себто не тільки дати робітникові спромогу бути людиною, а творцем. Розумієте? Петро сперся обома руками у подушку за спиною і випростався. Було вже зовсім темно. Тільки на стелі, як і в халепині кімнаті, лежала простокутна смуга електричного світла, це світло моторошно-холодно відбивалося в напружених, пукатих очах хворого. «Яким же способом?» – тихо спитала Олена. Вона бачила, що брат чекав цього питання. «Яким способом?» – відразу здіймаючи руки з подушки і сідаючи зручніше, – перепитав Петро. «А от, яким способом?» «Я експериментальним шляхом доведу, що творча праця стоїть без порівняння вище за працю машинізовану. І не тільки в смислі корисності для всеї людськості такої праці. Ні, на це Тайлорам наплювать. Що їм до людськості? Людськість – це вони, купка, а всі останні машини. Ні». Я доведу, що навіть продукційність праці сама по собі У творчій колективній праці вища, ніж у машинізованій От що я доведу І доведу Не я доведу На мене наплювати А ця ідея, яку я взявся боронити, доведе Прости, Петре Я трохи не розумію Проговорила Олена Андріївна. Що значить? Творча праця. Вона почувала, не думала, навіть не чула, а невиразно почувала, що це питання повинно дати йому втіху. Так справді й вийшло. Петро на момент помовчав і тише, пройнято, з якоїсь незрозумілою олені любов'ю почав. Творча праця? Ха-ха, так цей річ не зовсім звичайна. Звичайно думають, що творцями можуть бути тільки одиниці, вибранці. Та й справді, що таке тепер праця для величезної більшості людей? Прокляття! Хто працює охоче, з любов'ю до своєї роботи і взагалі до праці? Нечисленні, щасливі одиниці, які собі там митці, поети, винахідники або ж такі люди – що влучно попали на свою путь, що знайшли працю до своєї вдачі, та й то, щоб її було небагато, щоб не була примусовою, не з необхідності, а маси. Раби, власне кажучи, і от у цьому прокляття всеї людськості, так-так, от у цьому зневоленню, порабуванню праці, діяльності, життя. Це діяльність. Нема діяльності руху, нема життя. Рація, правда? Але коли ця діяльність не відповідає вдачі людини, коли вона виснажує її, коли одного роду рух убиває другий, то що з цього може вийти? Яке це буде життя? Мерзота і прокляття? От через що дехто гадає, що праця взагалі. Мерзота і прокляття. Ні, вибачайте, тут помилка. Яка праця? От як треба ставити питання. Машинізована? Так, прокляття і паскудство. Творча? Саме життя. Та не тільки, кажу, машинізована, а й звичайна праця, тепер чисте прокляття і корінь всякого лиха людськості поки не буде визволено праці, діяльності, поки людина не буде з любов'ю, з охотою, з власної волі, ради власного інтересу і приємності працювати. Доти будуть і злочинства, і п'яцтво, і розпутство, і насильство, і обман, і всі-всі паскудства сучасного ладу. Моралісти й проповідники тисячі літ намагаються проповідями, прокльонами, погрозами, карами, обіцянками і тому подібними штуками, примусити людину бути чеснотою, себто не розпутничати, не красти, не вбивати, не брехати і так далі. Але вони, ці проповідники, подібні до моїх лікарів, які дають мені ліки проти наслідків, а не проти основної причини. Хай винищать причину, туберкульозні бацили в мені. Тоді не буде ні поту, ні басоння, ні кашлю. Але вони цього не можуть. Отак от само проповідники нічого не можуть зробити з наслідками, доки в людськості є туберкульоз, зневолення праці. Та ви ж подивіться, отумисне візьміть і уважно подивіться круг себе. Вдумайтесь у те, що побачите. Я певен, та що там певен. Тут ніяких сумнівів не може бути. Я знаю, що ви ні одної людини не знайдете щасливої, ні одної. Візьміть любого чоловіка і спитайте, чи хотів би ти мати можливість покинути ту працю, яку маєш, і робити те, що тобі до подоби, що до душі тобі. Я певен, що на 10 тисяч знайшовся б, може, один, який задумався б. А 999 не вагаючись сказали б з радістю. Та подивіться ви на людей на вулиці. Ну візьміть кого хоч. От вам звощик, чиновник, служащий в конторі, поліцай, приказчик, кондуктор, крамар, журналіст, адвокат, лікар. Я вже не кажу про фабричних робітників. Але візьміть навіть поліцая, що здавалося би тяжкого в його праці. Стій собі та покрикуй на та дворників. А ну, спитайте його, чи з любов'ю він робить це? Чи не хотілося б йому змінити цю діяльність на щось інше, на те, що йому більш до душі? О, та ви зрозумієте. Вдумайте стільки в цю страшну картину. Всі люди роблять не те, що хочуть. Роблять із примусу, зі злістю, жагучою мрією, якось визволитися з цієї каторги. Та як же не бути піятству, злочинством, жорстокостя? Як я вас питаю? Ні, ви зрозумієте, немає веселих людей. Вся людськість. Всі ці істоти, що населяють земну кулю від північного бігуна до південного, всі вони вічно роздратовані, хронічно невилічимо незадоволені, всім нудно, тяжко жити, не виключаючи багатих і сильних, бо й багаті теж люди, бо й вони повинні бути діяльними, а дія їхня в гармонії з ними». А хіба вони це мають? Було чудно, що Петро так довго не кашляв. Здавалося, що справді сила його хотіння спиняла кашель. Навіть хрипкість голосу зникла, і бас його гуркотів чисто, соковито. Він весь час робив легкі рук правою рукою, неначе штовхаючи кулаком у груди Олену. Халепа, дуже закусивши нижню губу, і повернувши голову до Петра, лівим оком дивився на нього з-під лоба і уважно слухав. Він уявив собі цих поліцаїв, дворників, приказчиків, чиновників, цілий день прикутих до своєї роботи і живущих так усе життя. І йому від цієї уяви справді стало не то моторошно, не то тоскно, а втім... Чудне почування моторошності весь час тримало його у підняттю. Говорять ще про людей вільних професій, казав далі Петро. Вони, мовляв, вільні. Неправда. Навіть літератори є такі ж самі невільники своєї праці. Навіть вони стають рабами, бо мусять робити свою роботу. Халепа несподівано крекнув, і завозився на стільці. «Що? Ви не згоджуєтесь?» Зараз же повернувся до нього Петро. «Ні-ні», – поспішно сказав Халепа. «Напаки, мене тільки вразило». «Нічого, кажіть далі». «Ага, згоджуєтесь?» «Ви самі літератор, поет, митець, людина вільної професії, ви згоджуєтесь?» Добре. «А дозвольте в такому разі спитати вас, чи ви думали коли-небудь про це?» «Думали?» Халепа мовчав, потім бачачи, що Петро чекає відповіді, бовкнув. «Кажіть далі!» «Ні, от ви, поет, творець!» «Так, думав, перебив його Халепа. «Ага, думали! Чудесно! Ну, і що ж?» «Нічого! Нічого! Погано! Таке, мовляв, життя! Неминучість, пересуд, фатум, неухильні закони, боги-дьявол, так? Ех, поети! От на кого мене найбільший жаль бере? На поетів, на творців, на митців! Слухайте, та ж ви, люди, чулі, талановиті, поставлені в добрі умови! Як ви не почуваєте, не бачите, не чуєте цього кричащого, основного протиріччя нашого життя? Дивуєте ви мене, страшенно дивуєте, ви теж, як мої лікарі, та навіть не як лікарі, а як профани. Не бачите причини, а тільки наслідки. Ви чуєте мій кашель і журитесь, сумуєте. Виспівуєте мою блідість, вибираєте мої плівки і з огидою розглядаєте їх, а потім описуєте своїм читачам. От, мовляв, яка гидота, який жах. Дивіться, читачі. Дивні люди, їй Богу дивні, описують не головне, а те, що кидається в очі, візьме якогось мужичка і розмальовує його плівки. Кашель, блідість. Другий теж саме виробляє з чиновником, купцем, інтелігентом і зо всякої іншої середою. І всі ахкають, джахаються, носяться з цим, як дурень і писаною торбою. А найголовнішого не бачать. От що чудніш за все. Не розумію я вас. Даю слово не розумію. Та вам же саме. І повинно бути видніше за всіх, що не на плювки треба накинутись, а на корінь, на причину. Кому ж, як не вам, бути борцями за визволення праці, проповідниками творчості? Ви ж так виспівуєте життя, так бажаєте справжнього життя, і такі сліпі, так не бачите, в чому зло. Дивуєте ви мене? «Даю слово, дивуєте?» Він високо підняв плечі і щирим непорозумінням покрутив головою. «Ну добре», – раптом перебила Олена Андріївна, що почала турбуватись за занадто довгу розмову і хотіла швидше кінчити її. «А як же, на твою думку, можна все це інакше зробити?» «Як?» Сердито підхопив Петро, насамперед роз'яснити всім і кожному, що для того, щоб життя стало життям, а не рабством, чорт би їх побрав. Треба визволити працю, треба, щоб чоловік любив свою роботу, треба, щоб люди повірили в те, що можна любити працю життя, і що в цій любові до праці життя і є щастя. Розумієш? Це найголовніше, але це важко. Треба не тільки словами, а живим прикладом. Треба показати на прикладі. І от моя мрія, це тепер моя мрія знайти людину, яка б взяла за цей експеримент, яка все життя поклала б на це, бо цей експеримент можна зробити тільки на протязі кількох десятків літ. Усі сили Увесь час, усю увагу, все-все, щоб віддала на цю справу. І думаю, чи то пак вірю, знаю, що найду. Конче найду таку людину. Не умру, поки не найду. Так, але як ти практично здійсниш? Знов підштовхнула Олена. І це обдумано. Я організую? Чи то опак не я, а ця людина. Ну, та все одно неважно допустимо для зручності, що я. Я, значить, організую таке підприємство, яке показало б, що вільна праця, особиста ініціатива, воля, свідомість і любов до своєї роботи далеко продуктивніші за працю залежну і машинізовану. І покажу, неодмінно покажу. Це ж так ясно. Ось тобі одна фабрика, де робітники виконують роботу з примусу, не цікавлячись нею, не навидячи її, не турбуючись про результати. І ось друга, де кожен бере участь як заінтересований член підприємства, а через те вкладає в роботу волю, свідомість, старання. А що, крім того, «В моєму підприємстві не буде одноманітності і надмірної довготи роботи, а надто роди роботи вибиратимуться самими робітниками. То ви побачите, що з цього вийде. Це грандіозніший план, Олесю!» Раптом в якомусь екстазі потряс він стисненою в кулак і витягненою до Олени рукою. «Це, це дух захоплює! Ти уяви собі!» Ми утворюємо цілий город наших фабрик, заводів, майстерень. Будуть різні галузі праці. Робочий день кожної галузі – 4 години. Кожний може працювати в двох галузях, щоб міняти рік праці. Робочий день – 8 годин. Ми матимемо своїх інженерів, учених, досліджувачів. Приймаються тільки ті люди, які згоджуються з нашими цілями – Себто всі прибутки частиною йдуть на поширення підприємства, частиною – на поліпшення життя кожного учасника. І основний принцип – заробіток не менше, ніж в інших приватних підприємствах. Але це не комуна. Ні, це пробна фабрика, майстерня. Це наочне представлення могутності творчої праці. Розумієш? Спочатку, звичайно ми почнемо з маленького. Ми добудемо грошей і зорганізуємо одну-дві фабрики або майстерні. Я гадаю, спочатку використати здатність нашого народу до художніх робіт. Тепер це ведеться кустарним способом. Робітники служать у хазяїв наймитами, а ми виберемо тих, котрі люблять це діло, і вони для себе будуть вести його або, наприклад, Шовківництво, гех, там мало хіба. Тут же при фабриках паралельно, чи як там, можна влаштовувати наші курси, господи. Ну добре, гроші де взяти? Я дума про це. Можна привернути до цього якогось багатія, мільйонера, який уже уконтентувався і бавиться благодійністю. Є такі Розмалювати перед ним картину, показати, що вийде з того, в якій великій справі він послужить. Підмазати його славою, яку без сумніву матиме, а багаті її люблять це. Потім хтось із наших однодумців може принести себе в жертву і женитись на якійсь мільйонерці. Коли цього нічого не буде – нічого. Почнемо зовсім з маленького, зберемо пащиків. Будемо збирати серед робітників і громадянства жертви на організацію підприємства визволення праці. Не будуть жертвувати? Будуть. Усі будуть. Ми випустимо програму. Не дозволять? Дозволять. Тут же нічого насильственно угрожаючого і так далі нема. В крайньому разі на приватних осіб зробимо всі там документи. «А ці приватні особи обікрадуть!» – несподівано вставила Олена. Петру так і стрипнувся. «Ніколи! Ти обікрала б? Обікрала б?» «Та я й не думаю вступати». «Ні, а коли б вступила? Обікрала б?» «Не думаю, але...» «Ага, ти не обікрала б, а чому ж інші?» Гірші за тебе. Чекай, я ж не договорила, гаряче скрикнула Олена, але почувши, що халепа обережно потяг їй за рука, схаменулась і замовкла. Ні, ти назад не лізь, весело піднято, закричав Петро. Що сказано, то сказано, то й це не страшно, можна це влаштувати. Та й люди, які будуть, для цього ж підуть. Потім контроль. Звичайно, шахрай може влізти, або провокатор, але це все подробиці, дрібниці, головне сама ідея. Потім усе це росте, розвивається, поширюється. Крім того, ми всі будемо здорові, певні в собі. Ми органічно будемо радісні і через те, що в гармонії з собою, і через те, що знаємо. Яке велике, величезне діло робимо! Хіба це не завдання? Га! Хіба це не прекрасніше завдання для всякого, хто шукає виходу з беззладдя і безпуття нашого існування? Га! А поетам хіба це не найвдячніша тема? Ви, поете, що скажете, га? Варто кликати і в сурми-сурмити, га! Він дійшов до апогею свого захвату екстазу. Голос його почав зриватися. Після кожного «га!» З уст вилітав коротенький, піднятий смішок, який, мабуть, виривався з грудей позавільно. І голова весь час поверталася то вправо до халепи, то вліво до Олени. І вмить! Тільки хотів ще з більшим пилом казати далі, як весь захитався, і задригався від нового припадку кашлю. На цей раз припадок був настільки дужий, що Петро почав задихатись, замовкнувши, як змовкають маленькі діти, що зайдуться від плачу, і тільки конвульсійно трусився і качався всім тілом. Олена перелякалась і, схопившись, засвітила світло. Кинувшись до шафи, вона витягла звідти балон з киснем, подібний до великої сірої сигари, і тремтячими руками стала пхати в рот хворому наконечник трубки. Але Петро вже справився з припадком. Одвернувши голову в бік балону, він примружився від світла і незадоволено замахав на нього рукою халепа, який теж схопився і не знав, що йому робити. Відбіг до електричного гудзика, повернув його і погасив світло. Петро опустився на подушку. Він, видно, відразу дуже ослаб, але від кисню, який настирливо пропонувала йому Олена, усе ж таки відмовився. – Не потребую, наплювать, – сипким шепотом сказав він. – Хай, дурниця! Краще морфію дай, хочу заснуть. Олена Андріївна дала йому морфій, умостила його зручніше і, зробивши знак халепі, навшпиньках вийшла в його кімнату. Тут повітря здавалось надзвичайно чистим та легким. Олена Андріївна засвітила лямпу і, схопившись за голову, почала злісно лаяти себе за те, що допустила цю розмову. Халепа чи не слухав її, чи не спочував, мовчки ходив із кутка в куток, похиливши голову і заклавши руки в кишені. Потім раптом з кілка пальто і почав одягатись. Олена Андріївна вражено стежила за ним, нарешті не витримала і спитала: "Андрію Максимовичу, це що значить? Куди ви?" Халепа не дивлячись на неї, пробурмотів. Піду на прохід Та куди ж на прохід? Вам не можна виходити Бійтеся Бога, покиньте ви це Я не можу Я мушу І він так сяк, начепивши капелюха на обмотану голову Похавцем вийшов Він блукав по вулицях години дві Звертаючи на себе увагу прохожих візників і поліцаїв, зорі були надзвичайно промінясті, як заплакані дитячі очі, вітер рвучкий з духом весняних калюш і розсталої землі. Ліхтарі довгих і рівних, як велетенські коридори вулиць, були обведені зеленими кругами сяйва, почували шумування, невиразний неспокій. У всьому цьому. Розділ одинадцятий. Другого дня увечері сосненки виїхали. Халепа цілий день просидів у них, але весь час скупчено мовчав, неохоче і дуже серйозно відповідаючи на питання. Тільки перед вечором, коли Олена Андріївна вийшла за чимсь до нього в кімнату, він прийшов за нею і, взявши за руку, спитав. «Ви мені напишете?» Олена Андріївна злегка здивувалась. Він же, здавалось, з часу операції зовсім не помічав її, але руки не одняла. «Про віщо?» – немов не зрозуміла вона. «Про себе і про брата?» «Хіба ж вам це буде цікаво? Поїдемо, і через два дні ви ж нас забудете?» «Ні, дуже серйозно?» І трохи урочисто сказав він, дивлячись їй просто в лице одним своїм оком. «Ні вас, ні Андрія Степановича, ні брата вашого я ніколи не забуду, ніколи, і, може, справді приїду до вас, якщо...» Він зробив усилля і замовк. «Якщо?» – з посмішкою спитала Олена Андріївна, почуваючи невідомо від чого, легке хвилювання. І сама дивуючася із цього. Якщо вас пустять звідси? Халепа не розумів. Хто не пустить? Господи, адже ж у вас тут стільки друзів. У мене нема тут друзів. Так само надзвичайно серйозно і просто відповів він, немов перевіряючи кожне слово і отважуючи їх з пунктуальною точністю. Обіцяйте написати? «З охотою напишу, ви мене тепло і гарно хвилюєте!» Тим самим тоном серйозним, навіть суворим, сказав він. «Господи!» – засміялась нарешті Олена Андріївна. І від цього тону, і від того, що хотіла сховати, приємну ніяковість. «Ви так сьогодні балакаєте, наче, наче строгий її романах!» «Посміхніться ж, принаймні. Він слухняно зробив посмішку і зараз же посміхнувся по-справжньому, зібравши на носі іронічно добрі зморшки і весь потеплівши. «Ну от, видоволено сказала вона, і міцно потиснувши його руку, хотіла одняти свою. Але халепа не пустив. Піднісши до уст, він довго і міцно поцілував її. Олена Андріївна зашарілася і, не сказавши більше нічого, вийшла. З Петром же Халепа зовсім не балакав. Петро почував себе не гірше, ніж усі ці дні. Так само насмішкувато й ніжно слухався суворих наказів батька. Так само не то критично, не то з цікавістю зиркав на Халепу. Про вчорашню балачку він здавалось цілком забув. А проте Причиною цього могла бути змова з сестрою, не розказувати батькові про вчорашнє. Прощаючись, Андрій Степанович декілька разів з притиском і привітно, строго кликав Халепу приїхати до них на літо. Халепа посміхався і хитав головою, не то згоджуючись, не то дякуючи за запрошення, але не казав нічого. Олена Андріївна мовчала. Навіть не дивилась у цей час на халепу. Коли вони поїхали, халепа зараз же поспішно, не мов тікаючи від чогось, сів на канапу, витяг наперед руки і напружено почав дивитися на кінчики пальців, але не просидівши й хвилинки, забув, устав і неспокійно заходив по хаті, мимоволі зупиняючись і прислухаючись до кімнати сосненків. І тоді там виразно чулась тоскна, гнітюча тиша. Він знову сідав на канапу, перто витягав руки і сидів, як поганський ідол, на розпечені руки якого клали людські жертви. Другого дня він, і читаючи, і граючи, теж прислухався до сусідів, а надто, коли там гомоніла служниця, що прибирала кімнату, але зараз же одвертався, похмурившись і набираючи того ж таки серйозного, скупченого виразу. Години біля п'ятої в двері раптом щось голосно енергійно застукало. Халепа в цей час сидів за столом і писав. «Віддіють!» – крикнув він, подумавши, що це листоноша з рекомендованим листом, і підвівся назустріч йому. Відчинились двері, і в хату спокійно, поважно та весело війшла Лі. На ній був новий ясний костюм, який видався халепі дуже шикарним, і весняний капелюх з квітками чудної форми. І вся вона відразу здалась халепі якоюсь новою, дивно ясною і дуже гарною, далеко кращою, ніж раніше, а надто Колір лиця був тепер надзвичайно чистий, ніжно невинний, та очі вражали своєю синьою зоряністю, зовсім як за перших днів знайомства, і навіть аж краще. Вона зачинила двері і пішла просто до нього, здаляще простягаючи йому вузьку білу руку, яка здалася йому теж новою і дуже гарною, що на руці не було рукавички. Він теж відразу помітив. Ліда посміхалась, ясно, примирливо, мовчки і розуміюче. Вона цою посмішкою хотіла сказати, «Ну, тепер нам можна бути по-старому. Не почувай себе винним, я все розумію». Халепа стояв непорушно. Серце підійшло до гори, майже до самого горла, і билося там. «Ну?» Но... Ніжно й лукаво, сказала вона, підійшовши зовсім близько і пахнувши на нього знайомими пахощами, які вона вживала тільки в певні моменти і які за всіх дий особливо хвилювали Халепу. «Руку ти мені все ж таки подаси!» Халепа помалу простягнув руку і злегка потис її ніжні і надзвичайно теплі пальці. Зблизувана – як раз раз здавалася іншою, ніж здаля. Риси губ, носа, очей були різко правильні, і почувалося в них щось сухе, холодне, одноманітне. Але сьогодні цього не було. Чи посмішка зм'якшала, чи через щось інше. Але зблизу вона здавалася ніжною, мало не по-дитячому чистою і привітною. Здорова! Не посміхаючись, неголосно, сказав халепа, виймаючи руку з пальців Ліди, що міцно тримали її, і машинально поправив пов'язку, стягнувши її донизу, щоб не видно було опуху. Як рана? Раптом серйозно спитала Ліда. Спасибі, нічого, пробурмотів халепа. І зараз же подивившись їй просто в лице, хрипко, але твердо сказав. Чим можу служити вам? «Чим?» – посміхнулася Ліда. «Насамперед будьте ласкаві, поможіть скинути жакет і капелюх, а потім...» «Я, на жаль, не маю вільного часу. Так само хрипко і стараючись дивитись просто в обличчя Ліді», сказав Халепа. «Я недовго затримаю тебе. Брутальним і невихованим все ж таки». Ні в яких обставинах не треба бути. Десять вільних хвилин у тебе найдеться? Вона говорила спокійно і тим тоном, який за всіх див його власних очах робив його нижче за неї, який примушував його всередині щулитись і проти якого він не мав у собі сили опинатися. Десять хвилин найдеться, похмуро відповів він, дивлячись убік, І зараз же додав. Але й десяти хвилин не хочу бути з вами. А що брутальність, то це мені байдуже. І знову став дивитись на Ліду, не би, наготовившись, прийняти удар. Вона почервоніла не всім лицем, а тільки верхньою частиною щік і очима. Не відповідаючи, вона якийсь мент водила по ньому поглядом, ніби вишукуючи, де саме. Сталась у ньому зміна. «Товариство твоїх сусідів, видно, серйозно відбилось на тобі», – нарешті промовила вона. Потім помало взяла стілець і сіла, неуважно й задумливо дивлячись повз халепу вікно за його спиною. Він стояв, не рухаючись, і скоса лівим оком озираючи її постать, таку нову, ясну, і неупинно до страху ваблячу до себе, хотілося дати собі волю, кинутись до неї і жадно, брутально, з ревом захвату й злости цілувати цю дитячу, невинну шию, з вирушливо покастими кучерками. Ці вуста чіткі, свіжі, жорстокі, а там будь-що будь. Ліда сиділа, ніби забувши, де вона і чого прийшла. На лице спала туга, тиха, покірна. Очі скорботно і непорозуміло, дивились кудись у просторінь. Ліва рука, блискучі білі рукавичці, безпорадно лежала на коліні. Халепа знав, що все це комедія, що ніякої ні туги, ні скорботи вона немає, навіть задуми нема. Просто новий спосіб, та й уже. І одначе цей вигляд її викликав у нього чуття провини і непевності. «Скажи мені, відповідь мені лише на одне питання». Стиха почала вона, так само дивлячись уперед поширеними, непорозуміло тужними очима. «І я зараз же піду собі. Ти покохав її?» Халепі хотілося сказати «так, покохав» і подивитись, що з цього вийде? Чи піде ж вона зараз же? І чому замість того хмарно промовив? Я ні на які ваші питання відповідати не буду. Вона повернула до нього голову і мовчки обвела очима з голови до ніг. Так, нарешті проговорила вона і помалу підвелась, чудно посміхаючись, як посміхаються люди. Що дуже хвилюється, наміряючись вчинити щось ризиковане. Так, різко й брутально кинув халепа, почуваючи її посмішку і напружено чогось чекаючи. Ліда раптом ступила до нього, швидко обняла обома руками його за шию і, нахиливши його голову до себе, в'ялася довгим, вогким, смоктуючим поцілунком йому в губи. Алепі стало боляче від нахилу шиї і від її рук, що надушували на хворі мускули. Але він зараз же забув про біль і про все, щось гаряче, густе, душне вдарило йому в голову і все тіло сповнилось солодким дзвоном, палом і знемогою. А на це ти будеш відповідати, одірвавши губи але не здіймаючи шиї рук, прошепотіла вона, близько-близько дивлячись в його одне око, страшно блискучими, п'яними очима. «Будеш?» «Буду!» машинально прошепотів він, обхоплюючи її і жадно рвучко притягуючи до себе. Вона вся подалася вперед і майже повисла йому на шиї. Він підняв її, і поніс до канапи, не зводячи ока, з її збеліглого лиця, що ледве посміхалось знайомим йому, нахабно похотливим, що доводить до сказу посміхом. «Почекай!» – прошепотіла вона біля канапи. «Капелюх!» Але він не чув, він тільки знав, що вона говорить про якусь перепону. «Ніяких перепон!» «Нічого він не може чекати!» «Почекай же!» Знов шепнула вона і, знявши руки з шиї, схопила його за голову і отштовхнула від свого лиця. Різкий, колючий біль пронизав халепу з голови до ніг, занивши навіть на кінці ніг. Він зразу випустив Ліду і, схопившись зарано, одійшов у бік. Ліда, нічого не помітивши, хапливо скинула капелюх, жакет і повернулась до халепи, посміхаючись і ждучи. І в той же момент посмішка її почала гаснути, залишившись тільки в скривлених губах. Халепа стояв, хмурно, злісно дивлячись на неї, і помалу говорив, «Я вас прошу піти собі, чуєте?» І потім... Підійшовши до столу, на який Ліда поклала капелюх і жакет, узяв жакет і вічливо запропонував помагати одягнути. Ліда раптом рвучно, ображено стріпнула головою, як породистий кінь, якого шарпнули за уздечку, вирвала з його рук жакет, хапаючись одягла, схопила капелюх, нато кмачила на голову і пішла з кімнати, але біля порогу вона зупинилась і, стоячи спиною до халепи, поправила капелюх уже спокійнішим рухом. Далі повернулась до халепи і, блідо, насмішкувато посміхаючись, сказала. Одначе, який ніжний, естетичний вплив хохлушки. В тихохладських віршах вона хитнула головою на стіл. Така ж сама краса. Як і в манерах ваших. Гай, гай, друже, коли нема таланту та чуття краси, то навіть у хохлів слави не доскочите. Прощайте. Вона зневажливо з погордою хитнула головою і, не хапаючись, поважно вийшла, а халепа, залишившись сам, сів на канапу і довго сидів, не рухаючись. І дивлячись у вікно не кліпаючим поглядом, по всьому тілі зуміло почування приємної слабості і полегшення. Рана ще чулася ниючим, як у хворому зубі болем, але біль цей викликав зворушення, вдячність і легкі струси захвату. Так, тепер він знав, як треба пам'ятати себе. І він Злегесенька надушив рукою на рану. По черепу пробіг гострий, ріжучий ток. Халепа радісно посміхнувся і підвівся, і раптом погляд його упав на стіл. Там, біля стільця, на якому сиділа Ліда, лежав аркуш паперу з початими віршами. Халепа густо почервонів, швидко підійшов до столу, і схопивши папір... Сильно зім'яв у кулаці, але в ж мить зупинив себе і помалу розтулив пальці. Потім підніс руку до рани, заплющив око і надушив пальці, знову гостро пробіг біль по голові, шиї та спині. Халепа, не розплющуючи ока, стояв і, слухаючи біль, слухав ще щось інше в собі. Потім подивився навкруг себе, на зім'ятий аркуш паперу і посміхнувся. Він міг би, здавалось, піти тепер до самого Костяшкіна і йому показати те, що він сам вважає за добре і потрібне. Розгладивши папір, він дбайливо склав його і сховав у до столу. Другого дня він одержав уранці по городській пошті листа, Пізнавши почерк Ліди, він у першу мить хотів покласти його в конверт і нерозпечатаним одіслати їй. Але зараз же роздумав і, спокійно розпечатавши, почав читати. Ліда писала, «Я зневажаю тебе. Не думай не за те, що ти прохолов до мене, навіть не за брутальність твою. Я за те, що ти не прохолов». За те, що ти безвільний і м'який як ганчірка, коли б мені не зробилося гидко від твоїх жалюгідних зусиль бути міцним. Я б не пішла, і ти не мав би своєї маленької втіхи почувати себе хоч раз твердим. Але я тебе так добре знаю і так зневажаю, що ось тобі просто вічі кажу. Не мене місяця. Як ти спокусишся, Іосифа мій прекрасний, та не тільки спокусишся, а будеш ти у мене тим самим, чим був увесь час до того, як з'явилась хохлушка з баранячими очима, цебто моїм лякаєм. Почуваєш, оскільки я зневажаю тебе, і не думай, що я кидаю слова на вітер. Чого б то мені не коштувало? А я своє слово витримаю. Я знаю, що цим попередженням я ускладнюю своє завдання, але воно ж хай тобі зайвий раз покажу й тепер, і тоді, як тебе цінять і поважають, про твої успіхи в чужоземній літературі вже розійшла чутка серед твоїх прихильників. Лі. Халепа на кінець листа. Був червоний, він намагався стримати кривою з неважливою посмішкою люті, але почував, що це йому не вдасться. Він навмисне дбайливо склав листа і якомога спокійніше й повагом совав його в конверт. Господи, та цим листом вона ж тільки плюнула в лице. Ясно, що писала брутальна, розлючена баба яку виштовхали за двері, яка в безсилі люті готова вигадати найгідкішу брехню, щоб дошкульніше оперіщити нею свого ворога. Успіхи чужоземній літературі. І в мить, як вихор за рогу вулиці, налетів на нього порив гніву. Він зо всеї сили, так що аж рука боляче защеміла, вдарив кулаком по столі і зціпив зуби. Ано ж бо спробуй, поганко. Спробуй, думав він, швидко ходячи по хаті і не звертаючи уваги на біль у рані. Біль нагадував викликав умовлені думки, але халепа злісно одмахувався і від них. К бісу, дурниці, я їй нарешті покажу. Тепер не те. Він схопив пальто, капелюх і вибіг з кімнати, але вже внизу, перед парадними дверима, почув, що йому стає соромно. Усе ж таки, під'юджуючи себе далі, він вийшов на вулицю. «Ні, цього не можна так кидати», – думав він, піднімаючи комір пальта і рішуче насуваючи щільніше капелюх на чорну пов'язку. «Треба їй нарешті показати!» «Але що показати?» – раптом запитав він сам себе, зупиняючись і вже не опинаючись проти сорому, який владно обхоплював його всього. «І навіщо мені це?» – похиливши голову, він мляво пішов назад, одначе, прийшовши до себе, знов стріпнувся, сів до столу і гудко став писати. «Ваш лист, Лідія Васильівна, Зайвий раз переконав мене в тому, що я мав рацію, почуваючи до вас те, що виникло в мені за останній час нашого знайомства, і я тільки можу подякувати вам за це підтвердження. З великою цікавістю чекаю виконання вашої погрози. Сподіваюсь, що ви не будете ремствувати на мене за те, що я відповідно оціню ваш успіх, готовий до послуг. А. Халепа. П. С. Також нетерпляче чекаю статті строгого і безстороннього критика М. Костяшкіна, яку ви заслужили таким гарним і шановним способом. Перечитавши написане, Халепа почервонів, з огидою скривився і порвав листа. Туга апатія. І тоскана нудьга охопили його. «Сені, санітниця, ніякої сили в мене нема і ніколи не може бути», з якоїсь навіть насолодої думав він. «Коли не було, то ніякі книжки, постанови, плани та інші дурниці не поможуть. Я той самий, що й був». Погляд його, блукаючи по хаті, зупинився на п'янині. І на розгорнутих нотах Він одвернувся Гідливо примружився І почав дивитись у вікно Мляво граючи пером Розділ 12 Так Це було найкраще Що йому треба було зробити Як він не догадався раніше Скласти речі Взяти гроші І гайда на південь У самий день від'їзду Прийшов лис від Олени Андріївни. Олена Андріївна писала, що Петро доїхав цілком добре, і тепер так само уперто запевняє, що йому легені не потрібні. І справді, це дивно, що він живий. У Петербурзі лікарі переконували не їхати, бо не мали сумніву, що Петро по дорозі помре. Тато теж починає надіятися й вірити в неможливе. Далі Олена Андріївна додавала, що коли б не Петро, то Халепі прийшлось би скрутно. Тато мав серйозний намір запалити його своїм огнем. І, мабуть, йому це вдалося би. Тато якось вміє це робити. Вона сама знає приклади, коли він запалював сивоволосих дідів, що прожили життя цілковитому байдужі до своєї нації та подібних цьому питань. Вони, ці старі люди, поважні батьки родин, Чиновники так запалювались, що стоячи одною ногою в домовині починали як діти вчитися української мови, писати диктанти, читати брошурки і лютувати від одного косого погляду на українське питання. Так-так, це щось неймовірне, але факт. Навіть не зрозуміло, що це таке, як пояснити такі випадки. Ні пошаниш, ні грошей, ні чинів, ні спасення душі, нічого вони не могли думати дістати за те. Навпаки, такі почування їх спричинялися до різних прикростей, як на службі, так і серед знайомих, і це ані на крихту не спиняло їх. Ну от, сама вона почуває себе дома чудесно. Звичайно, навіть на сонці є плями, тим паче на такому непевному світлі, як людське щастя. Але загалом усе добре. Весна буяє, соловейки, як ракети, так і тріщать у садках. Один сусіда – неврастенік. Уночі з черевиками в руках в одній білизні ганяє по своїм садку, тихомирюючи солов'їв і закидаючи черевики на дерева. У нього сон поганий. Коли ж халепа прийде до них? Петро теж прохає його приїхати. Поет йому подобався він уміє гарно мовчати, як висловився без усякої іронії Петро. Тут халепа злегка почервонів, але після слів у душках посміхнувся. До речі, вона хотіла вияснити одне непорозуміння, яке могло виникнути. Вона сподівається, що халепа не надасть невідповідного значення. Деяким її ознакам призні і людської симпатії до нього. Часом це буває. Халепа знов почервонів, бо зна через що, а потім також невідомо чому, сумно зітхнув. Він у відповідь написав коротеньку картку, що виїжджає з Петербургу. Адресу хутко прийшле і поїхав, але до них поїхав не зразу. Ні. Для цього було занадто рано. І рана не загоїлась настільки, щоб можна було розпочати акцію. Ні сам він не був готовий до акції. Взявши з собою багато книжок, а також підручників хатньої гімнастики, він поїхав у санаторію Фінляндію, а в своїм готелі подав адресу тої губернії, де жила Олена Андріївна, першої, яка спала йому на думку. До речі, коли Лідіс хочеться його пошукати, то хай знає, що він занадто далеко від неї. Від цього і вона сама заспокоїться, і йому дасть спокій. Не до неї йому тепер. Шкода тільки, що просидів у Петербурзі цілий тиждень, марно витрачаючи сили на приготування себе до другої зустрічі з Лідою. Треба було б другого ж дня скластися і виїхати. Усі три тижні, що перебував у санаторії, він старанно їв, робив гімнастику, ходив по лісі, багато спав. Останній час ішов на приготування духу. На кінець цього часу опух цілком зійшов і рана почала загоюватись. Пов'язку він став носити вузеньку, майже непомітно і дивився вже обома очима. Початку мая Халепа поїхав на південь, нічого не написавши Сосненкам від часу від'їзду з Петербургу і не подавши своєї адреси. Так було краще. Розділ тринадцятий У середині квітня мешканці Гайгородської вулиці були схвильовані чуткою, що в Чалаковському домі Ідуть приготування до зустрічі гостей, зривають дошки з забитих вікон, ставляють шибки, розчищають сад, чистять старі меблі, до яких, от уже п'ятий рік, ні одна жива душа не сміла доторкнутися. У Чалаковському домі від цього часу мешкали тільки примари, як не намагалися люди виселити їх звідти, це їм не вдалось. Небої. Безстрашні, небоязкі люди, що одважувались занехаяти привілей примар і оселитися в цьому домі, через тиждень-два мусили ганебно тікати звідти. І треба зауважити, що примари не нехтували ніякими засобами, щоб осягнути своєї мети. Вони учиняли різний гомін, починаючи з хіхікання, що чортьозна звідки брався і кінчаючи сухим тріском, подібним до того, якби двоє кістяків терлись один об одного. Коли Гомін не помагав, примари поводились інакше. Вони починали з'являтися мешканцям дому в своєму звичайному традиційному вигляді, септо чомусь білому, ефірному, повіваючи за могильним холодком. Після невдатної боротьби з примарами всі рішили, що покійний поміщик Чалаков та його дочка, що були зарізані в цьому будинкові грабіжниками, постановили й по смерті нікого не пускати в свій дім. Їм це чогось не подобалось, а коли так, то треба було уступити їхньому законному бажанню. Дім забили, і він років із п'ять стояв так, лякаючи прохожих та сусідів своєю моторошною таємною порожнечею. Навіть Підгородня голота не одважувалася обікрасти його як слід, а надто спальню дочки та кабінет батька. Там, як оповідали всі, уночі робилось бозна що. Хтось стогнав, плакав, ревів, чувся галас і грюк від боротьби. Одним словом – страх. І от тепер у цей дім мали приїхати з Петербургу люди, які житимуть і в спальні дочки, і в кабінеті батька і по всіх дванадцяти кімнатах великого будинку. Їх буде ціле товариство на чолі з небожем старої чалаковихи, яка віддала дім у цілковите його розпорядження разом з меблями і примарами. Цей небіж пробував за в Петербурзі, де мав два заняття – малювання картин і розпусту. На це ж літо, чогось захотілося йому приїхати сюди – Дійсно, в кінці квітня, коли управитель Чалаковихі привів усе до ладу, коли була найнята служба, дворник та садовник, прибуло й товариство, дві дами і четверо добродіїв різного віку. Обидві дами були молоді і дуже гарні. Одна правда зовсім молоденька, майже дівчинка. Вона зо всього дивувалась, реготалась, сплескувала руками і що хвилини скрикувала О, як цікаво!». Старша вибачливо посміхалась, а мужчини часто вибухали на деякі уваги молоденької, дружнім реготом. Всі мужчини, виключаючи одного білявого незграбного, були гарно по модньому одягненні в панамах, білих штанях з підкоченими внизу холошами, в якихось особливих черевиках, і різнокольорових карпетках. Вони мали велосипеди, фотографічні апарати, якісь сітки і навіть рушниці. В саду розчистили місце для теніса, крокета, поставили гойдалку і трек для гімнастики. Дітлоха з улицями цілими днями, роздушуючи носи об дошки паркану, дивилась у щілини, стежачи за тим, як дві дами й мужчини всі в білому всі частими лопатками в руках, грали в м'яча. Цей гри ніхто на Гайгородській вулиці не знав, не виключаючи і Філкі Усенка, який умів їздити на велосипеді і грав у футбол. Минуло два, три дні, минули тиждень, а примари собі ані телень. Петербуржани спокійненько спали собі скрізь, де їм подобалося, грали на роялі. Співали і не чули ніяких ні стогонів, ні зойків. Лідія Васильівна та Катя, правда, перші ночі дуже хотіли почути щось. Навіть хвилювались і блідли. Катя шепотом скрикувала «У, як цікаво буде!» Витріщала в темноті спальні Чулаковської дочки очі. Але примари, мабуть, були засоромлені такою фамільярністю гостей. І уперто! не з'являлись. Мужчини ж тільки сміялись. Дуже їм хотілося побути хоч одну ніч в ролі безплотних примар, погуляти в простирадлах по кімнатах. Але всі чесно тримали, що в Петербурзі подане кругове слово – ніколи не дозволяти собі таких жартів у цьому домі. Обивателі теж почали соромитись, а надто ті – яким хотілося за дурничку найняти просторий будинок з великим старим садом, з чудовим краєвидом на Дніпро. Підвели москаля паршиві примари. Тепер стара за дурничку вже не найме дому. Все склалось якнайкраще. Дача була чудесна. Але Лідія Васильівна все ж таки була незадоволена. Ніхто не знав, у чому річ. Однак усі помічали, що Лі цілком змінила з того дня, як раз вернулася з города у хмарному, роздратованому настрою. Спочатку Катя гадала, що виною всьому був Костяшкін, який несподівано приїхав теж тут жити. Лідія Васильівна страшенно розсердилась за це на нього. У неї з Костяшкіним була навіть довжелезна розмова години зо дві, але коли вияснилось, що вони якось там порозумілися, що Костяшкін бере собі кутню синю кімнату, і Лідія Васильівна нічого проти того не має. А тим часом настрій її не міняється. Катя зовсім була збита з пантелику. Лій перестала грати в теніс, неохоче згоджувалась на прогулки по Дніпрі, зовсім не грала на роялі і цілими днями лежала в гамаку, покусюючи стеблинки, і пильно розглядаючи листя дерев похмурими, вперто думаючими очима. Часами вона схоплювалась і поспішно їхала в місто на телеграф, і сама одержувала якісь телеграми, про зміс яких нікому ні слова не казала, і після яких настрій її ані трішки не мінявся. Ну, коли так, то й Катя постановила не грати в теніс, нікуди не ходити і навіть не співати своїх екзерцисів. І позувала вона Мішці та Паліканову, дуже неохоче. Мішка був за це, невдоволений на неї. Дитинко, безсило розводячи руками, в яких в одній був кувачик, а в другій люлька, говорив він плачучим голосом. Ради Бога, не дивіться ви на світ з такого ультрафіолетового погляду. Ви вся світло і пренепорочність, а тут раптом ця непохитна меланхолія. Запевняю вас, Лідія Васильівна тільки складає ужасающу сильну сильною драму, а ви гадаєте, що вона її переживає? Не можна ж так, треба розуміти поетів. Ви маєте намір самі бути поетом, актрисою, хоч оперною. Запам'ятайте ж собі раз на все, поети можуть переживати тільки те, що вони вигадають, створять, і повірте, що вони не вигадають нічого для себе шкідливого. Запевняю вас, складіться на мене, я з ними десять літ діло маю, одну спадщину з ними проїв, у ній же, напевне, було більше пуда соли». А вам повинно бути відомо, що коли з ким з'їси пуд соли, то взнаєш його. Катя не могла не реготатись на його милі деревені, але від цього Лідія Васильівна веселішою все ж таки не ставала. Значить і Катя не могла бути сама собою. Товстий, червоний, голений як актор Мішка Чалаков навіть рішив откласти малювання. «У нього подагра, він не може ризикувати своїм здоров'ям через надмірну чулість якогось дівчака». Пеліканов теж надокучав, але з другого приводу. В ультрафіолетовому стані Каті він ясно бачив щось інше. «Так, так, його могли скільки хоч запевняти, що нічого іншого немає взагалі ні до кого, але підманути його було не так уже легко». Він усе чисто розумів, і через що Глоблін усі дні розкидливий, і чому щодня сам ходив до Дніпра, навіть на обід не приходячи. І що значить підморгування Андрусевича, цього циніка і нахаби? Нема чого його переконувати, він чудесно сам усе бачив і розумів. Катя здивовано пояснила йому, що Глоблін обдумає нову повість, і через те нема нічого дивного в тому, що він у розкидливості своїй іде без капелюха з дому, а потім шукає його на березі, спізнюючись на обід. Андрусевич же взагалі любить підморгувати і удавати якісь таємниці там, де на це нема ніякої потреби. Він навіть у манері підхоплювати м'яча вбачає, якусь містичну психологію та релігійність. Андрусевич може підморгувати навіть з того приводу, що Пелікану малює її портрет, хоча це рішуче ні про що не говорить. Так, це Пеліканов теж і сам занадто добре розумів. Звичайно, це ні про що не говорить. Як така дурниця може про щось говорити, коли є докази чогось іншого, і на цій мові обсмоктане і здивоване обличчя цього чудернацького чоловіка було навіть вдоволено з власної проникливості. Цей неврастенік з утіхою мучив себе ревнощами до вигаданого ним самим соперника, та й других коло себе хотів мучити. Він і кохання своє для того вигадав, щоб мати право стогнати, пояснювати цим своє безсоння, Ревнувати і нудити, а хитрий, не вважаючи на страждання, все ж таки не забував уранці робити гімнастики і холодні обтирання у себе в кімнаті. Покоївка маша аж в очей впадала від цих обтирань. Він усю кімнату захлюпував водою, і бо соні ж по росі також не забув лазити, і ні одної пілюлі не пропускав прийняти, пунктуально виконуючи всі приписи, коли після їжі, коли під час неї, коли за годину. А втім, і хвороби його, мабуть, були також вигадані. Костяшкін також ці дні був не такий, яким знала його Катя в Петербурзі. Щось запобігливе, хистке з'явилося в ньому. Зовсім не той став яким вона його перше побачила в літературно-художньому гуртку, коли він промовляв про значення краси в коханню. Тоді він видавався таким гарним, великим, дуже поважним, розумним, відомим, а тепер був якийсь звичайний, теж розумний, гарний, насмішкуватий і поважний, але не так. Щось навіть викликаючи жаль до нього. Хвилинами проглядало крізь цю поважність. Може це було від того, що Лідія Васильівна була з ним холодна? Слухайте, Лідія Васильівна, раз навіть відважилася Катя спитати. Адже, Микола Григорович, ваш любовник, так? Чого ж ви? Лідія Васильівна на це через щось почала сміятись і нічого не відповіла. Катя нічого не розуміла. Що ж тут смішного? Розуміється, Костяшкін – любовник Баранової. Про це знали всі в Петербурзі. Чого ж не можна про це говорити? Хіба в цьому є щось погане? Хіба річ у назві, а не в чуттю? Лідія Васильівна мала рацію, коли сумнівалась, чи знає Катя як слід з містих слів що часом поважно вимовляла, викликаючи тим регіт мужчин. Словом, настрій Лідії Васильівни відбивався на всьому домі, і від цього терпіли навіть дітлахи, бо марно простоювали цілими годинами під парканом, піджидаючи, що люди страшного дому гратимуть у м'яча. Єдине, що любила Лідія Василівна, це ходити в городський сад на музику, Городський сад був на горі, над самим Дніпром. З деяких куточків перед очима розгортався такий синій згори і зелений знизу обшир, що в грудях від цього ставало так широко, що хотілося розбігтися і полетіти туди, цю безкрайню, радісно-тиху далечінь. Збоку внизу, спокійно і велично, лежав старий Дніпро. На ньому як водяні павуки, сновигали човники, гімназисти, студенти, паночки в білих, синіх, рожевих сукнях, чиновники в модних літніх поясах. Всі стежками спішили туди-вниз, до старого, до човнів. Але Лідія Васильівна не любила ні гарних краєвидів, ні катання на човна. Вона воліла слухати музику і через це Блукала по алеях, бовтаючись донестями в потоках тіл, що пахли дешевими пахощами і помадою. Мужчини худко перестали ходити з нею, і тільки Катя не покидала. Але після цих проходок у Каті горіли п'яти, нили ноги, і робилось якось досадно. Крім того, публіка через щось раз у раз з особливою цікавістю дивилася на них. І часто чути було шепотіння. Чалаковські пожильці. Де, де? Оті дві? А то ж. І як могли знати, хто вони такі? А хоч би і так. Та що тут такого, що треба витріщати очі? Які чудні люди. Але й сама Лідія Васильівна теж видно, не зовсім була вдоволена з музики. Та й справді. Занадто вже галасливий і якийсь рибкий був той оркестр. А надто отій тромбон та барабан, коли вони виходили з саду, і давно вже не було чути ні мелодії, ні інших інструментів. Тромбон та барабан не переставали рявкати й гупати аж до самого дому. Але за те, як славно було після цього дома, в саду, в гамаку або просто на соковитій вогкій з гострим духом траві. Тихо, задумливо, трошки сумно І чогось моторошно. Коли б не чудний стан Лідії Василівни Було б зовсім гарно. Розділ чотирнадцятий І от халепа нарешті В цьому чудному, великому і широченному місті. Внизу місто шумливе, неспокійне, Повне грюкоту, дзвінків, блискання скла, «Запахів, криків, люди тут ходять похабцем, діловито, будинки великі, серйозні, також діловиті, без дерев, суцільною масою зліплені, одні з одними, а на горі зовсім інше, улиці, як зелені коридори, будинки одноповерхові, біленькі, затишно-миролюбно відгороджені один від одного довгими парканами». На якій звисають гілля акацій, буску, вишень. Тротуари просто собі довгі збиті дошки. На них завжди лежить рожевий та білий цвіт, що понападав з дерев, за парканів. Від цього тут раз у раз стоїть солодковатий дух, як у магазині квіток. І коли б найшов, усе здається, що сьогодні якесь свято і люди тут інші. Вони ходять повагом, з приємністю поглядаючи на зелену стелю каштанів, що ростуть по обидва боки вулиці. Сонечку нелегко продертися крізь густу покрівлю з дебелого лапатого соковито-зеленого листу. Навіть листя тут інше. Таке соковите й зелене, що здається уколи його, і зелена кров так і присне тобі в лице. На цих надзвичайно затишно, мирно і чомусь сладісно-журно, а нато полудень. Тоді рух зовсім заумирає тут, тільки соняшні плями нерівні, розбризкані, хитаються і безшумно соваються то вправо, то вліво, по погризаних часом та негодою дошках тротуару. Можна просидіти на якійсь лавочці біля воріт годину і дві, і побачити душ 5-6, не більше. Іноді в повороті коридору щось бігає вниз. Раптом прогляне ясно сіра, як новеньке офіцерське сукно, смуга Дніпра, а за нею димарі фабрик та заводів на тім боці ріки. За заводами, затягнений фіолетовим серпанком далечини, біжить за далекий обрій, рівний старий козацький степ. Халепа годинами блукає в цих уличках, або ж лежить десь на траві в міському саду. Вибере місце, де найменше ходять і звідки видно степ. І подовго лежить там з ледве помітною посмішкою і поблідлим, як на молитві, лицем. Уранці ж увечері вже буває на пристані або біля заводів, бо сякі грузчики уже звикли до чудного пана в сірому бранню із чорною пов'язкою на голові. Коли з'являється його висока, трохи згорблена постать у солом'яному капелюсі, з-під якого різко чорніє пов'язка, вони добродушно перекидаються увагами. «А, наш актор іде!» «Егеш, цибає!» Широко ступає, високо підіймаючи ноги, пересувається під стрибом. «А потім, диви, приставлять нас, стерво почне!» «А ти йому пристав?» «Ні, за чим?» «Панок бравий!» Халепа не знає, що про нього думають босяки та груштики. Та як їм пояснити, хто він, і повіщо сюди ходить. Хай собі думають так, як їм краще до душі припадає. Але до сосненків халепа ще не йде. «Ні, ні!» Це потім, на все свій час. Так-так, на все свій час. І він сам до себе посміхається так, що стає соромно подумати, що хтось побачить цю посмішку. Нарешті він постановив шукати собі кімнату. Вона повинна бути цілком простою, дуже дешевою і неодмінно на горі. Там думки ширші. Коли це було постановлено, він не витримав, узяв папір і став писати. «Мені так гарно, Лідо, що я мушу тобі написати, бо ти теж спричинилася до того, що я тепер переживаю. Так-так, моя гарна, розумна, хороша моя Лі. Може бути, та не тільки може бути, але є напевно». Ти не мала на увазі спричинитись до теперішнього мого стану, але все ж таки, сама того не знаючи, помогла. І от хоча б уже через це я не можу думати, що десь є людина, яка гадає собі, що я маю до неї зло. І я хочу сказати тобі одверто і від щирого серця, що ніякого зла нема в мене до тебе. Ще в Петербурзі я не знав що саме повинно бути справжньою силою людини. Я думав і одне, і друге, але по суті тільки сам себе дурив. А це найгірше – самого себе дурити. От, наприклад, тепер признаюся тобі, я втік, обманно, перед самим собою втік від тебе з Петербургу. І коли ти була в мене останній раз, ти, мабуть, без злости не можеш згадувати цього побачення, правда? І потім у санаторії, куди я поїхав трохи підживитися, я боявся тебе. Я боявся через те, що десь усередині себе почував твою владу наді мною. Тепер, коли цієї влади вже нема, тепер я знаю, що істинна сила не в тому, щоб утекти від небезпеки, а навпаки в тому, що могли піти їй на зустріч. Ні, навіть не те, а щоб у собі знищити всяку небезпеку і щоб через те не треба було ні тікати, ні йти на зустріч. Себто то, чим я кажу одверто, володію тепер. Коли б ми зустрілись тепер, мені б не було потреби бути з тобою брутальним, ні тікати від тебе. Я був би з тобою таким же, як зо всіма. Але в чому була твоя влада наді мною? Думаю я тепер. Думаю спокійно, об'єктивно, без сорому за себе, без злости на тебе, як простороннє, чуже мені явище. І в чому була моя слабкість? Мені здається, що все полягало в нашій прости мене, розпусти вона мене виснажувала, розпаляла і спалювала нездоровим вогнем. Я тільки тепер це виразно чую. Тепер, коли почуваю в собі таку киплячу животну силу, я зазнаю тепер щось подібне до того, що зазнавав за часів юнацтва. Коли я бачу яку жінку, не стару і неогидливу, то мені в грудях пробігає хвилюючий холодок. Ніяких брудних, як говорять моралісти, почувань у мене при цьому нема. Тільки холодок та перечуття якоїсь молодої радости. І тебе я згадую з цим самим холодком. Ні, збрехав, трохи інакше, холодку нема, але є теплий сум. Це не кохання, ні-ні, Лідо, тепер більше, ніж коли будь. Я знаю, що ніякого кохання в нас не було. Кохання – це щось цілком інше, а теплий сум від того, що все ж таки ми знаємо одне одного. Ми разом щось таке переживали, ми давали одне одному добре і зле. І мені чудно тепер, через що ми повинні мати ворожнечу одне до одного – злість або чужість. Завіщо? Ні. Ніякої ворожнечі в мене нема до тебе, лідо. Ні, ні до кого нема ворожнечі. Я весь співаю всією істотою своєю. От я сиджу у цій хвилі, маленькій брудній хатинці єврейського готельчика. Крізь розчинене вікно з вулиці суне до мене в кімнату запах цибулі, фарби, бузку і вуличного пороху. Ти не можеш собі уявити, як мене хвилює запах оцього вуличного пороху, нашого південного. Порох тут, у цьому місці, щось страшне. Коли здіймається вітер, то порох буро сірою хмарою підноситься над містом і затягає небо. Тоді здається, що має статися щось страшне, катастрофічне. Людські обличчя набирають зловісного відтінку. Дерева стають майже чорними, тіні зникають, і маєш враження, ніби ходиш серед якогось марева. Але я люблю цей порох, люблю ось цей грюкіт бендюгів, возів для вантажів, по неможливому брукові, сварливе крики єврейських дитинчат під вікном, брязкіт заліза, десь збоку, на вулиці, на східцях ганків і на лавочках. Біля воріт у вечірніх сутінках сидять біліючі постаті і, як цвіркуни, тріскотять насінням. Повагом проходжуються й інші постаті, спочивають відденної шамотні біганини, клопотів, хитрощів, надій і розчарувань. Вечірні сутінки згладжують гостроту невдач і примирюють з ними. Ах, Лідо, коли б ти знала, як мені буває сором. Коли я згадую того листа, що писав тобі перед смертю, а сама смерть моя. Ух, без корчі і непоборного омерзіння, без злісного жаху не можу згадувати той незрозумілий мені момент. Як я міг зробити те? Не розумію. Також не розумію, через що я хотів убити себе. Як я міг? «Не хотіти жити? я! Та це ж найбільше благо й радість! Ну, хай я проживу ще тільки 20 років, хай справді, на навіки я піду в життя, і ніколи вже більше не зможу вернутися, не зможу хоч одним оком зазирнути, що сталося на світі, що змінилось, якою зробила земля. Хай я ніколи не зможу дізнатися, «Навіщо потрібно було моє існування? Хай так! Але що з того? Я благословляю життя і за те тільки, що маю його! Я дякую комусь і за те, що ще 20 літ буду жити! Я благословляю і той сум, і ту тиху тугу, з якою думаю про те, що треба буде піти від цих біндюгів, пороху, буску. Крику дитинчат, тихого вечора, плянів і хотінь. Я весь співаю, Лідо, говорю тобі з любов'ю і захватом. Я співаю від цього, а найбільше від одної речі, від того, що пізнав закон життя. Закон життя всякого, людини, мікроба, блощиці і планети, хотіння. Хочу. Оч що співає, дзвонить, гукає, стогне, шумить і всяко виявляє себе в природі, коли я хочу уявити собі тепер життя в образі, то бачу над землею, над цими селами й городами, мільйонову сітний ток, переплетених, перехрещених, Злитих, хто в стелезні канати, заплутані вузли, млявих, напружених, коротких, довгих це хотіння, це інтереси, прагнення людей. Хто не може хотіти, той не може жити. Тому люди жагуче напруженим і через щось перерваним хотінням обивають себе. Вони не уявляють собі життя без того хотіння, в яке вклали самих себе цілком. У них нема більше «хочу». Так само обивають себе й ті, у яких взагалі Ослабли хотіння, які не уявляють собі, як можна чим захоплюватись, як можна до чогось ставити жагуче і серйозно, коли все життя є дурна, образлива, непотрібна комедія. Мені до болю жаль цих бідних людей. І як мені смішно й жаль стає, коли я згадую наших естетів, наших удосвідчених життям філософів, яким, здається, що вони можуть з посміхом дивитись на те, від чого другі плачуть або шаліють захвату. Як я розумію, і якою убогою, мізерною, видається мені їхня ниточка хотіння, якою вони в'яжуть себе до життя, і яку звуть красою. Вони удають, що живуть лише для краси, як і я колись удавав, бо тільки для цього, мовляв, варто жити. Все ж останє тлін і облуда. Одно можу сказати: тим гірше для них, тим більше жаль вони викликають у тих, хто може розуміти їх, кому пощастило врятуватись від їхньої павутинної мудрости. Ні, не тліне не облуда той стан, коли почуваєш, що промінишся міцними сильно і далеко на всі боки простягненими нитками в світ. «Ох, Нитлін, ні, це вже бо я знаю. Раніше я не уявляв собі, які то сили, які нитки може мати в собі людина, і до чого не джерело цих ниток. Людина як павук висотоє їх із себе, зв'язуючись із світом. Випадок, вітер, вороги, обірвуть нитки, але павук-людина знов і знов». Відновлює їх, мене зворушує і глибоко хвилює це. «Лідо, ти прости мене, але я не можу ще й ще раз не сказати, як уся душа моя співає і дзвонить. Я хотів би на віддаленню натхнути й тобі це почування. Я хотів би, щоб ти зрозуміла мене. Але знаю, ти не зрозумієш, ти не зможеш зрозуміти» як не зміг би я ще два місяці тому назад. Людина, Лідо, зовсім не є така вже добре простодійована істота, як це собі гадають. Часом на власному прикладі доводиться в цьому переконуватись. Особливо, коли з радісним острахом стежиш, як у тобі самому розпукуються, розгортаються, як квіти, якісь сили, яких ти навіть не підозрівав у собі які міцними, цупкими, неодривними вусиками притягають тебе до чогось нового. І ти зляканось захватом, як мати, що почула в собі таємний рух нового життя. Хочеш бути прив'язаним, хочеш носити і розвивати в собі це життя. Правду сказати, я не розумію цих сил, що виникли і в мені. Може колись, Людський мозок зможе обхопити у всій послідовності подібні з'явища і вивести якийсь більш-менш задовольняючий закон. Але поки що, здається, ніхто не зможе пояснити, через що люди йдуть на довгі страждання, на каторгу, на смерть за те, що в щось там вірять. Я колись із посмішкою і жалем думав про таких простаків, але тепер зазрістю і захватом уявляю собі, які могутні, як страшно напружені їхні нитки хотіння, коли в них вистачає сил не дати обірвати їх нічим. Та ще зовсім недавно я посміхався, слідкуючи за одним незрозумілим мені хочу, а тепер я підвладую цієї сили. Я бачу усмішку, яку викличуть у тебе мої слова але з тим більшою гордістю і болем я хочу сказати. Я люблю мій нарід, мій забитий, занедбаний нарід, мою Україну ніжну, сумну, скорбну співучу. Воістину, як блудний син, приходжу я в батьківський дім, але не в той дім, що блищить огнями, що пишається розкошами, питіями та яствами, а в хатинку в Богу. І від того ще пекучіша мій сором, ще болючіша любов, ще неупинніше моє бажання покрити свій гріх невільний і віддати життя своє тому, хто дав його мені. Посміхайся, Лідо, посміхайся, мені радісна твоя погорливо зневажлива посмішка. Не тільки посмішки, але й всі плювки, всі образи, всі удари й муки що спадають на мій нарід, коли б, можливо, я взяв би на себе. Я на підхоплював би їх і радів би їм, як посмішкам красунь. Який самотний і мізерний був я раніше, і яке повне життя моє тепер, любов до рідного краю. Слова з прописі, слова заялозані, викликаючи посмішку вищості і жалю, у вищих людей. Але коли ця любов спалахне, то якими маленькими, сіренькими, убогенькими в очах люблячого стають ці вищі люди. Я знаю, я слабодухий, воля моя довго хворіла на недокровність, але я радію з того, що можу хотіти, і що хотіння мої з кожним днем міцніють, як мускули від прав. Моя свідомість у гармонії з моїми хотіннями, і це також зіміцнює мене і сповнює гордою радістю. Хутко-хутко я піду шляхом своїх ниток. Я почуваю себе готовим до перших кроків. Можливо, що ти ще почуєш про мене, але коли не почуєш, це нічого не значить. Нитка моя витягнена далеко вперед, так далеко. Що в мене самого дух захоплює І стає страшно Чи не занадто я сміливий Чи смію я думати про це Але я знаю Що блаженні алчущі І жаждущі правди Бо в тих є царство небесне Я знаю Що хотіння є життя І тому Блаженні багато люто Нездійснимо хотящі Бо тих Є життя вічне. Прощай, лідо, вже ніч. У вікно потягає, тільки буском та порохом, змоченим вечірньою росою. Не май до мене ворожнечі. І коли можеш, стримай себе від посмішки з мене. Не тому стримай, що мені це неприємно думати, а тому, що сама з себе насміхаєшся. А я Повторяю, нічого, крім теплої дружби, не почуваю до тебе. Та ще вдячности. Так, вдячности, Лідо. Без тебе хто знає, що я знайшов би те, чим володію тепер. І тому ще раз спасибі тобі за все, за погане і хороше. Бажаю тобі щастя, як ти сама розумієш його. А на моє розуміння, щоб ти могла багато... І міцно хотіти Андрій Халепа. Кінець 14-го розділу читала Лілія Мироненко.